Кеворк Кевортян Мъгла от Тамян Кеворкизми Фрази и миниатюри Предговор Един опитен публицист и телевизионер търси съучастници в присмеха над постоянните си жертви и самозвани трибуни, естраден тип лидери, депутати с продажен електорат, както и негови колеги от бранша. Авторът ловко парира подозренията за върховен съдник и арбитър с подвеждащите думи. «Някои фрази ме забавляват повече от останалите» или «Това са по-скоро фрази». Едно внимателно вглеждане в неговия портрет показва, освен всичко друго, и известна доза лукавство, без което няма истинска сатира. Не бързайте да приравните настроението си с този човек, защото е трудно разгадаем. Той проверява себе си чрез другите, които провокира. Изключително опитен фехтовчик. Потърпевшите виждат дори нещо демонично в него. Въпрос на гледна точка. Острумието му има от блясъка на източната мъдрост, обогатена от френските и немските моралисти, то е изострено до пароксизъм от натръпчивите предизвикателства на посредствеността. А поначало острумието е дар от Бога, когато тайно му е офлирал дявола. Затова е прокоба за плоскомислещите онези, които са главните потърпевши от фразите на Кевортян. Далеч преди публичното развенчаване на скромността, като демодирана добродетел, например, от художника Димитър Казаков Нарон, който твърдеше, че скромността краси глупака кеворк, вече бе наясно с това. Личи от собствената му оценка за една уникална за времето си негова телевизионна идея. Рубриката Събеседник пожелание беше едно внезапно озарение, сякаш хрумване на телевизионния Господ, ако има такъв. Кеворк изтъква като девиз на легендарната му програма, всяка неделя фразата «Истината е винаги над нас, думи», които са споделени с него от академик Жан Гитун, старейшина на Френската академия на безсмъртните. Той съзнава цената на компромиса при неспазване на този девиз. Ако бях опитвал 30 години да се харесвам на всички, сега щяхте да ме познавате като водещ на панорама. Кеворг съзнава и рисковете и изкушенията за корумпиране на хората от неговия бранш. Даже подсказва докъде може да се стигне при проява на грандоманство, надменност, нарцисизъм, зад които често се проявява кортизанството. Припомня и една. Фраза, приписвана на Черчил, която той е казал пред журналисти. Добре, след като установихме, че сте проститутки, дайте сега да поговорим за цената ви. В персоналната сигнатура на Кеворк фигурират познати до болка политици и държавници. Иван Костов, Мизантроп. Виновник за бандитската приватизация, Симон Алчен до безкруполност, демагог, изневерил на монархическите принципи, Първанов и Станишев, герои от трансформирането на промяната в подняна измама, Яневщината като израз на и въжеиграчество, Бойко Борисов, централният персонаж сред политиците е нестандартен политик, подозиран като потенциален диктатор. Покорил с лекота медиите, които по собствено желание го обласкават по невиждан до сега начин. Неговият образ се разгръща в движение, не винаги е лицеприятен, обаче както винаги подсъщанията на Кеворг със сигурност изпреварват предвижданията ни. На Кеворг са му любопитни и някои преходни, дори гротескни политически фигури и дори статисти, които с кресъците си травмира слуха на публиката. Той е безжалостен към тях. Поред известни и неизвестни причини, благодарение на големия си професионален опит, Кеворк знае повече от някои претенциозни политолози и социолози. За това са честите критики и апострофи към тях. Как кеворк кеворкира кеворкизмите си? Той търси емоционалния резонанс при всяко по-важно мнение, ненавижда безчувствеността, рутинното машиноподобно мислене на неопитни или самонадеяни репортери и политици. Едно по-задълбочено познание на литературните и естетическите предпочитания на Кеворк разкрива респектираща образованост и начетеност. Както е известно, остроумието и талантът не могат да се присадят, а авторът притежава и едното, и другото. И това се доказва от книгата му. Кеворкизмите са рефлексии от дългогодишната му блестяща кариера, съпроводена непрекъснато сбитки както и от една постоянна нагласа да провокира дори сам себе си. Фактически, бездиректно да атакува самото понятие, цялата книга на Кеворк е насочена срещу простащината. Той е съзира зад претенциозното невежество, бездушното ментурство на въображаеми авторитети, въобще на хора с еклектични възгледи. И една постоянна болка има в тази книга. На къде отиваме, ще се превърнем ли в хора без минало? Ето как е изразена тя. Дали вече не сме беженци от собствената си памет, или по-скоро в собствената си пустош. Онова, което поражда интрига и задоволство читателя е неизчерпаемото остроумие на кеворг. Но откриваме нито една рутинна фраза без подтекст. Понякога читателят отново се връща към прочетеното, ако не е почувствал веднага иронията, но тя съществува трайно в книгата. Четейки неговите Приказки за телевизията констатирах, че в момента у нас няма публицист с неговата проницателност и стил. Това лесно се вижда и в кеворкизмите му. Обикновено мъдростта се свързва с възрастта, с благоразумието. Това обяснява защо книги, сафоризми и сентенции не са любимо четиво на младеща. Остроумието няма онзи приоритет, както в миналите векове. То се удавя в океана от информация където акцентите се размиват. Но книга, написана от Кеворг, който кеворкирайки прави кеворкизми, сигурно ще привлече читатели от всички възрасти. В известен смисъл тя е и компедиум за младите журналисти и телевизионери. За това ще се чете и препрочита. Един горещ ум и едно темпераментно сърце се забавляват в тази книга, разстрелвайки равнодушните. Тази комбинация е изстрадана за цял един живот и затова е толкова ефикасна. Януари 2012 година професор Иван Славов Докато пише в дописките си «Приказки за телевизията», постепенно си дадох сметка, че някои фрази ме забавляват повече от останалите. Вгледах се пак в тях и реших да ги събера на едно място. Можете да приемете, че това са «Приказки за телевизията в миниатюра. Тъй като знам какво е афоризъм, това са по-скоро фрази главно за телевизията и за политиката, тук там предизвикани и от реакциите на известни лица. Телевизията и политиката неизбежно са свързани. При това, известно е, че не политиката живее чрез телевизията, а телевизията създава политиката. Освен заглавието, под което ви поднасям тези фрази, обмислях и други. Висека къдеш лъжата, утре няма да ви има. Кухи-богове и слуги. Аман от путевци, гнуясало сърце, много подходящо за днешната телевизия, власт от нищото и някои други. Накрая все пак се спряхна, на мъгла от Тамян, понеже гъста мъгла се стеле над всичко от 20 години насам. И. Макар нищо да не се различава както трябва, непрекъснато се кади Тамян за едно или друго. И най-усърдно това правят, разбира се, телевизиите. Бойко, господин тия, да си ходят и висички заедно. Ако искаш да обесилиш нещо, сложи го в неподходяща уста. Ей, идиоти, утре да не решите, че Борисовата градина е кръстена на Бойко. Всичко, което има някакво значение, минава по край водещите на касапски ченгели да ги окачат за ушите им, сета я не чуват. Когато й гостува Бойко, светанка е толкова развълнувана, че й трябват две сърца. Мълчанието и дърдоренето непрекъснато си разменят местата. Там, където трябва да попиташ, дори да извикаш нещо смислено мълчиш, там, където трябва да мълчиш, сказваш нещо неприлично. Повечето редови политици могат непоправимо да навредят на лидерите си, ако дори само си поемат дъх публично. След като достойха Лили с чин полковник и мястото на патриарх Максим да й предложат, тя няма да се колебае дълго. България излъчва зловоние към света заради лъжите на неколцина местни дебалосерковци. Днешните репортери са щастливи да попиват всякакви глупости, те са техният допинг. Те и содака устиг биха погълнали, само и само да имат своите 5 минути слава. Главата изтрува 50 стотинки, а тя и прави прическа за 50 лева. Публичното говорене вече е напълно анимализирано. Невнятно мучен е под гладко сръсани празни думи. Нас Бог ни е наказал с една специална слепота, не провиждаме по-далеч от носи. Въпросите са власт, но нито водещите, нито гостите им подозират за това. Кунева, сякаше била на Марс през последните 8 години, толкова отнесено говори. Българският курна злък с думи специално трябва да си следва. Някой вземат един душ и започват да пишат обратното. Царят се държеше с министрите и депутатите си като с гейши. Смислите си също, от край време. Така възнамерява да се държи и с спомените си. Ето какво каза в отговор на въпроса. Ще отнесе ли в гроба си тайните, които могат да хвърлят светлина върху събития от жизнено значение, ще напиша някои мемуари или по-добре да оставя нещата на времето. Трябва да почакаме някои хора да ги няма, за да кажем нещо. На 73 години да кажеш, че ще чакаш някои хора, да ги няма, означава, че възнамеряваш да живееш поне 120 години. И да чакаш. Спомените и миналото ти да се превърнат в покорна гейша, готова да изпълни всеки твой каприз, да ти казва, че си мъжествен, мъдър и дори красив като цвете, когато ти почти си се населил в собствения си прашен хербарий. Един натръпчив страх у мен хората, които имат минало, си отиват. Идват напълно анонимни и безлични особи. И Бойко отиде да разговаря с един банков похитител. Това е все едно да занесеш на убиец с плюшено мече. Премиерът на страната не бива да се държи като някакъв репортер, обладан от стръвното желание да бъде запомнен. Подяволите, защо някой бандит не вземе за заложници членовете на съвета за електронни медии? Интересният човек е опасен, човекът с истинска биография е нетърпим. Тапаците смятат, че миналото е за мъртвите, че не бива да се вглеждаме в него. Забрави го, събери една тлъста храчка и плюи твоята мама. Сякаш цели пълчища от невидими, сетълтове летят непрекъснато над нас и пръскат с отрова останките от паметени. Вече 20 години несметни сметни количества специален, Райт са хвърлени над бедните ни глави. Едно телевизионно яре подскача толкова неовладяно докато говори за нечия смърт, че сякаш претендира да го обявят за «веселата тапачка». Големите обобщения, съдбоносните прозрения са оставени на сезонните бояджи ако искате, ги наричайте анализатори. Все едно да оставиш кучето си на кварталния джепчия. Задава тъпи въпроси, държи се като камериерка и накрая съзнанието му е неспособно да открие и разпознае оригиналното или почтеното в един човек или ситуация. Преходът е големият цирк на проваленото говорене. Янето пък е най-атрактивният копиеносец или черносотник, каквото си изберете на това говорене. Този водещ се държи толкова слугински, че сякаш Бойко тайно го е чифтосал с някоя от каракаченските си овчарки. Бойко седи в храстите и дебне като бракониер някой да каже нещо срещу него. И веднага се обажда. Той вече не иска да се хареса на всички. Той иска да се хареса и на себе си. В природата има само един поустойчив вид от хлебарките, които, както е известно, единствени ще оцелеят след ядрена катастрофа, това са лъскателите от българските медии. Храбър е този, който знае кога да покаже храбростта си. Чужденци не могат да нацърнат в природата на Бойко. Защото той не е влизал никога в бижутериен магазин. Трябва да се открие отдел за борба с помиярите в медиите. Бойко сподели веднъж, че подбира някой от членовете на министерския си екип от статиите и им повестниците. Не е толкова лошо, можеше да ги подбира и от малките обяви, с които безработни търсят работа. Нашите политици се вълнуват само от телевизионните репортажи. Неизбежно е, понеже не познават народа си. Някой от тях не познават дори себе си. Медиите имат овча душа. Те се интересуват от показния арест на някакъв министър, но не от кражбите, които извършил. Тези кражби дори ги въодушевяват. Истинското зло винаги е амнистирано у нас. Живеем в държава, която примира по театралните афекти. В Америка децата пеят, вярвам, че мога да лекя. Вярвам, че мога да докосна небето. Мисля за това денем и нощем. Ще разперя крилете си и ще полетя. И пъра. А тук нашият летеж се изразява емизерното сиромах човек, жив дявол. Ние сме раят на проваленото говорене. Малцина у нас вече знаят какво означава болката на говоренето, за която пишеше Канети. Когато си даваш сметка за всяка дума, която изричаш публично, когато Симеон въздъхваше театрално, Соломон па го правеше четири пъти. Колко им трябва да имаш, за да сметнеш, че нещо особено пък новините на нова телевизия може да ти предложи цялата истина. Това дори Господ все още не се е осмелил да го изрече. Майната и на държава, в която министър на вътрешните работи се разплаква по телевизията, понеже трябва да се обяснява пред един хроничен фантазюр като Янето. Репортерите вече имат непреодолим апетит към скверното, те са склонни да го поглъщат в неограничени количества, а апетитът им никога не секва. Сякаш оставят проницателността си в науправените си легла от дома. Инстинктите им са закърнели до крайна степен. Тяхното «Аз» е всичко друго, но не и позиция. Всеки малумник може да нахлуе в съзнанието им и да го обладае с измишлютините си. Не се обяснявай, накарай ги те да се обясняват. Тръгнеш ли да се обясняваш, все едно надничаш в собствения си гроб. Мнимите скандали не те спасяват, то е все едно да лекуваш мозъчно сътресение с гел за ставни болести. Трябва вече да се открие някакъв концлагер за телевизионни слагачи. времето имаше хора, които Бяха на щат в отдел, френска любов на телевизията, те не го и криеха. Хората си вършеха работата и толкова. Работа като работа, само дето езиците им бяха непрекъснато изтръпнали, а това било доста неприятно. Сега официално няма отдели по фалацио. Обачето се шири навред и това е известно на всеки. И никой не си прави труда да обяснява защо езикът му е изтръпнал. Намерете един водещ, който да е обслужвал единствено публиката. Не бързайте, играта е безсрочна. Имате време, докато отмре и последният български телевизионен канал. Бойко им казва «Приятна събота» и те благодарят нищо, че е понеделник, вторник или четвъртък. Благодарим ти, ах, колко хубав е съботният ден! Никой сега не успявал да зомбира по подобен начин телевизионното стадо. Свети Бойко Днес жанрат емоемо -емо минава за телевизионна публицистика. Истинската журналистика да изтискаш сълзи и от камък. Янетата са основният деликатес за телевизионните гладници не неяли се с глупости. Веднъж занесеш ли на някой политик, който и да е той, Гербери, ти окончателно си озверял приличието няма никакво значение за теб. Свършен си! Телевизиите ни се хранят непрекъснато стенекияни милиционерски копчета. Политиката е изкуство да се живее с несообразности, с подлости, с помалки или по или по-големи издавателства на достоинството. Веднъж някакъв журналист беше попитал Дюгол дали е щастлив като политик. Вие за идиот ли ме смятате? Сопнал се генералът. Медиите днес нямат нужда от прецизност, а от кръв, хрущане на кости, дегустация на трупове. Ако димкаджията Яне ще глъша таят истината, по-добре да закрият медиите наведнъж. Или да ги превърнат в някакви пошални за опиум. Днешните кръслювци не са по-различни от хероите от влашките кръчми, които на пияна глава са освободили поне хиляда пъти България от Турско. Водещият не бива да си позволява да е нервен или възторжен. Той трябва да работи като златар с малкото чукче, докато постигне желания резултат. Стига да знае какво иска да постигне. Скоро ще бъдем въвлечени във аханалията на медийните отряди на смъртта до сущ като уния, които на времето избиваха без съд и присъда латиноамериканските тупамароси. Всяка нощ, докато се въртят вестниците, все нови и нови трупове ще бъдат изхвърлени на улиците. най важното в нашия занаят – броиш колко пъти са те спирали или сваляли от екран, а не колко време се кадриш там. В телевизията не можеш да се изпотиш на ум. Ако сгафиш, там веднага личи, че си плувнал в пот. Грамадата на фъфлящото незнание затрупва истинската история на времето. Телевизията потъва като рибарска гемия, стрюмове, пълни с развалена риба, шоупрограмите, правени под Индиго. Да отнемеш американската виза на Румен Петков няма някакъв смисъл. Той би се паникьосал, ако му отнемат руската виза. Днешните журналисти могат да коментират кремвиршите. Стара планина, но не и по-сложни сюжети. Те нямат качества за това, за смелост да не говорим, понеже смелостта е проява и на разума. Америка от 20 години насам вече ни преценява предимно с посредничеството на новите, фили, всички от здрави комунистически семейства, израсли по коридорите на ЦК, балкански хитреци, погледът им към българския интерес винаги е бил кривоглед. Външният министр Младенов е готов да се откаже дори от себе си. И това е разбираемо, след като слекота се отказа от баща си и от неговото минало. Медиите слекота приемат всяка нова балерина на политическата сцена и само се хилят. Царят на времето имаше навика да казва, че всичко знае. В това тефтерче, казваше той и го сочеше, има всичко. После се оказа, че там е водил сметки за надзетите от него гори. Бившата еврокомисарка по потреблението Кунева дори не си направи труда да схване каква гигантска несъвместимост има не само в потреблението, а дори и във. Вдишването на една обикновена глътка въздух. Тук и там в Европа. Триста души поискаха на Себър да отпадне от списъка на ЮНЕСКО. Това е бунтът на неизправените човеци срещу огъня. Остава само да започне подписка да се откажем от историята си. Когато един народ се подвизава като башибузук в новооткрития супермаркет, Лидъл, и това може да стане. Медиите сладострастно превръщат лилипутите в гиганти. Престани да ходиш като панаирджийска мечка насам натам, гадоларите ти не струват. За хората от телевизиите Чичко Google е нещо като доктор Тайс, лек за всяко гърло. Те успяват да преглътнат всичко с негова помощ. Велика е нашия двойник. Нали обаче в наши дни военно поделение приветства госта с Здраве желаем, господин министър. А той отговаря с Мерси или На здраве. Да приетиш страната си терорист от Гуантанамо е все едно да ти дадат да съхраняваш незапечатана капсула с полуни. Секретните коментари на чужди дипломати за нашите политици трябва да висят на видно място в българския парламент, за да си дадат сметка новите допадавци. Какво се съчинява в момента за самите тях? И да махат покротко с ваксаджийските си четки. Ако телевизионните предавания ги задължат да боравят с доказателства, скоро ще си останем единствено с футболните матчове. Придирчиви са към дреболиите, а хладни към важното. Гонят сянката вместо същността. Случайни хора и случайен език, сякаш намерен в някаква студена мутриса, завинаги изоставена. Отговорите на Кунева са като брюкселски зелки. Опаковани в брюкселска дантела. Извечният грях на българския интелектуалец, разсърбян между зависта ината. Повечето репортери нямат никакъв проблеме преглъщането, каквато и субстанция да попадне в устната им кухина, протеини, дребни подаяния, преувеличения, неискреност, лъжи, лъжи, лъжи. Една история с сър Алекс Фърдюсън, великият треньор на Манчестър Юнайтед. През далечната вече 2004 година, в репортаж на BBC, синът му бе обвинен в злоупотреби неоснователно, както и до сега смята Фърдюсън. И от тогава, в продължение на 7 години, той отказваше да се появява пред камерите на тази телевизия, независимо от санкциите. Ето това е чест, добре отлежала като шест годишно уиски. Не като нашите мекошави баби, мъжки и женски, които... Забравят всичко и са готови да цъфнат в предаване, където току-що грозно са ги обругали. И затова приличат още от сега на избалели кръпки върху времето. Азис вече изглежда по-човечен време му е, след като опитом с перверзните си целокупното българско население. Повечето от днешните водещи се чувстват удобно с поредната му хацеца, с нея са в безопасност. Няма възможност да се види колко тя кълът. Можеш да си плещиш свободно всякакви налепости. Студиото днес е нещо като изповедалнията на Big Brother, а това означава, че от теб се очаква да си единствено свободен, свободен да нямаш никакви задръжки. Накрая обаче свободата се оказа лайно, както казваше Салвадор Дали. Бойко ще се справи с кадровия си проблем, когато папата се справи с дявола. От кого е по-зависим един човек, от десе или от задника си? Ясно. Трябва да се прокара и магистрала към трайната промисъл за българската съдба. Тази роля може да отреди на един политик най-личното място. Когато окото ти свикне да вижда голямо в малкото, истински голямото те оставя безразличен. Ние винаги сме склонни да преувеличаваме. Преувеличението е лакомството на бедняка. На всичко гледаме през някаква гигантска увеличителна лупа, която прави дребното някак поприемливо или изглажда ръбовете на някоя невзрачна фигура. Надзъртаме жадно, като американците, които се опитват да открият живот на Марс. А пък ние живот тук, наоколо. Първо натрапват някой хорица, сетне се опитват да ги опакуват с неуместни сравнения. И колкото човекът е по-негоден за възлаганата му роля, толкова сравненията са попишни. Дянков стои разчекнат между Америка, с притворството на нейните елити и токашния рай, с неговата изначална бруталност, когато почти във всяка протегната ръка се крие нож. Време е бойко да раздели екипа си на две. Едните, по-голямата част, за нищо на света да не ги пуска по истинските телевизии. Да им направи студио в банкя и там да се появяват колкото си щат, като ги интервюира лъчо Мозъка, той е роден за днешен телевизионен водещ, много е доверчив и алчен. И когато свършат мачовете по ETV, Бойко да си ги гледа, ще му бъде много любопитно. Отговорник за забавните програми Миро Найденув Артиста. Светанов може да бъде тун режисьор и да отговаря за. Записите. Яли са хляба на Москва и задниците им още ги сърбят от Москва, обаче Данс е ФБР. Или законът е от значение, или никой от нас няма значение. Забравата е българската прокоба а подняната е нейната слугиня. Това превръща времето в нещо безформено, забавя неговия ход, то застива в някакви неясни очертания. И носи само заблуди. Истини, полуистини и лъжи у нас са преплетени като свински черва. Българското време все се разпада на отделни фрагменти. Всеки пазарува от миналото, каквото му е удобно. Нашето общество не може да черпи сили от него, то по-скоро е бухалка, с която разбиват черепа на истината. Готови са да се пречукат пред всяка миризлива флашка. Достатъчно е само седем дни да подслушват бившия антимафиот генерал Танов, за да монтират запис, че той е убил американския президент Абрахам Линкълн. Толкова е доверчив. Интригата е потърсена от истината, понеже е посочна, а и лигите и не правят впечатление на никого. Някои телевизионни репортери са като овце, овце от стадото на янето. Те са готови да връщат заради всеки фалшификат. Лъжата е най-привлекателна за тях, преувеличенията са някакъв новопридобит ген в природата им. Децата на нашите политици трябва да им четат приказки за лека нощ. Така се започва едно по едно. После ще дойде време за почтеността. Сините се глезят, че са живи, бойко се глези че им вярва. Един политик обича да повтаря най-неподходящата за него фраза, запомнете ми думата. Железните нотки в глас на външния министр Младенов по-скоро бият на оназите некия, от която се правят ветропоказателите. Янето, преуморен от старанията си сценичен работник Какво означава да правиш политика с мълчание и то тогава, когато трябва да отговаряш, да отговаряш, да отговаряш? Удобното мълчание, от което се излюпва цялата лъжа за българското време. Хубаво е да си лягаш всички гледни точки, такъв е девизът на BTV. Но когато Руперт Мърдоках, този великан на свободното слово, този паганини е на всички гледни точки, попада в най-лейния скандал във Великобритания, от тази телевизия срамежливо мълчат. Днешната телевизия е некрофилска, обладава мъртвите и немощните и не смее да гъкне срещу посилния. Днешните догми са по-свирепи от предишните, днешното коварство още. По-примитивно. Каква е дълаверата ни, рече Соломон Паси, да признаваме арменския геноцид? Да, точно това е политиката за тия хора, супермаркет за далавери, обслужван от продажни журналисти. Мнозина се перчат от екрана, а пък гърбовете им са потни от страх. Не си свободен от 17 часа? А пък от 18 часа си напълно свободен, така обясняват някой свободата в телевизиите. Най-важната свобода – да говориш шумно. Не може да си свободен, ако не се отърсиш от собствената си глупост. Нашите политици са мародери на собствената си чест, от която защитават само някакви дребни залъци. Те са глухи за истински обидното и нечувствителни към грозното сквърнословие по техен адрес, те отделят внимание главно на несъщественото. В крайна сметка, не могат да свържат в едно цяло собственото си минало, себе си дори не могат да свържат с него. На бойното поле се сражават за някакви дрънкулки, а честа им остава разтерзана. Бившите комунистически послушници се оказаха най-приемливите нови чари на днешните западни ценности. Хора, които с лекота приемат всичко, което им подхвърлят, както померят приема всичко от ръката на непознат. Няма защо нашите местни посерковци да се изживяват като освободители на либийския народ. Дори и продавачите в телевизионния, плоделенчук трябва да са по-премерени с кантара на пристрастията си. А не да натискат с малкото пръстче едната везна, за да се харесат на този или онзи. В болесната си самонадяност някои редови репортерчета като Светослав Иванов се виждат като някакъв местен ориан фалъч. Новите подлоги са безцеремонни хора. Иронизират непрекъснато миналото, но нямат нищо против да си откраднат нещо от него. Царят знаел една дума на унгарски. И тя била «Перек», това означавало «Геврек», понеже баща му цар Борис Трети много обичал да ходи в Унгария и все му носил едни малки гевречета. Ай можел да научи и как се казва «татко на унгарски»? Апа! Репортерите използват касабския нож, за да окастрят едно или друго изявление. Малцината автентични свидетели на миналото се усещат като войници от някакъв батальон на смъртници, които трябва да воюват с всяка гламава лъжа. Безнадежна битка Преравят като и маняри близкат история, търсейки индулгенция за греховете и далаверите си. Собственикът на Битиви Лаудер няма никаква представа за българските подробности и няма да се заинтересува от телевизията си, дори Волен Сидоров да запали студиото на Сеизмограф наведнъж 10 тълмуда». Бойко си пукнал главата на футбол и отишъл да гледа за седми път, Големанов дали не е решил, че спукната глава ще го разбере по-добре? Истинският Атентат над свободата на словото телевизиите го извършват с пренебрежението си към важното. Поначало то не задържа за задълго вниманието им, клоните им са поинтересни. Те изпитват толкова истински чувства, колкото и порноактьорите по време на седмия дубъл. Повечето от днешните телевизионни лица са просто разносвачи на небивалици. Породата на истинските коментатори е окончателно заличена, затова дежурните оплаквачки се чувстват толкова уютно в различните предавания. На повечето от тях им висят етикетите лъжец или. Преоценена стока, обаче ги търсят и търкят. Думата, изречена от екрана, трябва да е като удар с бейсболна бухалка. Лигавенето и празнословието са за козметичните салони. За това цяло мъчение е да слушаш някой днешни, коментатори и мисленето при тях е като физическо усилие, сякаш се чува как тръкат чарковете в главите им. И отгоре на всичко се страхуват. У нас най-напред се опитват да убият с думи, а сетне и физически. Връщаме се в 1990 година, когато често последният аргумент в споровете беше: сладко ли е да си педе ръст? Важното се изрича с Неважното се изкръщава, а спекулативното се просъсква. Самохвалството е едната от двете основни болести на хората от телевизиите. Другата е маниакалното самохвалство. Политиците продължават да се държат като мародери и гледа да отмъкнат каквото останало от труповете на публицистичните предавания. Неясно, е какво ще трябва да стори един мобилен оператор, за да започнат сериозно телевизионно разследване може би системен канибализъм в централата на оператора. Големият шеф изяжда последователно три от секретарките си. Дали и това ще е достатъчно? Много привидно критични репортажи всъщност са в жанра на учтивите усмивки. Днешната телевизионна продукция е гробище на недовършената работа. Недоизказаността е от най-големите пороци в телевизионната практика. Тя дава възможност всеки да бъде за клан елегантно. Как изобщо нашите политици разбират, че са пристигнали някъде? Фройд би казал, че повечето депутати са имали проблеми с бавачката си. За телевизиите днес свободата е още по неясно понятие от вчера. Всеки използва както намери за добре или както прецени съответният собственик в зависимост от обичайната си сутрешна параноя. Сега е на мода не просто да обвиняваш противника си, а дори без притеснение да го оподобяваш за себе си, а това вече е наистина превързно. На репортерите се хвърля стръв, а те не си правят труда да преценяват отговорите на героите си. И те остават да ви седва въздуха като лошо изпрани гащи. Окончателно сме увредени. Успяха да ни омаломощат и да ни направят верни поданици на слуховете, на клюките, на недоказаните твърдения. Сякаш тук е измислена фразата, че клюката има собствени крака. Някакви идиоти боедисали скулптурните портрети на паметника на съветската армия, преобразявайки ги в известни комиксови герои. Елементарен вандализъм, 15 дни метене край паметника е напълно достатъчно наказание. Метът и декламират хорово демократични лозунги срещу червения империализъм, могат да четат и откази от антируската книга на Иво Инджев. Горкият паметник той е дъвката за стари и нови демагози, същност дори е основното доказателство, че все още се живи. Никой не е прокопсал, ако е зает главно със събарянето на паметници. У нас всички лидери започват като вълшебници и катастрофират като злодеи. Ратайте на Луканов и досега осмислят прехода или по-скоро го избелват с неограничени количества белина. От един български политик не можеш да искаш да е последователен повече от седем дни. Дори и този срок е достатъчно жесток за него. Още дълго смрата на буклуци като «цената на истината ще се носи от телевизиите». Вече имало комитет за демонтиране на паметника на съветската армия. Очаквайте скоро време Комитет за демонтиране на историята, която трябва да започва от 1997 година, нито ден порано. В данъчните декларации на българските политици трябва да има и графа «Подкопи». Бойко трябва да нареди незабавно на новия министр на транспорта московски да се прекръсти на германски, американски или както намери за нужно. Българското време се умори. Дори вече се задъхва от безкрайните инфантилни заяждания с сериозното, дори с историята. Когато фейер комиците се втренчват в управляващите, те по-скоро само ги галят с някакво перце, може би от ония, които се продават в секс магазините. Някои репортерки се отнасят към чутото като към случайен пенис. За социолозите срокът на годност трябва да е не повече от три дни. С хора, чиято единствена цел е да се чинят скандал, Смислен разговор не може да се води. Можеш да вземеш превес, само ако хвърлиш в лицето им турба с фалшиви флашки. Битката с циганите е загубена, но поне ги наричайте така, за да не се чувствате прекалено гузни. Миналото е изоставен труп, това е. Трябва да свиквате с тази идея. Има ли един единствен българин, който би предпочел клетвата си в името на закона пред клетвата си в някое тайно общество? Покажете ми го. Бившите собственици интернационалисти на ВАЦ ще останат в историята с натиска, който упражниха около една чудовищна полемика за баташкото клане, което според тях изобщо не се е състояло. Няма баташко клане, обаче канонизираха в светци баташките клетници. Този случай е типичен пример за поведението на чужди медини собственици у нас Дъртили Хвари, които може би носят потници с образа на Ленин. За тях историята е нещо празноглаво. В собствената им кинкалерия тя е просто някаква дранкулка. Бойко Василев е много опитен водещ, но изпитва детинска радост, когато гостите му го черкат с захарен памук. Над всичко българската политика наделява презрителният грак, това са стари работи. Все повече става очевидно, че нужният ни телевизионен жанр е очната ставка. Доста от нашите политици са убедителни лъжци. И само тя може да помогне. Например, една очна ставка между Костов и Бонев може да се превърне в събитието на сезона. Обаче Костов по-скоро ще се заточи в Драгалевския манастир, отколкото да се съгласи с това. Няма по-малко и по-голямо зло, тъй както няма по-малка или по-голяма курва. Геноцидът над умното слово е Най-голямото постижение на днешните телевизии с Костов трябва да се разговаря с чук в ръка и той да се използва по предназначение винаги, когато бившият премиер частично глушава или приначава фактите. Българската история се пише всяка заран на ново. Предишните листове се откъсват и схвърлят. Телевизионното рециклиране е новият жанр, който все повече се налага. Едни и същи хора гостуват в различни предавания, водещите не се стесняват непрекъснато да ги канят, все едно че имат шанса да разговарят с Далай Лама. Отдавна вече никой не си задава важния въпрос – какво ново постигнах с това интервю? И това е обяснимо, след като водещите нямат високи цели, освен да извадят някому окото. Не правят интервюта със съзнанието, че ги оставят за времето. Водещите просто изпълняват набързо поредния си ангажимент, за да не остане чинията им празна. Почти след всеки по-обширен разговор Бойко спокойно може да каже – «Мерси, откраднах ти шоуто». Повечето водещи изглеждат жалки в негово присъствие, но това сякаш ги прави щастливи. На тях им е достатъчно да наблюдават отстрани собственото си предаване, обсебено от ББ, разходки по повърхността на монумента, нищо повече. От една страна, нашето време тече тягосно-бавно, като физически ритуал, изрисуван на някаква скала. От друга, склонни сме да се екзалтираме по нищожен повод, дори той да има стоиността на подхвърлено петаче. Вече дори държавата да бъде препродавана и накрая затворена, някои пак ще заровят глави в собствените си митологии. Днешният свят непрекъснато изправя пишещите пред обстоятелства, които ги предизвикват да се държат не като джентълмени, а като диваци. Всеки, чиято съвест все още не е заменена с някакво силиконово подобие, Днес би живял състояние на непрекъсната ужесточеност. Противно е на женското поичене и все случаи, в които кротко трябва да изчакваме края на поредната игра. И сякаш изобщо не съзнаваме, че сме обречени да бъдем затворени вътре в нашето си, вътре в себе си. Когато отидам на горбет в Либия, ще ни нарочат за детеубийци. На площад Свети Петър може да има сто хиляди души. Но един кротък българин ще бъде посочен за атентатор на папата. Дори един нашенец да се промъкне през желязната завеса, сетне ще се окаже, че... Е разкупал гроба на Чарли Чаплин. Военният ни министър Ангелов обясняваше, че нашите самолети не могат да участват в операциите срещу Либия, понеже може ли да бъдат разпознати като вражески. Това беше чудесна метафора, никога всъщност не е ясно като какви можем да бъдем разпознати. Политиката се е превърнала в нещо безпределно безчувствено, дори драмата в Окушима не стана причина да се отложи ударът срещу Кадафи. А това най-малкото доказва, че съвременните политици не са в състояние да преценят силата на различните заплахи. Някои въпроси към Костов ще си останат безсмъртни, понеже все още не са получили отговор. Костов е главният и почти единствен любовник на Трупа Десе, от дълги години се занимава с неговото балсамиране. Завота на недоверие Костов се нареди до БСП и ДПС, и по този начин, за първи път от 1990 година насам, значим български политик изряза и свали кожата на лицето си, и то наживо и без опойка. Дано поне някой се сети да го съхрани в Буркан с формалдехид за бъдещия музей на притворния български антикомунизъм. В пределно примитивната политика на прехода най-много е липсвало промисленото въздържание. Бойко Василев от панорама е най инквизираният човек, толкова години слуша политици. Какво си мислите за страна, в която кучетата безнаказано ръфат деца, а пък мъжете се осмеляват да стрелят единствено по котки? Известни са думите на великия Томас Джеферсън, един от първобащите на Америка, съпротивата срещутираните ръщотираните подчинения пред Бога. Но Соломон Паси предложи Либия на диктатора Кадафи да стане председател на Комисията по правата на човека на ООН. Да не би вече да е нужно всеки път да проверяваме какъв е срокът на годност на изреченото от Джефърсън. Някои дори и чомски го четат с Кришом, за да не ги заподозрят в излишна радикалност. А един истински коментатор се храни поне три пъти на ден, но не с дюнери, а с солидни дажби скептицизъм. Нашите телевизионни папагали няма да посмеят да се усъмнят дори в нещо очевидно несъстоятелно. Те са готови да поемат без подправки всяка политическа безкусица. Елементарни по своята същност събития отключват невероятна телевизионна бабривост. Колкото по-ясен е един случай, толкова по-разгорещен е шампионатът по. Празнословие. Нашенската суета е леко дърварска. Някои репортери, дори да са наясно, че от поредния им въпрос ще зависи дали слънцето завинаги ще залезе, пак ще попитат нещо банално или неуместно. Да укоряваш наркотичната напаст, като показваш по телевизията как някой сладко-сладко смърка кокаин, е все едно да се бориш с проституцията, като показваш на деца от началното училище порнофилми. Понякога ми се ще да затворя Карбовски в някаква клетка и да го показвам като най-откачения екземпляр в журналистиката ни. Нашите политици, дори състраданието, което поначало притежават в минимални количества, не знаят на къде да го насочат. Те могат да стоят в локва кръв на невинно прострелен човек и пак да играят фалшивия си театър на милозливост. Всеки случайник си мисли, че ще направи впечатление на публиката, ако израси някаква яростна глупост, ако с бяна на уста говори нещо си, като избягва всякакви доказателства. И това става под нос на водещи които след гневния изблик на случайника правят поредния си разговор с властник в рубриката «Газолизане». Тези хора имат атрактивността на фикус, неполиван отдавна отмърлява домакиня, но все ги канят тук и там. Трябва специално да се изследва ролята на софьорите на проваленото говорене. Ако комунизмат, извън всичко друго, в немалко своя проявление беше и една последователна праструванковщина, преходът е само една подмяна, грозна и обидна. Журналистиката достига дъното си, когато някой водещ каже, нямам представа, но знаете ли какво си мисля? Презрението ни отскача от този човек, сякаш е направен от пластмаса. Да си снаха на секретаря на ЦК на комунистите Пръмов като кунева, сетне придворна дама на Симон от Мадрид, накрая и комисар на европейските ценности, тази лазаня вече е наистина прекалено подправена. Но и това е приемливо за нашите нрави. Една от мрачните особености на превъплъщенеца е липсата на памет. Тия хора имат специалната дарба да живеят в състояние на постоянна анестезия. Ексцарят достави голямото удобство на подобни хора. Той се превърна за тях в оправданието за превъплъщението им, в буфера между истинската и фалшивата история, в отвърстието, през което се промушваш и ставаш друг, съвсем чистичък. За доста хора отечество е. Някаква измишлютина, отдавна изритана на някъде в името на гражданското общество. Тези хора пет пари не дават за страната си, понеже тя е някакво петно в друго по-голямо петно, неясно и амурфно, без характер, помер някакъв край-лъскавия двор на Европа. Хумусният пласт на българската политика е напълно изчерпан. Някакъв цар зарязва историята, за да стане премиер. Друг на натрапник, пък като Станишев, няма дори един смислен работен ден, преди да започне да насилва държавните дела. Сега пък на мода са я смени, добре надути с бездушие европейски кукли. Чувството за хумор на доста футболни коментатори вероятно е купено на някоя промоция в Лидъл. Новата журналистика е още по-позорна от унази, презряната, от тоталитарните години още по-страхлива, още по-несръчна в изпълнение на поръчките, Непрекъснато стъпва на пръсти. Тя е некрофилска, обладава мъртвите и немощните и не смее да гъкне срещу посилния. По-унизителната несвобода в медиите настъпи тъкмо в годините на прехода, когато някакви хора решиха, че има да лавера в телевизиите и започнаха да ги купуват, тъй както се купува кланица, например. И ги направиха кланици за свободното слово. Бойко написа кървавото си писмо до шефовете на централните медии, попита ги дали има случай да ги е притискал по някакъв начин. И всички любезно му отговориха – не, велики, никога, за нищо на света. И се отзоваха препарирани в хербария му там, където събира най-преданите си мушички. Ония, които от 20 години плещат каквото им падне, само си въобразяват, че са свободни. Не може да си свободен ако не се отърсиш от собствената си глупост. Президентът Обама гледа на живо как убиват Бен Ладен. Той сякаш искаше да вкуси от кръвта на престъпника. Край него единствено Хилари Клинтън бе погносена. Но тя побърза да се оправдае, че имала алергия, затова изглеждала така. Нашите политици с лекота се справят с големите въпроси на деня. В смисъл, че просто ги заобикалят. Те никога няма да схванат, че отминалия ден е всъщност част от бъдещето. Парламентарните декларации са само дежурен аксесуар, някаква мокра кърпичка за изтриване на лекета, която обаче е само разлива петното. Нашите политици се държат не като държавници, а като чиновници, които чакат обедната почивка, за да. Треснат табелата, затворено в лицето на историята. Невероятни типове с менталитет, който превръща голямата политика в кокошкарска работа. Сругът ни не можеш да детронираш успелия. За всяко нещо ние си научаваме урока по трудния начин. Когато си мисля за шербетчиите, журналистите наемници на властта, се сещам за една реплика на Сталин. Когато видял на екрана Михаил Гелувани, който играел неговата роля, той казал, «Не знаех, че съм толкова красив и толкова глупав». Сблъсъците между Слави и Бойко са мачле, което двамата играят с по един счупен крак. И сто пъти да кажеш на българските политици, че не политиката е телевизия, а телевизията е политика, те няма да го промеят. И оставиха телевизиите в ръцете на несмислени, но хитри хора. Някои хора са в състояние да се изплюят дори на собственото си лице. Как го правите, бре. Избори всем, никакви хора избират никакви. Някой от тях бяха кучия порано на Костов, сега пък са на Бъба. Най-голямото постижение на търговците в медиите, повечето от тях нямат дори една книга в домовете си е, че превърнаха телевизиите в пазарен буклук. Всяко нещо има начало и край. В отношението на Бойко към медиите личи, че той още не може да проумее това. Да не желаеш да те вземат за нещо друго, това е най-вожното условие, за да успееш в нашия занаят, а изобщо. В медиите охотно слагат маршалски звезди на най-случайни хора. Така глутницата непрекъснато се увеличава. Армия от сърдели, които вдигат врява без всякакъв смисъл и сетне ги няма. И все едно, че не са били. Фолк дивите поне си присаждат силикон в гърдите. На медийните маняции няма кой да им присади силиконов мозък. В днешните коварни индустриални футболни времена Бербатов изглежда като ненужна загадка за мнозина. До него руни като диво прасе, летящо срещу теб са затворени очи. Винаги сме помилостиви към местните бърборковци, които сънуват, че са световни звезди. Те не се уморяват да твърдят, че са успели навън, сякаш говорят за ходене по «навънка». Обаче днешната телевизионна рая е готова да ги слуша. Сърдели утвърждават сърдели. Някои политици дори лепенето на некролози, използват за собствената си суета. Малки хора върху огромни пьедестали. Газени лампи върху морски фар. Мнозина в политиката усилено лъскат собствения си паметник. Само в клетка стигри журналистът е в правото си да мрънка, иначе трябва да говори ясно и почтено. Жанрът на недомлъвките ще дорасипе за неятани. Подготвяте се добре, когато отивате при политици, които се представят за лечители. Иначе ще ви залъжат. Статистите около Бойко трябва да знаят, че той дори тенис на двойки играе сам. Симон отдавна живее в някакъв свой натъкмен сюжет за лично ползване, взет под аренда от историята. Героят на един известен Роман беше пожелал на надгробния му паметник да бъде написано: Де да знам. Както са тръгнали нещата, тези думи могат да бъдат и епитафията на журналистическия занаят. Поначало нямам голямо доверие на социолозите, освен на тия, които имат по съвместителство Голф и Грища. Това означава, че много добре са се справили с кантара на социологията. Понякога свободното съществуване на медиите зависи от някакви напълно одиозни хора, толкова безлични, че самите те никога и по никакъв повод не биха попаднали в полезрението на собствените си издания. Въодушевлението от анонимността им ги прави обаче особено стръвни, най-вече в уличните издания. Въодушевените мръсници Той така говори за времето, сякаш то е нещо мъртво. В медиите всичко е наред, всичко е като при Филип Крозон. Филип е 42-годишен французин, ръцете и краката му са ампутирани след токов удар. Скоро ще направи опит да преплува Ламанша. Нашите политици не умират с поглед, отправен в небето, а като муха в провиснала паяжина. В днешната политика всяко нещо бързо се превръща в изкопаемо. Плоделенчук един така нарече телевизиите. Друго подходящо заглавие би било. Магазин за еликсири и отрови. Еликсир за властта, отрова за слабите. Фезика на нашите политици липсва думата «Допускам». Един разумен човек често би прибягвал до нея. Политиците ни обаче са категорични, те не изживяват и нищожно съмнение по какъвто и да е повод, макар все пак да не отричат, че са човешки същества. Тази им категоричност ги превръща в нендерталци. От Европа се държат с нас като си идиоти. Но и ние много често го заслужаваме. Защото сякаш тук е измислена мафютската максима, че здравият разум е за баламите. Затова не сме в състояние да проумеем най-простото правило, че трябва да се спазват правилата. Репортерските души са увехтели преждевременно, затова съдбата на обикновените хора им е безинтересна. Не е лошо бойко да обучи една от каракаченските си овчарки да открива носителите на излишни лъскателства, за да ги уръфа на време. Истинските пиари не бива да извисяват безкрайно и единствено монумента на бъба, а да се погрижат и за простолюдието около него. Иначе накрая ще превърнат в грамотвот самия бойко. При повечето от нашите политици патриотизмът е лесно заменяема вещ. Липсва уважението към българската участ, за това покриват миналото с планини от Буклуци. А без връзка с миналото нищо не можеш да постигнеш. У нас всичко винаги започва от нулата, дори вече от двете нули. Винаги са сгушени в подножието на някакъв паметник, от който сетне се отричат. Тези, които вдигнаха паметника на Живков, първи го предадоха и станаха най-големите антикомунисти. Ужасно е това подслоняване в краката на силния и разсенето на глупости от тази поза. И винаги са гърбом към слабите. Българските перестройчици, опоненти на Живков, го ненавиждаха, но на колене. Бойко трябва да внимава, когато се нахвърля гневно върху репортерите, някой може да се парализира публично. Не си спомням български политик да е писал декларация в подкрепа на пенсионерските манифестации. Иначе са изоигащи с всеки гей. Висшите канибали на българската публичност никога не ни казват към какво се стремят, понеже желанията им са предимно егоистични. У нас повечето свободи носят със себе си и груби ограничения, и дори насилия. Няма нито един независим и сигурен в бъдещето си, водещ в частните телевизии. Те имат. Сигурността на цветарки и за това се държат като цветарки и тичат с гербери нагоре-надолу. Известен политик отговаря на баналния въпрос «Как сте?» Последния начин – все повече се доближавам до вътрешната си свобода. Невероятно! След толкова години търкаляне в политиката, най-после се дотътряж до вътрешната си свобода. Ето какви хора ни управляват, възсядат или си мислят, че го правят. Вътрешно несвободни хора ни дават свободи, ограничени хора се опитват да ни направят щастливи. А всъщност ни насилват, докато постигат някаква въображаема хармония в себе си. Фриволното говорене по важни теми не е само пенкилерство. То си е истински кич. Позициите на политиците странно се променят, като на просячетата край кръстовищата на столицата, които лесно минават от мазни цигански любезности до рогътни, ако ги отпратиш. За властта най-удобните хора в телевизиите са унези, на които и простото телевизионно ръкоделие им е непознато. Те са нещо като бълшевишките комисари след девети, които раздаваха шаяк и олио. Някои типове цял живот се домогват до телевизионната слава, без да схванат, че всъщност публиката никога не ги е вземала насериозно, че те са някакъв досаден тапет в поредното студио. Човек може да разбере нещо на сила, но нищо не може да чувства на сила. Никога български министри не са обичали толкова своя премьер, колкото днешните обичат Бойко. Не е ясно защо още не са издали книгата «Аз обичам Бойко повече от теб». Нашите политици никога не виждат по-далеч от носи, техния деви се, да живее днешния ден. Те изобщо не знаят смисъла на думата «Бъдеще», тя само формално присъства в речника им. Това е нашата карма, свинарите винаги вземат връх. Големите приказки за модерно правосъдие или борба с корупцията са най-лесни. Те искат енергия, колкото за една прозявка. Веднъж Андрю Клаван бе казал нещо ужасно унизително. Дори Божията ръка, протегнала се до кълта, не в състояние да извиси журналистическия занаят. Работите на ББ изглежда наистина навървят на добре, щом ми Андрей Райчев започна да му кади Танян. Сега остава Бойко да го вземе за съветник и ще стане ясно, че му стават 12 месеца. У нас не неприлично да продаваш социологически данни, а сетне да си направиш голф игрище. Пеш Радка пиратка из пловдивските дискотеки, дамите търсят някакъв дудук и споторите ти, значи си готов да те опакуват като телевизионен водещ. И тогава може спокойно да споделиш, че всяка маймуна става за телевизионен водещ. Така става понякога, изглежда безокорно негоден, а пък се оказва човек с характер. Бойко е буквално навсякъде в медиите. И често участието му в телевизионни предавания е като платен репортаж. Цената на истината не е клозет, а телевизионно предаване. Лъчезар Иванов – личният балама на Бойко. Нашите политици проявяват характер само на думи. Българският социолог е цар на преструвките. От 20 години новите идиоти се натрапват по всякакъв повод, тъй както поначало са изникнали от нищото. Те са потирани от най-вожното усета за стойностите на изминалото време. Не искат да имат заманедаване с него, понеже това ще ги наскърби, ще се видят в действителния си нищожен ръст. Мълчовците на днешния ни живот Върви право напред, независимо от личните загуби. Това не се получава обаче, когато си в обятията на един премьер. Днес хората от нашия занаят се раждат на колене и по очи свършват кариерата си. Полемиката е смъртоносно поразена. Навремето тя бе недостъпна изкуство, там палета не се допускаха. Днес вече не е така. Заради това тя се превърнала в поле на човешки жертвоприношения. Понякога прости изречения тежат на някои водещи като окови от затвор за особено опасни престъпници. Историята на българския преход изобилства с открития. Всяка нова чета политици са колумбовци, които все откриват някакви Америки. Българската история сякаш се пише със симпатично мастило. Решаваш да видиш какво е било порано, отгръщаш назад страниците на посоки, а те са празни, трябва да се взираш в бели листа. Написаното е отлетяло си съхването на мастилото. Не е човек да раси името си, където му падне. Няма мълчи за истинския български живот, а той вече е ужасен. И е живян от неизменно добри, почтени и кротки хора. Виновни единствено за това, че допускат да бъдат анимализирани до краем предел. Пластичните хирурзи започнаха да се появяват по рекламни билбордове. В резултат силиконовите цици масово започнаха да се пукат. Повечето от българските разследващи журналисти са. Преки потомци на барон Нюхаузен. Имаше времена, когато някой бяха готови да извезат янето храброзиналпаст Зинал паст върху знамето на разследващата журналистика. Земеделският министър Найденов толкова се е втренчил в кебапчетата, че отдавна е забравил за скандалните заменки на провинциални пощинации с крайморски земи. На неговото знаме пък трябва да бъде извезано едно кебабче. Такива са тия хора, готови са най-много да реабилитират кебапчетата от миналото, но не истински стойностните неща. 20 години всевъзможни пошилки и накрая реабилитация на социалистическото кебабче. Да се готви тюфтето. Вече не можеш да се разминеш в навалицата от тежки комплексари а публичното говорене е отдавено от вътрешните недоимъци на въпросните несретници. Има репортерчета, които особено усърдно се чекнат край темите от миналото, шпагатчета насам натам, милите балеринки. Иначе имат фасон да играят партийния секретар в продължението на Хайка за вълци, примерно. Светослав Иванов от BTV е напълно подходящ. Веднъж ни съобщиха, че най-после въпросът с охраната на галерията за чуждестранно изкуство бил решен. И тази дреболия се представя дори за по-важно от факта, че някой на времето е създал галерията с нейната великолепна колекция. Според подобни репортажи шпагата, пазвантите се оказват по-важни от самата галерия. Но да сме благодарни, все още не ни казват, че Вежди е нарисувал картините, изложени там. Оценката на миналото е оставена в ръцете на хора, които имат комплекси от кореком на осъществените им на времето мечти за дънки или дъвки не им дават мирай до сега, десетилетия по-късно. Ако се преместят вън от бъкълските си мечтания, ще рухнат всичките им тези за миналото. Затова продължават да трият суполи във витрините на митичния кореком. Тези хора живеят единствено в настоящето, в някакво кеш-энд-кери вземай онова, което ти отърва и бягай. Бъдещето изобщо не ги занимава, а миналото е кошмарът за тях, о, бедни гаврошовци. Изглежда, нищо у нас вече не може да бъде направено, ако не бъде наблюдавано извънредно внимателно. Нашият девиз трябва да бъде «Пика и покажи», както в Америка наричат извънбълничната терапия, при която веднъж месечно се изследва урината на обвиняемия за. Опотреба на наркотици защо пък Шкумбата да не стане дипломат, след като американският посланик Уорлик иска да стане като Шкумбата? Въпросът какво ще прави Шкумбата в Чикаго е излишен. Ще разказва вицове за Бойко. Това не означава автоматично, че и Уорлик разказва вицове, поне не винаги. Най-сетне имаме симетрия в българо-американските дипломатически отношения. Разменяме разказвач на вицове срещу човек, който иска да стане актьор в сериала на BTV. Стъклен дом. Не толкова отдавна си разменяхме кадрови военни срещу кадрови Гейове. Напредъкът е очевиден. Няма нищо странно в това, че държавата ще разговаря с народниците ни от Чикаго свицове. Изтокашния народ политиците също от години общуват свицове. В момента няма и половин телевизионен водещ, който да задава истински важните въпроси. Телешките езици са заети с друго. Американският посланик е много щастлив в телевизионните си изяви в смисъл, че попада все на водещи, направени от конфитюра от рози. Този свят няма да е достатъчно спокойно място, ако дипломацията се превърне в шоу. След актюрските приключения на американския посланик, може би следва да очакваме руският посланик да влезе в Big Brother. Преди време стана ясно, че дори част от държавната граница, декара крайбълчик е продадена за някаква дребна сума в компенсаторки. Веднъж Стефан Стамболов беше казал, че не сме народ за сенатори. Какво ли би казал сега за народ, поднос на който продават държавните му граници? Политиците се оказаха по големите балами в търговията с медии. Затваряха се очите, правеха услуги, търкайки гръб в зида на затвора и ето ги сега, на опашка пред телевизиите, протегнали омолително ръчичка за милостиня. Днешният телевизионен занаят не е кой знае колко по-различен от сервитюрския. Телевизиите усърдно повтарят предаванията си през лятото, сяка се надяват, че след две-три повторения те ще станат попоносими за зрителите. Или посмислени. Той е мечка в заешка кожа. За 20 години мнозина си създадоха здрав инстинкт да защитават и да се възтургват от кръците. Сервилни услужливци. Чиновническата мисъл днес вече е по от лавата на отдавна мъртъв вулкан. Остави гостите си студиото сами да се набият на кол. В. колкото? Толкова Джак Никълсън измиваше ръцете си най-напред с един сапун, изхвърляше го в кощето и вече спокойно си миеше истински ръцете с друг сапун. Това са повечето блогове в интернет и схвърленият сапун. В един филм се чу, че героят носи китка на гривната си. Трудно се преживява телевизия, в която гривната носи ръка. Политиците трябва да се научат и да мълчат. Тък му ще дават от време на време възможност на репортерите да осъзнават глупостта си. Днешните дипломати ги калибруват в някаква работилница за продукти с кратък срок на действие. Този социолог можел да говори истината. Някои идиоти ще ни направят и русофили, ако продължават да се напиват от Кока-Кола. Ако има нещо обезпокоително за руските интереси, Руменовчаров е готов да седи на първия ред на парламента с нахлупена ушанка. Някои типове, които са омръзнали до смърт на публиката, непрекъснато захранват проваленото говорене. Дежурни словоблудци, които дъвчат думите като уния африканци, които най-напред смилат хапката Урис преди да предложат на госта си. С измислените си историите пращат истината до животно в затвора на забравата. Повече от 20 години след, промяната през 1989 година, историята е стъкмявана от отлумъци, всички без изключение мистифицирани до краен предел. Няма да откриете дори един единствен български политик, който да чувства някакво огризение, разумът има устроен така, че не калкулира изобщо грешките. От години наблюдаваме как в реката на Забравата отплуват хартиени войници. Също и предавания. Сякаш правени от нещо безплътно, от някакъв телевизионен фраун. Повечето днешни, звезди обитават собствени въображаеми музеи на славата, в които никой след няколко години няма да иска да влиза. Майсторството в телевизионния занаят е и в това да устояваш на някои изкушения, които изглеждат неустоими. Някои използват, както си искат, името на госпожа Истина. Как издържа телевизията на нашествието на неизброимите пълчища от налъми? Често трябва да се задоволим само със словесните оригвания на водещия. Аз имам права, рече пред камерата една женица, включително и правото да не ме унижават. Търсят умните хора, когато искат да поправят фасона на държавата, но когато рушат фундамента, не им трябват. Малцина запазват някакво уважение към собствената си логика. Излишните телевизионни думи не са малък буклук. Трябва бързо да се построи някакъв специален завод и за тяхното преработване. Срещу говоренето на Едро има едно спасение – разчленяването и уточняването на всяка подробност. Към шиката в ръцете ти, върти политическите помпали, докато ги извадиш от равновесие. Български политолог уж трябва да анализира някакви медийни спекулации, а всъщност такмо той ги създава. Хартиени демократи. Който не е виждал погледа на Христофор Събев през 90-та година, изобщо не знае как и с какво бе замесен преходът. Царете на Словесния холокост. Един от тях, Соломон Паси, опорито увеличава антибългарските си бисери. Наскоро каза, българите са андрешковци, понеже настояват да се отворят отново трети и четвърти блок на атомната централа. Горбачов ни е нужен още дълго. За да ни напомня как не бива да се прави промяна. Първанов трябва да прати съветниците си три месеца да продават балони на женския пазар. Външният министр Младенов често се оправдава, че бил зле разбран. Ако човек не може да изрази една семпла идея по разбираем начин, то би трябвало да е портиер външно, а не първи дипломат. Дипломацията, но истинската, е преди всичко изкуството да владеш езика си, да движиш напред или да отстояваш каузи дори само с езикови оценки. Това е попрището, в което думата «Боклук може да бъде използвана само от някой случайник», прекалил в късни доби спрестоял Маврут в резиденцията на чужд посланик. Само като се сетя колко мехура придобиха значимост през годините на голямата агония заради социологически упражнения и шигички, Мислеща отново да сложат социолозите напряко подчинение, сега към. Политбюро на ЦК на Герб Свободата идва малко прекалена за доста от тях. Симеон има навика да представи историята като своя близка родственица, макар и леко сенилна. Но всъщност се отнася към нея както към пантофите от НДСВ, които се разбягаха от партията му като от чума. Царят вече не смее да си подаде нос извън двореца. Смята, че когато се заврес с някой водещ в някакъв килер въврана, това ще го направи позначим. значим. Смелост от килера По време на петъчния парламентарен контрол всеки, застанал зад трибуната, изглежда на екрана като болен от едра шарка. Това вероятно е отмъщението на операторите за скуката, на която са подложени. В тоталитарните години имаше и хора, преборили с дъвкателната система на социализма. Колко политици могат да кажат днес, че историята няма да умре? В българския преход точката винаги е заменена от многоточие. В сравнение с обикновените хора, доста политици изглеждат като замразени бройлери. Никой вече не иска край себе си хора, които си въобразяват, че яздят истината. Някои водещи са почтенските гълъби на малвата и сеплетнята. Каквото и да се случва пред теб студиото, Каквато и да е история, и ти си в нея, и на теб може да ти се случи. На някои хора единствено екранът дава усещането, че изобщо са живи. Иначе са достолепни толкова, колкото е достолепна лашната шума. Понеже си чистосърдечен наивник, не подозираш дори от какъв тор са направени днешните келеши. Много често румънците са невиновни. Какви румънци, Боже! Търси българин зад гърба на всеки румънец и ще прогледнеш. Трябваха им 20 години, за да станат демократи, и все не успяваха, и все се спъваха в някой пробит долар. Телевизиите днес с лекота замесват най неподходящите хора във важни дебати. В сандвича от медийни измамници истината не може да оцелее дълго. Словесните пируети на Бойко са забележителни. Обаче той трябва да издаде окръжно, че пируетите са позволени единствено за вожда, а не и за реята от герб. Публиката очаква с нетърпение лъфовете му, те му вършат повече работа от 10 Дянковци, взети заедно. Привидните журналисти. Един нарича възможно най-безплътният лидер на опозицията харизматичен, а сет не се оказва, че е търсил съдействието му за избора на кмет на Пловдив срещу медийна подкрепа. Харизматичният лидер сам си призна за схемата. От ръководството на телевизията обаче казаха, че не четат вестници. Човекът глас е добре казано в смисъл, че всички ние, останалите, не е нужно да доказваме, че издаваме звуци. Телевизията отдавна не е катедралата на публичността. Тя дори не е и като някоя сръбска църквица, изтърбушена от косоварите. Това вече не е трибуната, която може да те възроди от нищото и заброени минути да те направи любимец, в когото тълпата да се облещи. Мечтите бяха едно, а да живееш в задния двор на красивите и лъжовни думи нещо съвсем различно. Екранът започна да прелива от лисуни и същество не толкова хитро, колкото коварно, емелез между лисица и чакъл, смълталчност и веролумство. Лисунат отвлича предварително опоени кокошчици, напълно замаяни, те го гледат покорно и доброволно се отдават на кулинарните му пиршества. Нещо като местния електорат. Понякога сякаш имаме работа с тръмваен джепчия, а не с високопоставен държавен служител. Думите сякаш не са от особено значение в днешната телевизия. Всичко е игра. Политиката също трябва да бъде схваната като игра, като надговаряне. Телевизиите често получават награди от различни министерства и ведомства за добре свършена работа. Ако бяха четвърта власт, нямаше да получават подобна милостиня. Обикновено БНТ залага на сигурното, което много често означава на нищото. Ако съдим по студийната публика на някои предавания, ще излезе, че бабите у нас са много загрижени за метросексуалните и че е много важно да се махат космите от дупето. Като си помисли човек за днешна България, това си е наистина така. Каквото и да се случи, телевизиите врякат ден на третия гласът им изстанява, и те се захващат със следващия скандал. Властта знае, че те страдат от сериозна амнезия. Забравят какво са дрънкали преди пет или дори една година и се унасят в поредния си сън. В крайна сметка, усилията им се оказват само една голяма кръпка върху картината, рисувана уверено и спокойно от политическата класа. Често шумът на фалшивите, изкуствени ръкопляскания, които някои използват в предаванията си, заглушават глас на разума им. Все повече хора от нашия занаят ще умират кротко в креватите. Когато след бушевишката. Революция моряците влизат всемолни, първата им работа е да използват безценните древни китайски вази за туалетни. За да покажат, че има някаква промяна. След 1989 година новите булшевики постъпиха по същия начин с миналото ни. Телевизионните реклами ни карат да мечтаем като идиоти. Някои хора, които нищо не правят, без да са сигурни, че ще приберат поредния милион, сухота стават в ранни зори, за да продават по телевизията безплатно измислиците си. Защо? Прекалените старания в телевизията винаги изглеждат подозрителни. Лили има някаква специална договорка с времето. Някои бъркат големия живот със септична яма. Докато го интервюират, царят може да приспи дори боа, за другите форми на елементарен живот да не говорим. А бойко с удивителна лекота намира отговор на всеки, дори незададен въпрос. Дъщерята на новоизбран кмет на селото излязла на стълбите и се провикнала, пак ви пребахме. Татко спечели. Мълчанието на царя е оглушително. Над зел 4521 декара гора, засадена по известния швейцарски метод Брюиле, с който се създава естествена екосистема. Там човешки крак не може да стъпи. Но мадридският рандафор все пак успял да се навре. Някои специални служби използват тишината като средство за изтезание. Мълци знаят, че абсолютната тишина е непоносима за човешкото ухо. Тя се създава при специални условия. Край нас никога не е стерилно тихо. Мълчанието на царя е като тази тишина. Това е развръщаване на обществото с мълчание. 4-5-2-1-декара са дребна работа. Внимавайте да не отмъкне герба. При повечето телевизионни герои боравенето с думи е като цепенето на дърва. Ако Едвин Сугарев беше американец и беше написал книга, че мощният главен прокурора-убиец, вече отдавна щеше да е в затвора и да прави в банята поетични рецитали пред интелектуално надарени негри. Един водещ веднъж рече, не анализирайте въпросите ми. Това е много важна фраза, тя означава, че в повечето телевизионни интервюта на участва мозъкът. Няма защо да анализираш, за да схванеш въпроса, понеже в него и няма нищо за схващане. И такъв ще бъде и отговорът. Американският посланик Джон Байерли сади фиданки по телевизията. Президентът се занимава и е други фиданки, също по телевизията в един конкурс за стъжанти съветници, дори лично. Присъства на препитването. А царят, о, царят, празнува 7 години от 6 април 2001 година. По много оригинален начин. С сто малко известни снимки, събрал ги някакъв богослов, все още монархист. Така правеха на времето фотоалбуми за бригада Чавдар. Абсолютен ранен сот същите похвати, същите плоски хитрости, същото презрение към инстинктите на масите. Празно ръкомахане. Въобще с приватизатори. Биг Брадър върши чудесна работа, например, стана ясно, че фолк съществата не извършват никаква мозъчна дейност. И въпреки това могат да съществуват. Това е истинско чудо. Хора като Костов сякаш се раждат отново всеки ден, а на следващата заран всичко започва от начало. Мълчиш за важното, а дрънкаш неспирно за маловажното. Обаче разговорът за теб винаги ще опира до онзи проклет долар, платен за кремиковци. И политиката му струва един пробит долар. Историята сякаш се преместила някъде другаде, скрила се от тук и от нас. От нашите лигавения и безобразия. От нашите преструвки и марсувания с фактите. Коя история ще издържи такива преструванковци, това е невъзможно. Днес няма водещи, от които да се боят, с чието мнение да се съобразяват, понеже е известно, че мнението им лесно се променя или пазарува. Трябва да има страст в този занаят, не само коткодякане. На Навремето Кенет Кларк беше написал за катедралата в Шартер. Но гледайки цялото това великолепие, аз се съмнявам, че тук се е родила и една единствена простичка човешка мисъл. Сякаш е казано за днешната телевизия. Думите по телевизията вече са нищо, те изчезват още преди звуците, които произвеждат. В техния език няма истински въпроси, а само проувеличения, възклицания, скимтене, понякога и белобаул като това, което издават електронните песове, от които никой не се плаши. Всичко е затрупано от възклицания, а когато трябва да говорят, те мълчат. Бареков така лига бойко, че той след всяко интервю бърза да си вземе душ. Били лъжеца, добили лъжеца. Дачков беше третия тестис на Костов, сетне ста на негов враг, а сега е прислужник на ченгето Алексей, което се държи като мутра. Рентиери на отвратителното приспособяване. Дори сам да отреже езика си, Костов трябва да даде и още едно, допълнително доказателство, че няма да използва подставени лица. За саморазправа с партньорите си, което му доставя най-голямо удоволствие. Водещите понякога са си чисто и просто дни попивателни. Политиката често е поприще за шутове. Соломон Паси също може да бъде видян в тази роля. Дори само заради абсурдното му самопредлагане за шеф на НАТО. Виж се отстрани как ядеш лъжата. Нито една телевизия не може да спечели дело за оклеветяване в съда, до такава степен се извисила словесната им разпасаност. След всяка акция на прокуратурата, някой престъпник се приближава изотзад, за да й пререже гърлото. И ножа му осигурява някое телевизионно предаване. Всичко е наобратно. Политиката, на която отдавна виси етикет за преоценена стока, много често се представя като някаква игра. От играта на и обикновена, вип-брадър, например, пък се прави политика. Онова, което изнасили прехода, е граченето на ренегатите деца на активни борци, някой от тях до лактите в кръв, на межитурки от отделите в цК, на руски довереници и пара безподобни клетници. Като някакви катерички са, които неуморно трият лицата си, дано да измият следите на онзи режим от нежните ласки до привилегиите. Тия типове са недостойни и за родителите си, те се държат гнусно с тях, понеже ги обругават непрекъснато. Бъхте ли горките за идеала си, пък децата им, използвачи на същия този идеал, сега го изнасилват. Той иска да си мислим, че сверява часовника на Господ. Антикомунизмът им вече е на повикване. Овце, наметнати с изкуствена тигрова кожа. Истинската дълновидност изисква да гледаш и назад. Все повече хора в телевизията се присъединяват към отбора на незнаещите. За тях правилата, доколкото съществуват, са направени от Памук. Той е подходящ заводещ на американско шоу, в което животните разказват какво мислят за хората. Очерта се цял медиен отрасъл «Масажи за бойко». Севинската маса за пехливани е най-подходящото козметично средство за българските политически нрави. Намираме се в сумрака на нашето несъстояло се състрадание. Царят твърдеше, че народът трябва да си смени чипа. Новият Иван Хаджийски от Чифлика Врана. В журналистиката трябва да живееш с известна отговорност за героите си. Дърпай ги за охото, все нещо може да се получи. За да градиш телевизионното слово, трябва да имаш таланта. Да чуваш назад всяко, даже незначително събитие, дори още преди да се е зародил. Сега чуват единствено собствените си куркащи черва. Гладът ражда безплътното слово. Премереност и съмнение в себе си. Яж си непрекъснато черния дроб. Нашият занаят е занаят на разсъдъчността, дори на резигнацията. Като ги гледам как се хилят за всичко, разбирам, че са сбъркали църквата. Не се усеща никаква емоционална умора от онова, което става край тях. Сякаш съществуват на кредит за наята и балунът, който надуват, рано или късно се пука. В безплътния език спокойно се прокрадват измишлетини, например, че любознателността на българина до 1989 година била мит. Българина вече го имат за дюдерия, която без ограничения използват за измислените си тези. Ноктите на чуждия успех гризат душата му. Има една групичка, която усърдно пощи драгливата кожа на държавна сигурност. Клуб Бълхите, все деца на активни борци, дребни злодеи от коридорите на ЦК или на строители на паметници на Живков, както и някои плашливи лумпен пролетарии на публичността. И тък му с усилията на тия типове непрекъснато и до втръсване се говори за десе. Кой има интерес този мъртвец да се връща и да се връща, и да се натрапва, и да се проувеличава ролята му? Отговорът е много лесен. Бълхите, които искат да направят по над гробието му. Новата журналистика, непрекъснати усилия да се пъхнеш в отробата на удобното. Вчера си ритъл бурето под краката на съдения, днес правиш изкуствено дишане на трупа. Преходата, едно маниче се опитва да опикае напукания грозен монумент на социализма. Ясно е, че повече от десетилетия министър на културата е Мит Колайнера. Обаче, кой го назначи за такъв? Костов беше казал, че до 90-та година в България не е имало култура. Сетнейничарите му отделиха един-двама, светци и обругаха всичко станало, докато лакомо преживяха от артълната заренегати. Борбата с Чалгата никога няма да бъде спечелена, понеже се води от друг вид Чалгаджии. Чалгаджии с папионки. У нас съчиненият успех се оказва поизгоден за продажба от реалния. Шмугването е глаголът на прехода. Невървенето в права линия, не дори криволиченето, а шмугването. Шмугловците на прехода. Българското милосърдие е статистка с пишни форми в непрекъснато дописвано фалшиво представление. Мнозина не могат да проумеят, че и в една брутална, воняща развалина също има човек. Не поглеждай никога под масата на водещия. И ракета да удари сградата на Сем, там няма да се събудят. Вече не са ни достатъчни на тръпчивите медийни паради на разни хъмстери, които ни вменяват вината, че не сме се събудили наобратно като тях. Очаквам всеки момент указ, че от българския език се изхвърлят окончателно думите педеръст, еманов и Пъра. Който ги употребява обесване. Хора като Георги Лозанов се навряха в очите на публиката, преследвайки сянката на собствените си папионки. Когато четеш като Милен Светков по телевизията Клюки от масовите вестници, заслужаваш да бъдеш наричан Емиленка. Миленка. Не върви в един луксозен дом да пишеш по стените графити от педерастки да си. Думите не бива да жигосват като с киселина. Сякаш започваме да се превръщаме в ирландци, за себе сите казват, че най-голямото им предимство е, че не винаги им е нужно да виждат смисъла на нещата. Ние не сме европейци, а европейци. Нямам желание дори да го обяснявам. На телевизията са удобни хора, които са денонощен магазин за банални отговори, за съждения. В годините преди промяната имаше един боен отряд от черносотници, готови да освежат всяка мухлясала партийна теза, да ударят една-две четки розова боя или да здъвчат всеки, който е кривнал в страни. Днешните лапацала, като Лозанов, са пъргави като змиорки и с лекота са готови да обожествят дори един крак този на бойко. Икономическите анализатори изричат каквото им скимне, все едно, че си говорят със съседър и боловец. Ано с анализатори. Могъщият реституционен апетит на Симон е сравним единствено със също. Толкова могъщото му безразличие към околните. Свободата е нещо важно за мнозина. Но какво точно се случва след това, не особено? Преувеличенията сякаш са единственото му конституционно право. Нашите бизнесмени са готови да се прегърнат във всеки момент с доскорошните си врагове. Дори и Лука Брази, екзекуторът на кръсника, да срещу тях ще наслюнчат бузите му. Важното е да се оцелява. За българина бившият шеф винаги е разбойник, новият никога. Той е господин власт от нищото. Утре няма да ви има. Внимавайте какви думи расите по пътя. Маглевостта е удобната дреха на думите. Половинчатоста също. И винаги се намира поредният войор от градината на телевизиите, поредният кълвач от това мъртвило, да изчука нататък по телеграфа на скверното поредната измишлотина. Идеологическите коварства ни превърнаха в доверчиви джуджета. Приспособи се не към околните, а към себе си. Телевизиите са потирани от интерес към истински скандалното, това всъщност е най-срамната им тайна. Винаги, когато става дума за съветниците в българската политика, се сещам за онази песен «Живеем в огромна локва». Откъде ги намират тия типове, качествата на които се изчерпват с тяхната анонимност? Жалките разпотиновци на несретната ни политика. Красиви момченца. Които са по-подходящи за нощни клубове, отколкото за коридорите на властта. Хитръци, при които очността за скрита власт е патологична. И сет се стопяват в мъглата. Най-отвратителното престъпление, което бе извършено през годините на прехода, е, че научиха обществото да се примирява е незаконното, да го счита за неотменна част от проклетото българско битие. По-добре да им позволи веднага да му направят един истински паметник от бронз в цял ръст и да го сложат на централния площад в банкия. После може да го взриви и да ги откаже веднъж за винаги. Сега те му го правят всеки ден, те са нахални като конски мухи, непрекъснато го разпъват на кръста с угодничеството си. От това на край себе си Бойко ще има толкова полза, колкото ще пострада доган от събарянето на нещастното му барбекю. Все едно някой да е сериен изнасилван, а ти да го съдиш, че си е направил пирсинг на половия член. Така всяка вечер по телевизията ни засипват с позиви кой какъв пирсинг си бил. Направил! Колкото е понижава да лаверата, толкова по-голям шум се вдига. Клакьорите на Бойко го виждат като хлапък от Бруклин, който троши прозорците на богаташите, нищо повече. Нормалният език започва да изглежда неясен. Потресаваща е новата природа на телевизиите, езикът на блюдолистците там е толкова натръпчив, че всеки, който не принадлежи към фабриката за политура, към медийната ваксаджийница, изглежда неясен. И той си жигуса на челото буквите ББ, неславните наши буквички, като мнозина други подмазвачи. Когато Цветанка каже за пореден път, аз мисля, макар че не разбирам, ми се приисква да се приеме закон срещу мисленето. Някои непрекъснато парадират със синтетичната си добродетелност. Една английска поговорка казва всичко за нашия занаят. Ако желанията бяха коне, и просеците ще да яздят. Повечето днешни демократи са трайно опоени екскомуниги. Колективният антидепресант всяка неделя показваше ресурса на народа срещу този на партийната номенклатура, както и превъзходството на интелигенцията. А днес един идиот казва: Ние, Българският народ, трябва да се представим добре пред Мадона. Браво! Представайте си се добре пред Мадона. Любимият израз на днешните продуценти – това се клёпа. Библията им се състои от думите – клёпане, клюпачка, копанка. Канибалите от Южния Тихи океан говорили за хората като за дълго свинско. Тия гледат по същия начин на публиката си. Мнозина от водещите преминават от млечни зъби направо на пластмасови. Сякаш му монтират друга глава, също те и и го пращат да води някакво шоу. И онзи се съгласява. Сетне му завият някакви крачета и започва да танцува. Лили се държи, сякаш е чилийският диктатор Пиночът не Как може непрекъснато да воиваш с някого, като при това се успокояваш, че другите са нещастни? Да търсиш враг във всеки, това ли е лакомството на твоя живот? Когато разговарят с Лили, водещите трябва да им се забрани тъпият въпрос – как толкова години оцелявате, какво мислите за враговете си, за да не попаднат под пръските на Ниягарски водопад от упреци? И говори превзето, с направено от плексиглас език. Някои ходеха край смъртното легло на Емил Димитров, само за да се уверят, че си отива и вече няма да има скогода. Делят славата. Истинската чувствителност е забранена за репортерите, сякаш това е клауза от договорите им. Не гледайте предаване, което е озаглавено с думата «Истина». У нас всяка поредна истина живее 30 минути, какво се случва след това няма никакво значение. В нашия занят, обаче едно от най-ценните неща е въртенето на педалите в обратна посока, върни се назад и чопли, докато потече кръв от историята. Какво да правиш, когато имаш на среща си един мазен език, поддут от прияждане? Алешковски има една фраза, която сякаш се отнася за повечето телевизионни водещи. И не се сили да биеш рекорда на троен скок на височина. Ах, демократчета милички, ах, вие свободни пеперутки. Заменеشتните им има един сигурен лек да се върнат назад в годините и да видят дали могат да извадят дори едно единствено интервю. Надхвърлило клозетните нужди на времето. Колко страдания съм причинил на тази рушава душа с папионка? Не се занимавай с цацата. Воювай с уния, които са по-силни от теб. Стреми се в кариерата си да получиш поне една правителствена декларация, написана нарочно срещу теб. Няма да ти се случи, но ти се старай. Нищо сериозно не се случва по телевизиите. Дори крак да се отрежат в ефир и той ще се окаже дървен. Не се занимава и с фуфлеци. Думата фуфлек я знаем от хайтов. Означава кучешко сухо лайно, което се държи само на космите, но всъщност няма в него никаква материя. Да не говорим, че вече на нищо не мирише, те не е вече лайно като лайно. Един водещ не бива да си въобразява, че светът започва с появата му. Гледах концерта на Сезария Евора. Тази дребничка възрастна дама пябосонуга, но притежаваше царствени маниери. Жестовете и сякаш довършваха движение, започнато преди десетилетия. В телевизията би трябвало да същото. Когато правиш нещо, не бива да смяташ, че всички зрители са болни от Алцхаймер и всеки ден се запознават наново с близките си. Всички довършват нече движение... Нечия интервю и пара. Веднъж един сърбин каза следното. Вие, българите, като народ трябва да обичате повече себе си, знаменито. Може да се опита някой ден и това. Той се е приятил в невъздържеността. Обявяването е любимото изтъпление на днешните телевизионни храбреци, да изкрещиш с пълно гърло някакво. Разпореждане по фактите, без дори да ги познаваш, о, каква сладост е това. Царят веднъж рече в един вестник, изразът «Консумирам власт просто ме ужасява». Консумирането на властта го ужасявало. Ах ти, ужасено величество! Неизбежно е заради преживения ужас да припомня как го обласка преди няколко месеца един социолог. Нарече го един от най-смислените политици. Какъвто българският народ не заслужава. Защо ги забравяте тия неща? Всичко у нас е на думи, всичко е на с преструвки. За това и не ни вярват, и поначало не са ни вярвали. Всичко свършва с бутафорните, провинциални мърлевщини и трабанта на Соломон, сапунената опера с кандидатстването му за генерален секретар на НАТО и пърът развод ми дай, вземи си наклонена черта върни ми трабанта, каква велика метафора се получи във времето. Повечето от днешните телевизионни герои са съучастници в лъжите и притворствата на политиците, които приемат охотно. Повторението на интервютата им ще бъде техният некролог. След тях истината остава разхвърляна тук и там, в отделни, самотни факти върху някаква сюрреалистична картина, нарисувана с кръвта на времето. Техните умствени гърчове ви затрудняват колкото едно хубаво протягане. Тези водещи са просто едни кречетала, които имат таланта безгрешно да предусещат какъв въпрос се очаква от тях добре сръсан, Напудрен, никакви ръбове, не може да предизвика никакви затруднения за храносмилането на госта. Политиците си падат по тия кречетала, те са им удобни, гледат на визитите си при тях като на благотворителни акции, нещо като подкрепа за музея на телевизионното бездарие. Накрая Бойко ще поиска да разговаря сам със себе си и ще бъде прав. Той постепенно разбира, че когато обласкаван нежно от медийните си теляци, това противоречи на природата му, а нерядко и го злепоставя. Не ударил никого до сега с букет гербери по главата, но и това ще се случи. Всичко се променя, през годините човек разпилява дори някои от най-ценните си чаркове. Има и подръка въпрос, заради който може и да те зашлевят, това е много важно в нашия занаят. Никога не изричай думата «Аз на черта, аз, аз, аз, ох, аз наклонена черта» Тя е най-забранената в нашия занаят. И в никакъв случай не казвай, че говориш в името на истината, тогава изобщо няма да стигнеш до нея, а... Гостът ти само ще те погледне със съжаление. Когато си в нокдаун, най важното е да го съзнаваш. Опитай се да свършиш някаква работа и за историята, не само за себе си, токовиш след време и историята те погалила. Райчев и Стойчев са важни фактори от Института за изучаване на Саламурата, в която кисне преходът. Бойко позволява на Бареков да се снима прав до него, а и да го прегръща като компенсация за лакейските въпроси, които му задава. Да хвърляш умрели плъхове по телевизионната публика вече е любимо занимание за мнозина. Тия типове излъчват невинност, но нямат никакви огризения пред истината, колкото има някое кученце, което е намокрило обувката ти. Свободата е и въображение, преди всичко за нейните последици. В медиите на прехода винаги е имало дефицит на подобно въображение. И това е неизбежно, след като от доста време на сам умните хора бяха обявени за главната опасност за тези медии. Всички пишем едно и също изречение. Въпросът е къде буквите ще останат за дълго и къде ще избледнеят почти незабавно. Писателят Господинов от край време е отговорник за тълкуването на безразсъдствата на социализма. Това е проява на голяма храброст. Веднъж обаче го питаха какво мисли за построените в неговия роден край генерал Тошево американски бази. Не отговарям за американските бази, отвърна г, г истински смел отговор. Ролята на репортера – да открие нещо, което да проблесне като сребърно петаче в кална локва. Как се живее без сърце? Общото незнание също са катява. Лицето на прехода. Натруфена красавица, тластините изкрити от докторе Милови и опаковани в бандажи на Долчи и Гъбана, краката ти стегнати в менгеметата на фраталиросите и слушай, ма, станат ли ти кръченцата от 40 номер на 36, готова си. И, да, душата ти е пресована колкото една суха фурма и хоп, преходът е завършил. Манекенката от гипс. Кой е, в крайна сметка, газдув на сегашния преход, онзи покорени до ней да сънлив изпълнител на убийците от поръншния преход? Ние чухме звука от рушенето на кости в лагерите край Ловеч с 28 годишно закъснение, това беше нещо ужасно. Но все сподобно подобно закъснение ли ще се движим във времето? Кога ще чуем звуците на днешната гония? При закриването на лагерите в тях е имало няколко хиляди души. В. Днешните гетайи около тях връщат, ломотят или ни се подиграват и дори заплашват няколко стотин хиляди цигани. По време на бунтовете в Красна поляна един от тях изрева – смърт на българите. Ще бъдем свършени, ако не държим задълго в съзнанието си този дрезгав вик. Не е лесно да се издържи на натиска на всевъзможните мистификатори на прехода. На лекетата, които се изкачиха до сияйните му върхове, газейки по телата на достойни страдалци. Веднъж царят каза нещо удивително, несмислено дори за неговото говорене. Всеки може да говори каквото си иска, да не им се сърдим. Има нещо наистина уродливо под повърхността на тази фраза, извън оправдаването на собственото нищоговорене и собствената обтекаемост. Тя ни внушава, че публичното говорене не се подчинява на никакви правила, че то може да бъде изоставено на произвола, кучета гояли и пъра. В нощта след европейските избори един социолог възкликна, когато престанаха да сатанизират царя и НДСВ възкръсна, очевидно глупаво, но защо все пак го казва? Заради голф игрище, заради други да лавери, защото е наед тайно. И никакъв свят не изпита този провидец. Че дни по-късно на парламентарните избори това се оказа на пълно идиотска фраза. Във великата епоха на истинската телевизия означение бе единствено истинският човек. Днес всички са се скупчили около септичната яма на живота, в която се гърчат някакви същества. А една шайка се опитва да анализира вонливата, отблъскаща картина, като при това широко вдъхва от емязмите. Ах, да ви кажа, изглежда скверно, но то всъщност си още по-скверно. Обаче пък ми е интересно, понеже. Едно детенце бе изядено от кучета, и все едно, че нищо не е било. Дали не е нужен еврокомисар по тези въпроси? Макар, че, както е тръгнало, на нас скоро време ще ни потрябва комисар по въпросите на местния канибализъм. Искрените думи на обикновените хора на някой им се струват като бълнуване, като нещо чуто в лош сън, който ще отмине като всеки друг сън. Само дето нито е сън. Нито отминава. Голямата промяна ни повреди със своята неопределеност. Тя и до сега ни притиска, погледът ни е зареян надолу, в кълта, а не нагоре, към небесата. Ако Господ беше неопределеността, щяхме ли да сме му привърженици, питаше един писател. Отговората е не, разбира се. Правех репортаж от Варшавската църква, Светият кръст там, в една от колоните й е взидано сърцето на Шопен. Докато екипът се муташе, расияно запрелиствах тетрадката за впечатления, поставена под Барелефа. Ленин е все още жив, беше написал някакъв руснак. Ленин с хуй в ръка тича след влакан историята, беше надраскал друго. доло. Беше 17 май 1987 година, две години и половина преди падането на стената. Очите на истината не бяха избудени навсякъде и по един и същи начин. И царят тича след влака на историята, но с нотариален акт в ръка. Някакъв скулптур направил в Париж миниатюрно копие на Берлинската стена с съответните графити, целуващите се брежне фихонекер и всичко станало. Стена от шоколад. Невероятна метафора. Изяждаше и всичко приключва. Всичко вече е наред. На времето на парфюмираната политическа болонка Асенагов, в наивността и простодушието си, се изпусна да каже, че телевизията върви след победителите. И е прав, горкият, но само ако се отнася до телевизия, правено от хора като него. Но напоследък му обзема студен скептицизъм, като гледам какво пълзане пада, какво оселюнчване и как това се поощрява и възнаграждава. Трябва да се създадат някакви есоселища за млади журналисти, в които да ги ваксинират срещу блюдолизничене. Няма да се занимавам с царя. Докато се е снишал, го похвали в едно интервю Бойко. Каква милост! А! Царят едва ли усеща вече на рамото си ръката на историята. 10 ноември 1989 това неясно нещо, това чудовище на неопределеността, което се храни единствено с мълвата. Фалшивият гроб на промяната. Разкопаеш го. И там няма нищо. Някой е отмъкнал всичко. Миналото е толкова обругавано, та чак сладни. Сравненията с 1989 вече изглеждат срамни. Днес България се смъкнала от 25 на 77 място по брутен вътрешен продукт на глава от населението. И проклетия детски десерт, зрънчо една от легитимациите на социализма, изглежда е виновен за това. Не съм в състояние да проникна във втория ум на българските политици там където току-що изреченото вече се редактира. Дори хора, опитни в нашия занаят, не могат да избегнат унизителното изкушение да иронизират падналия. Обаче правилото е друго – не се прави на глупак със силния, а го иронизирай. Сметките на някои наши социолози са винаги погрешни и това сякаш им доставя истинско удоволствие. Колкото цифрите, които продават, са изначално мъртви, толкова техните възторзи от новите управляващи са посочни. Днешните телевизии са раят на простотиите, но те се продават по определени правила. Можеш само да опипваш силиконовата повърхност на негодника срещу теб. Не хапеш благодателя си, понеже е дошъл да остави някоя стотинка в благотворителната ти игра, за това бъди мазан с него. Днес има много хора, готови да изнасилят дори статуята на свободата, за да се харесат на този или онзи. Диалог между Сашо Диков и социолога Райчев. Народът ти показа съчетание от три пръста на поредните избори, рече Диков. И продължи. Лъжете и забогатявате едновременно. Как така? Е, и... Каза социологът. И продължи. Ние всички сме били леви. Дядо ми бил хвърлен в яма снега Сенавар в сталински лагер. Изводът беше приемлив. Докато сме извънямата... Можем да забогатяваме неизвестно как. А накрая по тумъкът на онзи от темата допълни. Е, и какво ще направите, ще национализирате приватизацията ли? Научете за всеки случай и иврит. След онзи по разкритата камера, ненавиждам най-много изкуствените ръкопляскания в телевизионните студия. Те ти дават усещането за някакъв успех, обаче това е фалшив успех, недостоверен, някакъв амфетамин, направен от брашно. Димката, която янето хвърли на времето на някакво седесарско сборище в пловдив, завинаги го превърна в човека димка. Самата димка пък се превърна в най-точната метафора на прехода. Бог да благослови бъбривата уста янето, че ние даде на готово. Помислете си само, има ли нещо, над което да не се стелепуше като тази димка през всичките 20 години в които с насълзени очи тълпите се провират край всевъзможни препятствия, и всеки търси място по-напред в спрялото време. Ах, ти, миличък пушек сладникав! Най-голямото поражение на занаята ни нанесоха димките на празнословието. Занаятът се превърна в изпридане на Кукувича прежда от слухове и недомислия. Нищо не се доизносва до край и има смисъл колкото дръзгавите да кокоригания заран на някакъв селски петел. Този стил се превърна в синдром на недоизричането Емал-Емал, Има не повече от десетина души, които могат да се вкопчат в някаква фраза, да провидят далеч зад нея. Да чуят дори по добре от онзи, който е изтървава уморен от политическото бъбрене или внезапно решил да си има отношение с дамата, наречена чест. Повечето български политици така и не схвъщат, че трябва да живеят умно поне от време на време. Ветераните от СРУ обичат да казват, че когато си имаш работа с агенцията, винаги нещо липсва и най-често то се нарича истина. Така е и в българската политика. Телевизиите безметежно разчитат на случайните хора, ние се намираме ферата на тяхното велико преселение. Спомнете си какво се изреди през годините пред погледите ни, какви странни хора, повечето да те е страх да ги срещнеш нощем в носвете на уличка. Паноптикумът на мътния преход Възкресение е нужно днес на телевизиите, и то незабавно. Трябва да възкресят истинските личности или поне спомена за тях, докато и той не е унищожен. Понеже най-голямото наказание, което Бог не отредил, е да живеем в страна, населявана от случайни минувачи. Много пъти съм размишлявал над тафоризма, той се обгради с възкръснали. И все още не мога да достигна до дъното му. Не е ли обаче много подходящ надгробен надпис за един добър телевизионен водещ? Телевизионните водещи се боят от мъртвите, изпитват панически страх от тях, може би за да не се усети лилипутският им размер. От лилипутската си камбанарията си въобразяват, че смъртта е нещо чуждо, че това не ги засяга. На тях има удобно скрякащите случайници, чието хаотични движения минават за живот, дори и за политика. Не виждате ли, че всеки ден сте заривани от грамадиот? Кухи телевизионни думи суходолското бонище е нищо в сравнение с тия грамади. Неблагодарница ли е всъщност смъртта? Или ти дава възможност да оцениш други, още по неприятни проклятия? Немалко хора неудържимо се стремят да бъдат парцали. Не са ми симпатични хората, които държат собствения си опит в джобовете си и дори ги зашиват. Изчакайте, докато кухите богове и техните прислужници не си получат даровете. Никакъв парламент не е в състояние да промени неандерталската същност на някой хора. Лъснати обувки над воливи нозе – малък номер. Понякога църквата сякаше свободна зона, където и химните се четат от псалтир, обмитен контрабандно. Веднъж започнах да пресмятам какво наказание Фада няма да ми е по вкус. Правете това упражнение, полезно е за въображението. Обхванат съм от носталгия по умността. Днешните телевизии са нейните палачи. А отгоре на всичко на бъдни вечер един истински, жив Папагъл декламираше «Аз съм българче». Това е останало сякаш от всичко. Идея да разменят терориста от Гуантанамо, когато трябва да приятим сянето. Той може да отпрати истината с едно тръсване на главата си. Нашите политици трябва да признаят най-сетне, че е нужно да запълнят с нещо сърцата си. Една представа за телевизията – празнично осветена къща, но в нея няма никой. В коледните и новогодишни празници камерите са втренчени в небесата, там всичко изглежда прилично. Фойерверки над превара, кое е бебето на новата година, това е напълно достатъчно за великото българско щастие. Аман от Потьовци, това е мисълта, която най-често ми минава през ума. Все се преструваме, че посрещаме поредната нова година. А иначе сме си там, в бездушния паноптикум на спрялото време. Бойко си самозабрани да се вижда с приятели. Ако съдя по някои негови министри, вероятно си е самозабранил да се вижда и сумни хора. Нашето време свършва, преди да е започнало. Всичко у нас са бенгалски огньове, ефимерност, студена топлина, студено веселие. Стана ми жал за журналистическата професия, когато видях «Пълна лудница» е тюда със славния байраков, хленчещият доскорошен храбрец, татуирал гърдите си с образа на бойко, стреперещи пръсти се кръсти пред портрета на своето божество. Майсторите от «Пълна лудница» понякога са. Безжелосно жестоки. Те са в състояние с ръце да измъкнат и нечие гноясало сърце. И да го хвърлят в реката на забравата. У нас истински богатите се стремят да не са прекалено известни. Известните пък всеки месец си купуват по една книга. Политиците са се превърнали в клептомани на медийно внимание. Мнозина станаха медиократи. Покорни лъжци хранят свободата на словото. Разследваща журналистика у нас ще има тогава когато някой прояви интерес, защо известен водещ бе натиран от екрана в разцвета на дървенето си. Същият, който веднъж каза, че «сега ще разговаря с Бъба по повод 100 години от управлението му», а бяха минали само 100 дни. Въпроси, лъщещи на олио. Днешните политици са поразително нечувствителни към историята ни. Бойко трябва да си назначи специален таен съветник, който да прави списък на унези, които най-усърдно му кадят Тамян. И усърдно да ги отбягва. В мъглата от Тамяна човек лесно може да сгреши. Проблемът е в журналистическите клисари, на които, както казваше един писател, Господ сякаш нарочно им е дал фалшиви очи. Някой изрисувал нейда в тъмата на Рус, матрешка с образа на Бойко. Вътре били Георги Димитров, след него Живков, след това Станишев, после Царят. Какво иска да каже онзи руски разум, или е излишно да търсим някакъв смисъл? Бъба е доказал взискателността си, за това все още се очаква публично да отреже ръцете на депутата от герб, който бил крал Уличен Ток. Церемонията вероятно ще предават всички телевизии. В същото време обаче той е крайно предпазлив, когато става въпрос за медии, дори фалиралата от кражби държавна телевизия го изпълва със страхопочитание. Една история от времето на соца. Натоварили от Япония хиляди говорещи кукли, наклониш, а и тя жално казва «Мамоо». Наша търговска организация, щяла да ги продава в страните от източния блок, очаквал се голям удар с това «Мамоо». Тръгнали на път и при всяко поклащане на кораба, веднъж на минута, куклите проплаквали «Мамоо». Три маморяци не издържали и полудели. Никой не може да издържи, започнат ли всички медии в един глас да викат Бойко. При политиците истината често се явява в някоя изтървана, негримирана фраза или в някакъв разчорлен жест на подмазване или антипатия. За повечето репортери. Мътният поглед е поизгоден. Виждаш някакви неясни очертания, но пък можеш на воля да си фантазираш. Да си въобразяваш, че разговаряш с някой друг, да притурят или отнемаш нещо от себе си, изобщо теменушките са сини. Предпочитаната от някои политици дистанция е липсата на всяка дистанция. В мелето доста хора се чувстват по дише диша на уста в уста, а в поузите пробутваш небивалици. Бодичек слъжи. Властелин на мелето доскоро беше Янето. Огненото змейче на борбата с корупцията. На доста репортери слухът има увреден от безкрайните словесни прескимбичвания на янето кълбо напред, кълбо назад по парламентарния мукет. Дори и разумът на някой може да се увреди от вече неразбираемите му превъплъщения, от разпокъсаните му страсти по бб, когато с в плам любовно се люнчва и сетно обругава. Огненият змей на празното говорене Някой трябва да състави една антология на кюрфишеците и словесните пиратки които за кратко осветяват мрачните ни небеса. Смисленото говорене не е външно атрактивно и бързо скочава репортерите, а и зрителите. Те са отвикнали от него. «Щом не изпускаш огън през ноздрите си, чупка!» Продавачите на пиратки по правило се ползват и от друго предимство, освен че гледат като надрусани към истината. То е, че обикновено изнасят поредното си представление сами, без опонент в предаването. Това пък е резултат от тънките сметки на някои водещи да провлачват една история във времето, докато съвсем оставят без да истината. Но те за нея поначало и пет пари не дават. Както са подкарали хора като Карбовски и той не единствен да плещат каквото им с не за миналото, при следващото национално допитване може и Великата октомврийска болшевишка революция да се окаже събитието на 20 век. До там ще ни докарате, идиоти! С претенциозните си напани. А претенциозността и преднамереността не могат да ни доставят истината, изключено е. Лапацалата, думата от речника на Найденгеров, джиткът без никаква мярка думите, без да си дават сметка, че всяко от тях е като куршум. Джитка не идва от джерит, а пък това е игра, в която конникът препуска с коня си, скача от него и тича след това, за да го хване. Някои предавания са като тази игра, подгонваш фактите от една история, плющиш с къмшика след тях. Без да си интересуваш дали отговарят на истината, а изобщо не си правиш труда да ги настигнеш, да ги окротиш, осмислиш. Джиткаш с думите. Лъжата се смалява в далечината, а ти се хилиш щастливо. В доста предавания трябва да бъдат назначени специални бодигардове които да опазват истината, иначе тя ще бъде прегазена от произволно джитканите думи. Службата може да се нарича и обод управление за безопасност и охрана на думите. Там трябва да се назначат и още една категория охранители, които да охраняват бойко от безпредалната любов на водещите. Днес за успешно предаване минава онова, което си служи и с ясни лъжи. Доста водещи се задоволяват с полувтасали истини, с недовършени фрази, с подмятания, които се нуждаят от специално тълкуване. И в крайна сметка, остават с нож в гърба. Задоволяват се с минималното, което ще им подхвърли гостът. Той все едно срещу теб да седне човек с белезници и ти да не го питаш за какво са му сложили това бижу. Единственият телевизионен език, който диша нормално, е този на футболните коментатори от Диема. В този момент само те са невинни във всяко отношение в нашия занаят. Обяснението е просто: няма нужда да те харесва английската кралица, за да минаваш за добър коментатор на английското първенство. ББ споменава с удивителна лекота какво ще се случи или какво ще прави след 20 години, така говореше на времето Живков. Мисля, че повече не бива изобщо да говори. Обикновените хора вече го възприемат като монумент. Който от време на време се навежда на тохото на спящите и нежни им казва: Обичам ви! Това за нашите покрайнини е напълно достатъчно. Военният министр Младенов, той беше и военен министр, и един генерал уточняваха пред камерите колко случайни ракети падат месечно в базата ни в Кандахар. По една месечно рече министърът. Да, да съгласи се генералът. 48 годишно. И тогава пистолетът на генерала падна на пистата с оглушителен трясък. На българските генерали пистолетите им изпадат от джобовете, но иначе са добре със сметките. Все пак всичко завърши с хипиент. Можеше пистолетът да гръмне и да оцели Младенов между очите. И ето ти съдбата на Ботев, куршум в челото, в разгара на битката с злото. Не се случи, но и така си беше внушително. Прави се на голям политик, а е нищо и никакъв рибук. В някои новинарски мисии правят грешка след грешка, сякаш издание на Господари на ефира. Направете си един парцел, наречете го вестник и започнете да изливате кофи с помия срещу неудобните. Това се продава добре днес. В парламента доста често говоря така, сякаш имат научници. За мнозина журналисти сякаше въпрос на чест да бъдат благословени от бъба. Около всеки властен човек има силно мишецвъркане цвъркане, как влияе то на Бойковия слух, все още не е известно. Във всеки случай, никак не е безобидно. Дългото слушане е разрушително за психиката. Езикът отдавна е престанал да е нещо съществено в телевизията. С някои незначителни изключения, такмо политиците са унези, които го продават на все по ниска цена. Опасявам се, че когато Бойко след 20 години поръча да му доставят някакъв български език, това ще е трудна задача, дори за герб. Във всяка дискусия непременно опират до Костов и Виденов задължителните герои на всяко обяснение на несъстоялия се преход. Продължавайте така и ще ги канонизирате окончателно. България не е това, което си представят в Брюксел. Не и онова, което си мислят на Дундуков. Страховете на обикновените хора могат завинаги да отровят мита за новия спасител Бойко. Той трябва да знае, че дори Айзенхауер беше казал веднъж, аз няма да се явя пред Бог с окървавени ръце. В. Телевизионните предавания са нужни хора, чието разум не е обсебен от политически нашепвания. Ако един наш стандартен репортер, репортер Кеш Кери, види наизбърсания нос на някой английски министр, поскоро няма да промълви нито дума, за да не сбърка. Ние винаги се грижим за нещо отвъд истински важното, то не ни интересува толкова. Колко души в днешната българска политика биха схванали фразата на генерал Дюгол, когато знаеш какво искаш в политиката, ти вече си го постигнал. Напоследък излъчват една удивителна реклама, един думат говори а народата се запуше на уста и мълчи. Потърсете я и с нашия ефир. Ще ви подейства много добре. Не искам да живея в бандитска държава, все това повтаря през годините една дама с лисич изражение, понеже анонимната смелост нищо не изтрува. Сега обаче песента е друга. Ах, сигурни ли сте? Ах, че това е октопода? Ах? Дамата с лисичи изражение е днешната телевизия, да направя това уточнение понеже знам, че си помислихте за цветанка. Политиканстването е достигнало върхната си точка. От 20 години насам българските политици удавят в блатото на условностите дори и простия казус. Всякаква конкретност започва да агонизира, щом те си отворят устите. Малка страна, изпълнена с завист, беше казал Кийц за Ирландия. И слухове можем да допълним, ако имаме предвид България. Колективният фолклор в наши дни реагира почти светкавично. Има вече анекдот, в който Янето отишъл при собственик на футболен отбор и му казал: 2 милиона до 8 вечерта, иначе те почваме. Точно в 8 се качил в Мерцедеса на бизнесмена, а онзи му рекал Ето ти ги двата милиона. И му показал двама футболисти на задната седалка да си ги продава, ако може. Днес преобладават интервютата тип: Бълха с подскачания и пощипвания от тук оттъм. Те са абсолютно безполезни. Бойко е обсебен от властта, това е очевидно. Голям зор ще видите с него. Спомнете си опусите на водещи журналисти, които по-късно се оказаха просто цветарки, завидни подсъдими. Метаните, които им правеха. Посещенията на вежливост в техните домове, с им край очевидни престъпници. Тази болест изглежда е заразителна. Живейте си щастливо с бандюгите. Кажете ми името на българския Роберто. Савяно, автора на «Гомор книга», преживя на лице в лице с камурата. Нашата публика се задоволява слъжци и фантазиори като Георги Стоев и Боби Цанков. Бълшинството репортери чакат да им подхвърлят нещо от прокуратурата и след първоначалното фалшиво воодушевление неизменно се превръщат в адвокати на улицата. Спомнете си навалицата от съмнителни фигури в уж престижни предавания, позорните им твърдения, изречени под благосклонния поглед на разни хитреци. Винаги подозрителни към усилията на прокуратурата, никога към казаното от бандитите. В днешните телевизии се търсят хора с гръбнак от желе. Не мисля, че някои известни политици на прехода са по малки мутри от тия от октопот. Например, царят в някои свои лични и мотни амбиции не се е държал много по-различно. Станишев каза, че имал житейски опит, понеже бил живял 9 години в общежитие на уточни, че е съветско, но това се подразбира. Забележителен опит за един политик, вън от съмнение. Никога не е било лесно да бъдат разчетени до край посланията на Доган още повече, когато те се представят от българските му саратници. Те изглеждат почти винаги недоспали, сякаш внезапно са ги събудили в ранни зори с задачата да дешифрират поредната му конструкция. Думите са свещени, остави зрителите да проникнат далеч зад тях, не ги разсеивай с измамните ръкопляскания на публиката студиото. Ценното в подобни разговори изниква в моменти на напрегнато мълчание. Колкото и да му се иска на Big Brother, зрителите не са идиоти. Не ги разсеява изплатен шум, остави ги да чуят думите на събеседника. Тогава те ще открият неща, които изобщо не са подозирали. Някои политици дори не крият етикета, на който е написана цената им. В българската политика и особено в рововете се застояла вода, които обграждат, имаше губици, които се забавляват. Като съчиняват различни конструкции и ги изговарят сериозно квак-квак. Накрая из с канцелариите на НДСВ останаха няколко кротки жени, заети да шият гоблени свидения за 800-те дни. Някои продължават да настояват, че царското движение е все още живо. Да, в смисъл, в който е жив пациент, изпаднал в кома преди 3 години. Страхувам се, че янето ще се гръмне, ако някой ден няма достатъчно медийни трибуни. Но пък. апетитът му е като на гаргантюа. Царят обича да запраща в изначално загубени каузи най-близките си хора, припомнете си само кметските избори в София. В подобни случаи сякаше чува тихото му хихикане от някой килер в рана. В българското съзнание вината винаги е някъде другаде. 90 годишна хаитянка разказваше как посрещнала земетресението, стенейки с името на Исус. Той ни даде знак, че трябва да се променим, мълвеше женицата. А един българин, който по това време бил в Хаити, си казал, е, Иване, сега си еба майката. Това сме ние. Всичко при нас е с главата надолу. Успяха да превърнат някои предавания и дори цели телевизии в взводове за разстрял. За свобода на словото говорят най-дръските лъжци и клеветници. В медиите върлуват някакви неясни типове емърдоковци с напукани балкански пети. Медийното поприще е пълно с смародери, специалисти в приначаването на фактите и изобщо на миналото. За настоящето да не говорим, то си поначало в ръцете на мистификатори. Всеки има правото да защити името си, иначе мързавците ще ви издърпат в личните си помийни ями. Стилът на уличните вестници вече се пренася и на пресконференциите на държавния глава. Сашо Диков, например, ще сметне, че си е свършил работата, ако метне някой стол по Първанов. Оперетността, която бе патент доскоро в политиката, вече е стил и в журналистиката. Всеки може да изтърси каквото му мине през ума. Доскоро мислех, че това е запазено само за говци, за които политиката е нещо като да си избереш най-подходящата вратовръзка. Някои водещите гледат в очите и лъжат като цигани че новините им са съвсем свежи. А те може би са докарани преди три дни от гробищата в Орландовци. Крайно време е да се направи национално първенство по медийно блюдолизничество. А официален марш на първенството трябва да стане прочутата песен «Искам да съм твоя куче». Жълтата гостенка, така наричаха на времето туберкулозата, вече е поразила смъртоносно телевизионната професия. Вместо ясни думи се чуват хрипове, Някакво от блъскащо гъргорене, елементарни думи, раздирани от кашлица, секнене или скимтене. Откровеността на лъжеца се цени много от телевизиите. Ценят се и дребните измамници с големи фунии. Какво се случи, подяволите, че толкова? Много се увеличи производството на аноскрипти? Как така аносът се превърна в главния автор на днешните медии? Някой се опитва да представят Алексей Петров като еразъм на мутрите. Нито един български политик досега не е казал, не знам. Има няколко дежурни телевизионни кикимори, които са готови да тълкуват всичко на този свят, дори и несънуваните сънища на поредните преструванковци в Биг Брадър. Някои продуценти дори спят с метачни машинки в ръце. Повечето нови политици се чувстват призрачно нереални докато не станат някой друг по телевизията. Случайни хора, които добиват очертания само на екрана. Не си въобразявайте, че от някоя телевизия можете да чуете нещо наистина смело, отдавна всяка доза храброст, предварително се премерва с пипетката, а продуцентите непрекъснато държат съновника на Рафаел под възглавниците си. Днешна България е страна, скроена по адвокатски маниер. Има адвокатски кантори, които са известни с това, че могат да измъкнат от сада всеки негодник, мутра или министър, без значение. Дори дявола могат да го пратят в рая. Някой се препитават, като употребява закона като надуваема кукла. Царят никога не е гледал на политиката като на нещо смислено, това за него е някакъв алашвериш на края и с историята. Подгизнали сме от съображения и страхове. Юзииров, свесна глава, Учредяваше етническа партия на Велики четвъртък и това също бе изтърпяно. Знамето на глупоста Гордо плющи в ефира. Думите по телевизията вече се извън всякакъв етичен и професионален контрол. Сутрешният блок на BTV е поръчковото минаре на тази телевизия. Не си спомням нито един жест на истинска смелост, дори и безразсъдна, и нито един отстранен телевизионен храбрец, понеже си е позволил да каже от екрана, че властта прекалява. И няма как да си спомня, след като телевизиите са кондумите на същата тази власт. Телевизионното бъбрене, наричано от някои интервю, се превърна в най-услужливия жанр какво ще научиш за заменките, ако говориш с унези, които ги допуснаха. Той е все едно да говориш с палача за качествата на въжето, но не и за последния дъх на жертвата. С някои незначителни изключения, почти всичко телевизионната продукция вече е филиал на Big Brother най-вече заради. Незачитането на човешкото достоинство. Е, добре, победихте, брадаризирахте всичко. И какво, много ли сте щастливи? Има хора, които разчитат единствено на зашеметяващата сила на забравата, на липсата на памет в публиката. С сладкиши не върви да се правиш на благотворител. Нещо се отрази на чувството за хумор на вежди и той реши, че пред миражния, Български лувър трябва да се сложат бюстовете на Бойко и Дянков. Чутя се, след като непрекъснато вадят очите на Бойко с подобни хрумвания, как той все още вижда каквото и да е. Както и да е кръстете си, ако щете, и Лувара на бъба. А Бойко много интересно обясни забавлението да си играеш на Лувари. Ами вежди ми каза, че във Флоренция отивали 40 милиона души всяка година да гледат местните музеи. Хайде играйте си сега пък на Флоренции, флорентинци такива. В операция, недосегаемите бил арестуван по погрешка и певецът Красимира Врамов. Светанов вече прекалява, не е прилично да арестуваш някого, само защото няма глас. Най-вожното в един разговор е да умееш да го подклаждаш. Но това не може да се случи, ако не умееш да слушаш. На някой водещи, дори да им отрежат голяма част от езика, и това няма да им помогне да слушат. Трябва да си държиш очите отворени и на време да забележиш как те наблюдава събеседникът ти. Ако срещу Борис Велчев беше някакъв течност, щеше да кипне още след петата минута, но Цветанка изобщо не забеляза ироничния му поглед. Костов даде лиценза и на двете частни телевизии в конкурси с частността на Рибарски магазин от Крайните квартали. Бойко е водопад на словото, често изтърсва нещо неочаквано и на особено фино, но на него това му отива. Всеки друг, който се опита да го имитира, изглежда нелепо. Лъфовете му понякога са парадоксални, изглеждат като горски стражар в академична аула. Обаче вършат работа, той знае симпатиите на широката публика към подобно говорене и си го позволява. Много често чрез езика си прилага психологическо карате. Преди време Гого папионката го нарече Кол обединителят, и вече е шеф на сем сетне едно друго нещо го нарече Херкулес. И може би Бойко ще го направи шеф на додуците България, или ще му даде да гледа кучетата му в банкия. Зевсли ще го нарече следващият ласкател. Проеждат ли подобни? Словесни лай на харизмата на Бойко пред простолюдието? По-скоро не. Но ако повярва, че е Херкулес. Ей, вземай ги тия да ти гледат караканченките и да си говорят само с тях. Костов не е лош събеседник, дори е прозорлив, ако не става дума за самия него и собственото му управление. Прозорливостта му винаги е насочена в страни от самия него. Бареков цепи дърва, а не работи с думите. Бойко е оставен сам на себе си. Кой му дава съвети, има ли някакви разумни хора около себе си? Първият набор от думи. Истински смущаващ, гласеше, изключително малко са на отцапаните хора в България. Много опасно изречение. Пък в същото време намерил новия си министр на здравеопазването край една бензиностанция. Трябва да го пазят да не минава по край други бензиностанции, че кой знае какво още ще открие. При огромната си амбициозност той е готов да носи цялото земно кълбо на гърба си, подобни фрази му изглеждат изгодни за самия него. Обичаният народен герой, който произнася яростни монолози в присъствието на негърчета, прекалено рано се опитва да остане съвсем сам. Въпросната фраза на Бойко опасно кореспондира с думите на Костов, с които той обяви, че е обиден на народа си. А освен това подсказва, че общото ни достоинство се превръща в нещо извънредно рядко. В нещо като усик. Уси кески е муското по произход название на коста в пениса на моржа. Вече сме ферата на клонинговата телевизия. Всичко се взема от някъде, всичко се прави под индиго. Да напънеш собствената си глава и да измислиш нещо, се смята за неприлично. Днес великият телевизионен инструмент е индигото. Публиката в телевизионното студио понякога е готова да пляска дори на рекламите. Бойко лекомислено върна диптиха на Цанко Лавренов на наследниците му, пак в порядъка на някакъв куц пиар. Свали го от стената в мъс и им го даде, сякаш му е бащиния. По тази логика, и подведен от някой ентусиаст, утре може да подари и паметника на Цар Освободител. Думите в повечето телевизионни предавания имат тежеста и смислеността на Захарен памук. Сред тях трудно може да се открие дори една единствена светла мисъл. Захарен памук, чуеш ги, и нищо не остава в теб. Някои политици си мислят, че длъжността им, временна при това, автоматично ги прави симпатични на публиката, без тя да чула и стон от тях. В битката за рейтинга телевизиите окончателно ще се освободят от всичко смислено. Сигурно има начин да се представиме верефрозово, без журналистите да се оплескат изцяло в кафяво, но никак не е лесно. Мога да се преброят около 7 души половина които най-усърдно храчат срещу проклетия социализъм. И всичките, без изключение, излизат от крачолите на същия социализъм. Ако сме вежливи, можем да ги наричаме наемници, макар те да са чисти ренегати. Западните фундации много обичат подобни типове, хем им тече тъмночервена кал, хем думите им са тъмносини. Трябва да си съвсем без съвест, за да ближеш църволите на всяка нова власт. В телевизията понякога единствената проява на добър вкус е, ако предаването е кратко. Боли ли го понякога главата Бойко, когато гледа непрекъснатите телевизионни славословения по негов адрес? Суперетни идеи дълъг език авторитет на властта не се гради. Политиците не разбират от куртуазни закачки, тях трябва да ги удариш с брадва, за да се сетят какво им казваш. И когато ги включват в някои комедийни скетчове, това е гаделичка на сперо. Когато наблюдаваме някои известни личности, които гостуват на комиците, може да решим, че са умствено изостанали, понеже не се смеят на смешното. Защото се чувстват така, сякаш са отишли на сафари без придружител и не знаят откъде ще ги гръмне някой. Обществената БНТ се държи като дама в напреднала възраст, някъде около климактериума, която не знае как да се хареса, истеризира по повод и без повод. На нея и е напълно безразлично какво мислят околните за нея, дори може да си позволи да излезе на улицата, без да се гримира. Трябва ли една телевизия да се влачи като пияница след сляп господар? Понеже нямат никакво самочувствие, телевизиите и най-кресливите им физиономии, които поначало са наюязвими от истинската власт, опорито наложиха понятието четвърта власт. Кичат се с него като смедал бутафорен, разбира се а в същото време слугинуват на властта като момичета от женския пазар. Готови са във всеки момент да й направят ефтин медиен масаж. Клечат пред вратите на политиците, а те им се хилят зад гърба. Телевизиите може би вече са прихванали синдрома на Зелик толкова са науверени в себе си, че приемат като свое поведението на политиците, с които общуват. Остава да придобият и външността им. Някои от телевизионните лица са и активни графомани. Те заливат вестниците с текстове, които умират в момента, в който бъдат дописани. Един избран том отписани слова на някои телевизионери ще е достатъчен, за да видите за каква интелектуална кампучия става дума. Друг абсурд е, че в графоманските си текстове някои водещи са далеч по-радикални, отколкото в екранното си поведение. Кротки палета на екрана свирепи овце в печата. Някой трябва да убеди най-после Карбовски, че продукцията, която непрестанно бълва, в крайна сметка ще го превърне в литературен кошар. Гарелов е споменавал името на Другаря Живков хиляда пъти повече, отколкото името на Господ. И по тази причина, макар днес понякога да казва по същество верни неща, човек не може да се насили и да му вярва. Много рядко една медия се превръща в четвърта власт. Това се случва тогава, когато тя въздейства истински върху разума и ни принуждава да правим връзки, които дори не сме подозирали, че съществуват. Те изплуват неизвестно откъде, къде, изпълват изношения, от които не можем да се отърсим. Карат ни да мислим и да се освободим от лъжливата и ненужна опека на третокласни телевизионни посредници. Но днес подобни случаи в телевизиите са извънредно редки. Всичко е приказки за продан. И то на ефтина цена. И с основание за никаква власт не може и да става дума. Една от любимите истории на президента Рейган, дете се натъкнало на купчина фашки и казало: Ей, ама тук някъде трябва да има икон. Не може лесно да споделим подобен оптимизъм. Това, че БНТ има новогодишна. Програма не означава обязателно, че е и телевизия. Преди години пушеците бяха любимият концертен патент на БНТ. Сега те са заместени от фалшивия ентусиазъм, който е в конски дози. Някои репортери имат нахалството да се отождествяват с медиите, които представляват, макар че все още не са се отождествили със са самите себе си. От някои интервюта оставаме с усещането, че двама далтонисти обсъждат картина на импресионист. Понякога наблюдаваме интервюта, в които всичко се изразява в усилието на водещия да прави балони от дъвка и да ги пука в лицето на събеседника си. Целта на журналистиката е да открие смисъла на нещата. Това не може да стане, ако държиш интервюто в полуопечено състояние. Всички неприятности в този жанр идват от нежеланието да изслушваш госта си. Извади нещо от него и си свършил работата си. Толкова е просто. На доста политици трябва да се говори бавно. Но това не означава, че не можеш да измъкнеш истина и от тях. Или онова, което е в тях, колкото и да е. Когато търсиш истината, започни да береш от най-низкия клон. Постигни истината и я накарай да работи за теб. И колкото покротко направиш това, толкова по-добре. Мнозина водещи не знаят какво работят. В Битиви са направили чудесен избор, Юксел е етнически турчин, а ни носи сръбска фамилия. Все още не е ангажиран някакъв български негър. Но все пак световният интернационал е задоволен до някъде. Номерата на Сиена е където за сега само се не чете новини, но и това ще стане скоро. В днешните водещи на новинарските емисии наясно са изразени страховете на техните началници, обаче прикрити с приказките за обективност. Те си ги заразили със своите фобии, те са нещо като спин, не е възможно да се излекуват от тях. Болестта е в различен стадии за трите национални телевизии. Бенете вече е на системи, там различни мъркучи отвеждат към партийните централи. Какво тече по тях, дори е страшно да се помисли. Сегашните новинарски началници по-добре да ги наричат суфльори. Нашите политици са заети хора и говорят умно едновременно на всички медии. Затова изявленията им приличат на полуфабрикати, които телевизиите пазаруват от един и същи супермаркет. Невежеството отдавна е простено на телевизиите, там дори минава за ценност. Коментарът на Фактите почти винаги се предоставя на унези, които са ги създали, в повечето случаи това са политиците. А това е покушение срещу свободата да сме информирани. Спасението за водещите е в това да си върнат контролния пакет над себе си. Все по-често предаванията ще приключват земния си път в много кратки срокове, понеже ги правят еднодневки. Доста от днешните репортери имат дълголетието, пък и проникновението на лисни въшки. Някои хора, които често досаждат от екрана, имат толкова съвест, колкото и един покойник. Никой не иска да спрем разотията от екрана. Оттам често разпространяват и твърдения на мъртъвци. На някои днешни политици трябва да се връчи златният скункс на господари на ефира, но с размерите на паметника на съветската армия. Мнозина от младите в професията са оставени сами на себе си. Използват няколко ортопедични инструмента парите, които докарват на съответната телевизия и рейтинга, както и да се изчислява той. Другото не ги интересува. Вече има и участници, които се избират според това, колко сочно могат да псуват в ефир. Емлатенето с думи има доста привърженици. Както е тръгнало, бедният бойкова Василев ще си остане само с участниците в панорама. Единствено те ще си го гледат. Заедно е глухонемите, ако им бъда осигурен жестомимичен превод. Много от сериозните предавания са маргинализирани. Те са като слепци на които са отнети бастуните, а кучето водач се е разсеяло по витрината на месарски магазин. Никой не го е грижа, че умират бавно и тихичко, отдавени от собствените си безкрайни съобразявания и самосъжаления. На всички вече има умръзнало да гледат предавания, които просто са третият тестикул на властта. Влизаш в шоуто като някакъв човек, излизаш като брадърка. не ти трябва да си живял, учил и пара. Една такава особа се разкъсваше между двама мъже. Разменила човека, който е направил звезда, с човека, който и направил по-големи цици. Враждебните зрителски мнения отскачат от Милен Светков все едно, че от пластмаса. Някои журналисти изобщо не се интересуват какво ще се промени след предаването им. А това е все едно да излезеш от съдебната зала, където си предизвиквал съдята, и да не се заинтересуваш от неговото решение. Лентичките не сте сами по времена. Либийската афера още от самото начало изглеждаха някако въхнали. Все едно виждаш някой странен тип да носи мартеница по средата на лятото, понеже е забравил на ревера си. Изглеждаха като петното на късните оправдания, което никой химическо не може да изчисти. Медиите не успяха да принудят Соломони и други мадреци да не се държат любвеобилно с кадафитата. Ако Сър Джон Стивен, шеф на Скотланд Ярд, бе използвал думата Гнусни по адрес на журналисти, както го сториме, вере министърът Румен Петков, щяха да го изпратят да повтаря край бреговете на Темза като патрулиращ полицай, докато се пенсионира. По цял ден хвърлят фекални бомби от малки екран и това се смята едва ли не за шик и здравословно. Българските следователи и прокурори работят повече и по-охотно за телевизиите. Всяка свободна от грижи домакиня знае толкова за някое следствие, колкото и самият следовател. Не чакайте да ви подхвърлят мръвката. Може и да е отровна. Направете си собствено разследване. Той не е в състояние да направи дори и половин разговор, преди да подучи някой и да го намести в кълъпа на онова, което е изгодно за него. Отвратителни са за провала на бащите и за мъките на непорочните им синчета. Кърбовски има комплекса на човек, който мрази мерцедесите, понеже му е възможно да кара само Тойоти. Това си е истинско проклятие, защото по този начин можеш да намразиш целия околен свят, по простата причина, че не ти е дадено да го притежаваш. Мнозина са жертва на болесното си желание да бъдат признати веднага и на всяка цена. И за сметка на онези, които се опитват да изблъскат с лакти от мястото, на което времето ги е поставило. Свирка е любимата им дума. И при цялата им свирепост, това е любимото им действие с посилните. Той е по-безпомощен дори от полустъпка на мравчица, но много свиреп и амбициозен. Доста от нещата, които пишат днешните демократи, имат нормативността и бездушието на комунистическата журналистика. Позорен е начинът, по който някои хора изнасилват фактите от близкото минало. Тогава учичките им святкат неудържимо. Като полудали светофари, защото става дума за пари, заради които те са способни на всичко. Новите идиоти искрено мразят бащите си. И също те искрено осребряват омразата си към тях. Доста телевизионни предавания се занимават с рекет. Ако имате подръка по подходяща дума, използвайте я. Иван Бедров може да бъде използван като единица мярка за телевизионна скука. Дори когато задава до някъде смислени въпроси, в тях има нещо, което те приканва да заспиш. Той изглежда като сценичен работник, попаднал случайно пред камерата. Повечето хора се остаряват нормално, а телевизионните водещи сякаш ще векуват в пубертета. по доста водещи са от индигото, те имитират самите себе си от предаване в предаване. Той сякаш иска да ни внуши, че и без никакъв чар човек може да стане водещ. И прави от нещо нищо. Това не е малък талант, само че не е подходящ за телевизия. По-скоро е удобен за профсъюзно събрание. Градусът на опиянението в някои предавания се движи около този на изветряла безалкохолна бира. Тази водеща се нуждае от лигавник. За мнозина журналисти най-голямото наказание ще бъде, ако ги вържат за няколко дни в библиотеката, недноименната кръчма, тогава за тях адът ще слезе на земята. Мнозина си забравят добрия вкус у дома, когато тръгват за телевизията. Неговото предаване има искреността на платен репортаж, а разговорите му изглеждат като проядени от молци. И след години съществуване някои предавания все още са в родилния си ковюс. Накрая винаги се оказва, че дялкът свирки от влажен дървен материал от коми. Водещите трябва да бъдат подложени на задължителен тест за човечност. Главата на Слави сигурно изглежда на младите му зрители като някоя от златните кубета на храма, Александър Невски. Преди години нямаше толкова меракли и за Слава. Лудостта, както всичко друго, беше скривана до прилични граници. Не е ясно какви тимта ми чуват в главите си някои водещи и кой вожд ги зове. На днешните водещи им е достатъчен ефтиният блясък на фалшивите диаманти. Те се лъжат. Че студиото им е нещо като Омфалус, дълфийския олтар, смятан за пъпа на света. Нека си въобразяват каквото и колкото си искат. Но защо за сметка на други и сцената на малки подлости? Той се опитва да бъде гласов културист. Доста водещи, без да говорим за запъртъка, а за онези, които имат качества, се държат понякога като напълно глухи. Често отговорите на гостите им нямат никакво значение. От тях може да прокапе. Нещо мръсно, може да са и напълно абсурдни и нелогични, но те не чуват това. Коритаров има репутацията на човек, който чупля отговорите, все едно има някаква досадна раничка в охото си. Но дори и той пропуска много важни думи. Някои водещи са готови да срутят всичко в името на сензацията. В същото време обаче са изцяло подвластни на силните на деня. С тях се държат като танцорки на пилон, очаквайки да им подпъхнат нещо под жертиерите. След 1989 година бяха сложени изкуствените ченета в устата на публичното говорене, и днес всеки идиот може да каже каквото си иска. Говнорене. По време на гражданската война, в САЩ на знаменостите не са давали друго оръжие, освен знамето. На водещите пък не се полага друго оръжие, освен истината. Водещите трябва да имат топки. В противен случай може да ги вземат и за баби. Виктор Калев е невероятно остроумен, когато представя портрета на царя, макар че онзи е ампутиран от доста човешки черти. А винаги е някъде наблизо. Семи си иска българският политик да не се държи така, сякаш е готов да си свали дрехите при първата покана на някой водещ. Петър Стоянов иска непременно да ни напомни, че е бил президент, а изглежда така, че сякаш сам се съмнява в това. Понякога Бойко сякаше старае да взриви собствения си мавзолей. Бойко ще продължава да бъде харесван, ако мисленето му съответства на физическите му габарити. Тоест, да бъде в обема на трикрилен гардероб. Той не трябва да е толкова доверчив към всички, които толкова охотно го плейват. Плей Бойко. Симеон е това, което е... Защото има призванието да прави номера. Сириец при на еврейн навсякъде другаде, паси най-добре осребри българофобията в си. Вече всеки му е позволено да увъргаля в нечистоти историческата ни памет. Заради лакумията за псевдосензации изграждат тези от Тор, дори Коритаров понякога го прави. Готов е да съживява маргинали с дишане уста в уста. Напъват се да правят телевизионни мостове сонзи свят, само за да злоупотребят с отдавна мъртви люди. Царят вкара в политиката хора, които могат да се грижат единствено за въглищата за двореца във врана. Той едва мести думите и сусната си кухина, сякаш превърта воденични камъни. Някои предавания сякаш са филиали на веригата «Хофнер», където ефтините стоки се въргалят по земята и всеки се блъска и рови, докато намери онова, което му е нужно. Идва някой от нищото и подхвърля някаква неопакована лъжа, лишена от всякакъв смисъл. Морални неандерталци са обсебили ефира. Множат се претендентите за спасители на евреите в България. След време може да се окаже, че някой от тях дори е покръстил в християнството българския народ. И ще се позове на Свети Петър, може би. Докъде ще стигнат с тези налудни нашепвания? Понякога ни си иска водещият да е взел предварително 10 мг. реланиум или някакво слабо приспивателно. Коритаров се превръща понякога в канибал на историческите факти и позволява на случайни типове да ги оглузгват пред него. Но с дребните рекати можеш да се домогнеш само до дребни лъжи, нищо повече. По важни теми се сикят аргументи, които имат трайността на кожните клетки, отделени непрекъснато от човешкото тяло. И които иначе наричаме прах. Някои разговори превръщат телевизията в злокачествено място. Нещо като осойните кюшета, където се играе циганската комарджийска игра, тук има, тук нема. Все едно, че сме в трамвай без вътман, толкова са забавни някои реалити шоута. Всички пищат, понеже Ватманът е останал на някоя спирка да си пие кафето, а трамваят лети по надолнището. Няма каква толкова да се дразним от желанието на Азис да става министър на културата. Все пак още не иска да има частно възкресение Христово само за него. Бойко Борисов ожени доста хора. Той само опело не е извършвал до сега. участници рискуват нещо в Big Brother, тъй като и без друго са си. Близо до нищото. Азис никога няма да се оттегли от шоубизнеса, освен ако няма основателна причина. Например, да забремене. Днес от екрана най-голяма смелост проявяват синоптиците и момичетата от телевизионните викторини. Пак те работят най всеотдайно Човекът от студиото си мисли, че зрителят винаги е готов да го погали. А той всъщност е нещо, което иска да те изяде. Зрителят пък добре разбира, че телевизията, в повечето случаи, има неудържимото желание да ти навреди. Който забрави, че това не е игра, може сериозно да загази. Печатните медии често произвеждат оди за телевизионни балони. Днешните журналисти, дори най-добрите от тях, са оставени на нашепванията на случайни гласове, като изключимо у нези другите, собствените им глави, според които те се плакнат във величие. Вместо просто да вярват, че човек не може да постигне собствения си предел. Понеже не знае къде всъщност е той. Навлизаме в пространства, които изглеждат немислими прокурорът, който наблюдаваше следствието за най-големия подкоп у нас, предложен на шефа на БНТ, също бе арестуван за приемане на подкоп. Един сериозен вестник не се състезава с нищо друго, освен със себе си. Но мълци вестникари знаят това. Напред, напред трябва да кажеш най-вожното. Без оглед на загубите, които можеш да понесеш. Много ми харесва да мисля за историята като за най-горния камък, с който завършва един строеж. Но това изглежда все по-невъзможно. Понеже непрекъснато воюваме с миналото си. Целта е простичка, да се втвърди лъжата, че всичко започва от днес. Азис трябва да запречи слъстия си задник времето, паметта, сериозното. Новината не е в него. Дали опойката вече е задействала напълно? Голямата инжекция беше бита още на следващата заран след 10 ноември. И досега впръскват от този серум на забравата. Тази инжекция е неизчерпаема, винаги се намират подходящи политически фалшери. Слухът на сърцето е много важен. Обаче журналистът трябва да има и уши. Обикновен чифт уши, ляво и дясно. По възможност добре почистени. Как да ти вярват за голямото, когато ги подвеждаш за дребното? Дори да го замериш с наказателния кодекс, той пак няма да се досети, че е престъпник. Девизът на въздушните рейнджери изглежда много подходящ за журналистическия занаят. Мери се с най-добрите, умира и като всички. Мнозина не приемат прегрешението ти, че си успял. Професията не плаща сметките, плаща си ги ти. В Холивуд са го казали много точно, ако няма кой друг, професията ще ти го начука. Биг Брадър поначало се снима с осветена лента. Трябва да предусетиш втория ум на зрителя. В Ейвип Брадър предпочетоха едно обикновено провинциално момиче през звездите. Това може би беше проява на някакъв специален телевизионен комунизъм. Някой са готови да извършат експроприация на успеха и известността. Колкото повече се напъват някои български сериали, толкова повече заприличват на индийски филм от средата на миналия век. Не мога да понасям, когато заблуден почтенски гълъб докарва на някого джакпота, прилитейки на други, които цял живот са се трепали, за да успеят. Какъв ще бъдеш в другата си съдба? Журналистиката е нещо, което се освоява в самота. Географията на лицето му изразява рая на добродушието, можеш да му се довериш за всичко, това е Ники Кънчев. Парите са в телевизионните игри. Там, където е полето на разума, броят стотинки. Повечето водещи днес сякаш са болни от логорея. И сякаш слушалките в ушите им непрекъснато нашепват едно и също. Великси, ти знаеш всичко. Езикът им е пълен с тластини, охкания, салонни възклицания, безкрайни многоточия. Многоточието е главният препинателен знак на днешния телевизионен ефир. А най-често използваните букви са Ая, водещият е окован с Те са като белезници на езика му. Можеш да предразположиш събеседника си, гледайки го право в очите. Не и когато примигваш като плъх. Или когато лазиш по него с поглед, както правят търговските пътници, когато ти предлагат стока, в качествата на която и те самите не са сигурни. Ники Кънчев има толкова търпение, че сякаш би дочакал три пъти свършека на света. Разликата между него и всички останали, които биха приели ролята му, е точно колкото тази между един нюезин, който се дере от джамията, и един коментатор на тенис турнира Уимбълдън при това на финалния матч, присъствието на кралицата. Понякога той сякаш прави опити с морски свинчета. Да покажеш средния си пръст, онзи свещен, сакрален знак, който сякаше е вбит в, в генени. Фалшивият знак на мъжествеността. Някои. Жестове са много издайнически, те разяждат като скиселина образа на човек. По днешните стандарти моето покойно куче Хайк би могло да отразява през конференции, излайвайки от време на време или въртейки опашка. Мнозина сега също главно размахват опашки и усърдно записват неизвестно какво. Хай го баче не можеше да пише. Някои репортери са просто ходещи попивателни. Приличат на онзи мълчуган, който се е в една телевизионната реклама много щастлив, понеже памперсът му е удобен, не пропуска и той се хили и танцува. Когато интервюираш някого, не се дръж като канарче, като онези канарчета които на времето са използвали и жертвали в мините, за да проверят дали има отровен газ. В телевизиите сякаш е паднала някаква бомба със специално предназначение и е избила коментаторите. Останали са само чеци. Репортерите просто предават онова, което чуват, без дори да се опитат да го спорят. Колкото е поглупаво, по-сквърно или по-невъзможно, толкова по-добре. Днес никой на нищо не вярва. Дори някой да бъде хванат със 150 000 лева подкуп в директно предаване, зрителите няма да повярват. Ще решат, че Луканов дава поредната печалба, нищо повече. Никой вече не желая да коментира фактите. Те си сипват в нещо като кош за мръсно беля. Медиите, освен етичен кодекс, трябва да имат и някакъв кодекс за непотребното. Защото продажбата на ни всъщност е корумпиране на обществото с фалшиви думи. В представата на царя ексклюзивно интервю е онова, което се прави във рана на запис, а репортерът е облечен в камериерска ливрея. Ексклузивно интервю означава също той да говори бавно с изречения, които, ако бъдат превърнати в текст, биха предизвикали морска болест. Бесмислено е да питаш царя, изживяла ли е времето си коалицията. Той няма да каже каквото и да е по този въпрос. Ще отрече, дори да присъства на опелото на коалицията в катедралата Александър. Невски. Той всъщност не е склонен да каже дори какво е времето във рана. Той често не успява да намери подходящата дума. И се изплъзва като мокра връв. Говоренето му е най-отчетливото нищоговорене. Трябва да имаш гигантско търпение, за да оцелееш покрай него. Царят може да приспи всеки водещ. Сетне ще го изкорми, ще го натъпче с памук, а накрая и ще го. Опакова. Порано, през 90-та година, той спокойно разказваше защо Борис III е държал на бюрото си портрета на руския император-освободител. Ако днес някой му зададе въпрос за Русия, той ще го погледне с изумление и ще побегне панически към някой килер в рана. Днес най-често той разговаря с третокласни адвокати, главно по имотни въпроси. И езикът му придобива друга гъвкавост. Във вечното си очудване, той не би могъл да отговори вече и на въпроса, как би определил майка си. И може би пак ще каже, че моментът не е подходящ. Не е възможно лесно да се проникне, зад езика на царя. Той все едно да гледаме през запотено от изпарение стъкло. Този език. Разбира се, му даде и някои предимства. През 2001 година той нанесе удар си, като използва разговорното темпо на обикновените хора, дори в някой случай на обикновения идиот. И по този начин ги очарова, бъбичките особено, те го разбираха добре. Да си дадеш лекомислено лицето под найем на телевизията е дори по-лошо, отколкото да си дадеш някому задника. Не можеш да наливаш нови визии през една фуния отгоре, това пак е соцменталитет. НДСВ и до сега се въобразява, че е вкарало България в Европа. Той е все едно дежурният радист, подал през нощта на 22 юни сигнала за началото на плана Барбароса, да си мисли, че самият той е започнал втората световна война. Повечето от кандидат депутатите на НДСВ имат популярността на членове на анонимен клуб на алкохолиците същия успех царят можеше да пласира населените от Лозен за депутат и португалския си готвач. В БСП са изискани меломани, те подмениха с лекота, вставай, страна огромная, съзис. После опреха и до романтичните напеви на Котуньо. Добре поне, че той не дойде с любимия си часовник, подарен му от Берлускони, който му е идол. А иначе смята очите на Станишев за магнетични. Предизборните клипове са толкова ефикасни, колкото и рекламите за кучешка храна, педигри в страна, където кучетата боготворят джулана и карантиите. Напоследък по време на избори въобще няма сериозен сблъсък на тези. Дори някой да иска да го направи, останалите го оставят да си говори сам. Пак добре, че не организират общи митинги. И ничмейкарите на българските партии по принцип са анонимни. И ако някой бъде припознат, Веднага минавах. Нелегалност. Ако се направи книга с техните идеи, тя веднага може да бъде филмирана като нощен комедиен сериал, където смешното е плод на тъпото. Какво вършат нашите пиар е строго пазена тайна. Все едно, че заседават в финската колиба на Олянов Ленин и мъдруват дали да обявят революцията. А пък тя вече е обявена от Керенски. По време на избори от БСП се държат като бабичка, слънчесала по пътя към заветната бузлуджа. Никакво внимание не обръщат на истинските си проблеми. Това е остатък от комунистическата пропагандна технология, която те вероятно пазят в фризер, в онези години нищо не съществуваше, ако нямаше решение то да съществува. Предизборните клипове сякаш са правени в някакъв затвор за бездарници, които може би дори и не гледат телевизия, за да не се повредят. Авторите им се държат като скопци в харем. Той иска да стане маршал на лъжите. Найковарните лъжи са създавани по метода им витро от робата са телевизиите. Имунната ни система е напълно безпомощна срещу тях. Някакъв антракс на лековерието ни е поразил. В същото положение са и унези, които управляват. И те губят време да слушат безкрайните лъжи, пък и да ги опровергават. Как им става време да управлява държавата, не е ясно. Колкото по-невероятни са лъжите, толкова телевизионните шарани сякаш са подоволни. Вместо да хванат лъжците и да ги овъргалят в катран и перушина. Доста телевизионни водещи сякаш не са чували английската поговорка, че когато гониш лисици, трябва да проверяваш всички дупки. Същото е и когато пред себе си имаш измамници, а уж търсиш истината. Прокуратурата, заета да се брани от непрекъснатите лъжи по своя адрес, вече не може да се оправи в кълчищата от слухове. Тък му подгонят някои терикът. и той си намира телевизионна трибуна и започва да умотава прокурорите с клевети. И они започват да се разследват помежду си. Някои медиатори не си дават сметка, че когато след време се обърнат и погледнат назад, зад гърба си ще имат един хубав некролог на измислиците, които са разпространявали. Все полесно се хвърлят лъжи върху публиката. Това е нещо като стахановско състезание. Като надпревара в чест на светлия празник 9 септември, за да се изпълнят три или 5 допълнителни норми. Непрестанно тракът. Становете, на които се тъкат клевети. Надпреварата е свирепа, кой ще изтъче повече лъжа. В очакване сме на следващите вампири, които ще ни въвличат все понавътре в лабиринта на лъжите. Публиката от край време мре да гледа как унижават хората на властта, без изобщо да се интересува от фактите и доказателствата. Войорското винаги взема връх. Ненапразно символът на нашия бит е кумшолукът, малката портичка, от която може да се наблюдава в съседския двор, клюкарникът. Публиката обича и да хвърля съчки вкладата, в която е поредният нещастник. А сетни да играе нестинарски танц върху жаравата от останките му. Няма кой да научи водещите как да изхвърлят напрежението от себе си. Или поне да им каже, че в усмивката участват много по-малко мускули и затова тя е по-малко уморителна. Някои телевизии и от пристигането на буш не могат да създадат напрежение и интрига. Това за тях не е възможно, дори ако Господ реши да мине през Софийското летище. Качествата на един журналист проличават най-добре в дребните, банални теми. Господари на ефира връчиха «Златен скункс» на Татьяна Дончева, понеже в парламента си беше закачила чантата на инвалидната количка на своя колешка. Сякаш, господарите не са виждали как някои хора си закачат цялата държава на нещо друго. Доверието, което внушава, е главният чар на един водещ. Дога е единственият който досега не позволи на влъхвите социолози да го доближат на топовен истрел разстояние. И това го превърна в онова, което свободата, с която разполагат днешните телевизионни водещи, е като на онези гарови служителки, които съобщават разписанията на влаковете. Но накрая всички свикват с тях, независимо от видимите им недостатъци, тъй както японците са свикнали са земетресенията. Политиката съсипва всичко, до което се допре. Всеки там е напълно убеден в своята добродетелност. Грешките са работа на черните ангели. Любимото питие на нашите политици са лайт-лъжите. Често телевизионните разследвания се нуждаят от патерици, понякога и от кокили, предоставени им от властта. А и много лесно се изчерпва ентусиазмат им. Втренчени в поредната истина, разследващите прегазват през труповете на хора и псевдосензации. Когато гледа някой от предаванията му, човек има усещането, че слуша бъбрива бабичка клюкарка от Мездра, предрешена като Мартин Карбовски. Повечето разговорни предавания са в плен на участници конфекция. Телевизионното време няма никаква цена за значителна част от водещите, те се отнасят абсолютно разточително с него. И много обичат да споделят в ефир, каква клюка са чули, сякаш са колекционери на сплетни. Говори се... Всички казват, това са ключовите им реплики. Мнозина се намират в корсета на едно страстно воюрство. Доста репортажи се нуждаят от силиконови подплънки. За най-валидните хора у нас от 20 години непрекъснато се сикят добре отлежали рогътни. Ако някой си направи труда да дешифрира върху хартия някои разговори от публицистични предавания, доста ще страда. Понякога ми се ще сголи ръце да хвана някой за еснавското му сърце. Той сякаш вярва, че открил и дори създал обикновените хора. Става ми смешно, когато някой иска да получи нотариален акт върху голямата септична яма на живота и историите от нея. Снимката на тази яма е най-лесното нещо в нашия занаят. Това е простото, мимолетно приобщаване към грозното в живота, което след това изплакваш с иски. Някои репортери ми изглеждат като едновремешните провинциални фотографии, независимо кой се снимаше при тях, хората на снимките изглеждаха едни и същи. Бръщолеването достига опасни нива, когато го снимаш със скрита камера тази подла твар. Някои си мислят, че предаването е нещо като лиярски чук, пуснат срещу гостите им. Поощряването на папърашките наклонности на зрителите е много опасно, още повече че във всеки от нас се крие по един неосъществен папарък. Всичко може да бъде. Изкористено, стига да бъде извадено от контекста му. Всъщност, вече изобщо няма да е ясно откъде ще дойде помията. Той иска да го възприемат като голям храбрец, но изглежда като водно конче пред крокодил. На мой приятел наскоро му поставиха сърдечен стимулатор. И той вече си мисли, че вътре може да има и микрофон. А още сме в началото на GSM телевизията. Ополени във вечните си герои с политиците, телевизиите не обръщат сериозно внимание на обикновения човек. А трябва да имат достоинството да се вглеждат в онези дребни неща, които правят живота. Разговорните предавания днес са като някакви гробища, където лежат незаровени купища незададени въпроси. Има журналисти, които могат да проникнат в един проблем но от заяждане не им остава време за това. Други са нервни, сякаш са яли отровна храна. И в двата случая забравят, че трябва да измъкнат уникалността на човека срещу тях, като намерят въпросите, които са валидни единствено за него. Повечето предавания действат като хапчетата «сънин», които обещават лесно заспиване и приятни сънища. Да стигнеш до един човек е извънредно трудно. Това е все едно да се върнеш, след няколко годишно отсъствие, в селската си къща трябва да стигнеш до входа и през двор, обрасъл до кръста с троскот и плевели. Някои така задават въпроси, сякаш и лимон. Друг път интервюто за на стока, взето от пазара филиенци. Или пък се превръща на нещо като ленив стомах. Нужна му е по-голяма доза лаксит, за да се измъкне нещо. Телевизиите избягват автентичните хора. Сякаш са радиоактивни. Ако думите му бяха от вода, зрителите отдавна щяха да се удавили. Този водещ има свободата и независимостта, която има пиле на грил. Членовете на СЕМ не смеят да се почешат дори, ако не попитат за това уния, които са ги нагиздили там. А конкурсите им са недъгави ритуали, возени на инвалидна количка. Някой спортен коментатор дори да се запали в ефир, началниците му няма да мигнат. Изобщо не ги интересуват предаванията за спорт, в тях няма начин да засегнат нечи и политически интереси. По десетина пъти на предаване Петър Василев Петела казва, аз си мисля. Обаче така и не става ясно дали изобщо мисли. Не е ясно как спортните коментатори прихващат семплите си словесни шаблони. Един от друг. Вероятно са болни от някаква езикова шарка. Невъзможно им е да надхвърлят баналното говорене. И в крайна сметка получаваме препълнена чиния с безвкусно ядене. Сякаш водещите на тази сутрин или на четири очи са слабумни, е нужно Костов да им повтаря през годините по няколко пъти едно и също нещо. Което отдавна е изхвърлено дори от щанда за преоценени стоки на политическия битпазър. Винаги, когато Костов иска да извади бухалката. Неговите трибуни са готови за това. Те са и перални, които с желание избелват всеки епизод от политическото му битие. Като лидер на една смачкана партия, той вече е интересен само за музейните работници, които се занимават с политически хербарии. А ролята му в парламента е като тази на някой булеварден вестник, който се появява веднъж на три седмици, за да разнесе дъх на зловоние. Интервютата на Светанка понякога има толкова характер, колкото един крембрюле. Обикновено господин Злъч наклонен на черта Костов е дружелюбен, колкото един алигатор. Но когато го види срещу себе си, Светанка излъчва плам като домакиня, зъпнала филм с Усвалдо Риус. Тя гледа на Костов като на герой от сапунен сериал. Той иска да минава за десен политик, но по-скоро е подходящ за гвардец пред мавзолея на Димитров. Най-гносната картина – лидерите на опозицията са опиянени от радост, че нещата в България не вървят, че става все по-зле и по-зле. Повечето от водещите произвеждат бъбреж, който трябва да бъде прият за разговор. Трябва да се направи класация на разговорите фалацио в, в телевизионната история. Костов е щастлив човек, понеже е напълно безпаметен. Все едно до сега е живял в Бешкирия. А всъщност е главният анестезиолог на републиката. Но понякога може би използва поневнимание и срещу себе си инжекцията с опойката. Тогава е в състояние да изрече невероятни неща. Мнозина са кандидати да носят знамето на политическото вербално безсрамие. Сълзите вършат добра работа единствено на Соломон Паси. Клишетата отдавна са заробили репортерите. Репортажите им обикновено свършват там. Откъдето всъщност трябва да започнат. Време е да престана да се въртят около вечно подсмърчащите наши политици. А да започнат да задават истинските въпроси. У нас обикновено водещите на пресконференции се държат. Като собственици на заложни къщи гледат на репортерите като на заложени вещи. Понякога е задължително репортерът да изсуши излишните си сълзи. Често историите, разказвани от политиците, са толкова убедителни за публиката, колкото и Акуастур прави фокусите си по радиото. Случайният герой е най-важният за телевизията. На репортерите им липсват въображение и високи цели, те са заменени стичане около това, което е подносим. И се съобразяват предимно с дрямката на началниците си, а тя не е само по обедно време. Сезонните допедавци не бива да се подценяват. Не бива да гледате на тях само като накрачещи пулверизатори за неприятни миризми. Понякога те са и убийци с думи. В телевизията вече вземаш, без да питаш, само трябва да забравиш веднага, че си го откраднал от някъде. Програмите са напълно колонизирани от купуваните на едро от чужбина форматни предавания. Добре, че все още не вземат на готово прогнозата за времето в Мозамбик. Общуването с деца по телевизията е нещо, като да попаднеш в клетка с бенгалски тигър и да се опиташ да завържеш разговор за омархайамовите Рубаят. Трябва да разговаряш с тях така, както разговарят помежду си възрастните и то по разумните от тях. Дори малко по-умно. Централните персонажи на телевизията вече са репортерите, но повечето от тях са учат предочитени. Няма друга такава професия. А откъде се пръкват всъщност те, това е най-строго пазената тайна. Във факултета по журналистика могат да ги научат само на дно, че там журналистика не може да се научи. Чоплят събитията като кожичка край нукът. Не успяват да проникнат в тях. Продават ни епидермални репортажи. В тях много често смисълът е в отпуск. Понякога човек чува как се въртят чарковете в мозъците на някой телевизионери. Вестникарите са великодушни до глупост и не обръщат внимание на кражбите, които телевизиите извършват от тях. Всички вестници в някаква степен са потърпевши. Те дори могат да направят сдружение, джемини на прекараните вестникари. На телевизиите чуждото сладко много им се ослажда. Брадите им лъщат от сиропа на присвоените теми. Повечето телевизионери перманентно са стреснати. Те се настървяват само ако им падне някой от политическата категория – перо. Корвенското в политиката Вече е повече от нормалното. Някой от нашите правоверни са поблизо до делото на Ленин, отколкото гвардейците пред Мавзолея до трупа му. За циганските изтъпления в Красна поляна правозащитниците дума не обелиха. Сигурно издирват някой бит циганин, за да изпълзят на светло. Но никога няма да се отворят големите усти за честа и спокойствието дори на един единствен българин. И еврейската общност се обади, за да протестира срещу създаването на национална гвардия. Аз пък мечтая някой ден евреите най-после да се обадят и в защита на българския народ. Журналистите от простолюдието нямат възможност да допуснат и най-малката грешчица. Могат да се некадърни до втечняване, обаче така са стегнати в курсета, че дори не им минава презум да сбъркат. Корсета на надзора и вмешателствата. И второ пришествие да има, Бенете ще си кара по същия начин. Някои реклами подсказват, че авторите им имат тежка еректилна дисфункция. Днешните водещи си мислят, че нещо е станало само когато падне гръм върху главите им. А всъщност всичко е опасно за тях. Дори един неподходящ ракурс на камерата може да е фатален. Мебелите в повечето телевизионни студия сякаш искат да наранят водещите. Псевдоплурализмът истика на публичната сцена типове, които иначе можеха само да премитат оркестрината, докато няма представление. Даде им възможност да играят словесен балет, падюдю, обаче с кубинки. Някои хора трябва да знаят поне едно нещо, когато отглеждат в медиите услужливост и покурство, те вървят заедно с скритата отмъстителност и неблагодарност, които все ще намерят възможност да изпълзят някой ден. Поизвестните лица трябва да имат поне минимален инстинкт за самосъхранение и да прескачат поредната локва от боза, към която ги тикат. Трябва да имат волята да отказват, когато става дума за собствената им съдба. В нашия занаят има една мярка, която не бива да преминаваш. Най-просто казано това, че Азис е боготворен от циганите, не бива да те кара и ти да се правиш на назис. Свободата е в думите, които изричаш, те са най-вожното нещо в телевизията. Свободното поведение също е важно, стига да не преминава в клонади. Милен Светков е дружелюбен като разгонен булдок. И се държи като човек, на когото не му стигат два часа и двеста левана. Ден В тежки времена, като днешните, водещите трябва внимателно да създават нови знаменитости, защото вече е нетърпим буклукът от самозвани звезди. А телевизиите се хранят с този буклук и в скоро време ще отделят като човек, който ял отровна храна. Сериозните водещи носят отговорност какъв материал пласират, ако не искат да ги вземат за служители на Вълф. Не става и заложник на себе си. Надуване на словесни бицепси, нищо друго не наблюдаваме по телевизията. И дори нещо да просветне за миг и той изчезва в реката от празнословие. Днешните журналисти много рядко фантазират как ще постигнат големия успех. Може би и изобщо не го правят. Тогава нека поне фантазират как ще умрат чисто професионално. Това може да ги направи малко по и да се замислят за капаните, които са поставени пред тях. А всъщност всичко опира до това да си знаят цената. Трябва да си определят някаква цена, може и да е ниска в началото, но да не отстъпват от нея. Не е лошо хората от медиите понякога да си припомнят една фраза, която приписват на Черчил. Той казал веднъж пред журналисти, добре, след като вече установихме, че сте проститутки, дайте сега да поговорим за цената ви. Политиката ампутира езика на някои хора и го прави невнятен. Така. Между 1990 и 2007 година едно парче от царския език също беше отрязано. Трима-четирима души знаеха със сигурност какво ще направи царят през пролета на 2001 година. Нито един от тях не оцеля, понеже, както е известно, революцията се храни с децата си. Царете също. Само детото ги изядоха без пикантните френски подправки. Един от любимите отговори на царя е не съм гадъч. Тоест, не мога да ви кажа. Гадач, според неговия полуотрязан език, е гадател. Той отговаря понякога по този начин на съвършено лесни въпроси. Всъщност, това си е неговият начин да каже, гледай си работата, тъпанар. Хората са свикнали с езика на бойко. Те не се затрудняват да търсят някакъв специален подтекст, нямат такава нужда. Този език не ги умотава, казаното може понякога да е дори несъстоятелно. Но поне е ясно. Царят често се скрива зад ценилната фраза, като му дойде времето, сякаш политиката времето е нещо като добра ръка карти. Ако някой попита царя за комунистите, а те са убили неговия чичо принц. Кирил, докато обмисля отговора си, трите национални телевизии ще трябва да спрат временно излъчванията си. И да го изчака да състави някакви изречение, приемливо за всички. Което пък не е възможно. Бойко не губи време по телевизията да търси думи, приемливи за всички. Той се старае езикът му да е приемлив единствено за него. Когато хитруваш с езика, това се забелязва от зрителите. И те решават, че си нещо като подвижен телешоп предлагаш им някаква виагра, която лекува от всичко и е почти без пари. Ясно изречените лъжи се забравят също толкова лесно, колкото и засуканите. Обаче вторите оставят в публиката усещането, че са и надписали сметката предварително. Човек очаква в едно интервю, макар и телевизионно, госта да остане близо до същността си. Но в повечето случаи това изобщо не се случва. Мартин Заимов веднъж каза на един водещ мен ли питате? Това е разкошен начин да подскажеш на водещия че не се е събудил. Смисълът на телевизията, освен да отява населението, е и да оставя от време на време белези върху общата ни кожа. 10 ноември 1989 година има вече безкрайно много бащи. И поради това си е всъщност истинско копеле. По време на изборите сърбаме доста социологически компот. Повечето водещи бързо изпадат в маниакалната си фаза. Хората от телевизиите могат да не прочетат повече нито една книга от тук на В трудовите договори на водещите и репортерите може дори изрично да е записано, чим се забранява да четат. Вероятността да намерят досия на царя е равна на шанса му да възшества отново на премиерския пост. Ако царят е бил свързан със съветските служби, най-вероятно негов водещ офицер би трябвало да изкофелият съветски лидер Черненко, който замени още по-изкофелия Брежнев. А Черненко сигурно си е мислил, че си има даване с последната руска императрица. Трябва да знаеш къде да сложиш точката на едно предаване. Както казваше Исак Бабъл, никое желязо не би могло да проникне в теб така съкрушително, както поставената на мястото си точка от армията на думите. Има репортери, които дори да ги вържат, ще направят някоя глупост. Част от англичаните, които се заселват у нас... Оставят впечатлението, че са издирвани от скотланд Ярд. Между тях има идиоти, които дори да играят дарт с кралицата, английските таблоиди изобщо няма да им обърнат внимание. Какво ще се случи, когато една бедност се заменя с друга? Някои репортери понякога не разбират, че са направили нещо хубаво. Случва се в телевизията и това е една от малкото основателни причини за съществуването ѝ. Ние вече не съществува в нашия език. Той изпаднало някъде през последните години като непотребна вещ. Като труп, по-скоро. Имаше една провинциална история, когато на път за селото му мъртвец беше изпаднал от линейката, а родствениците дори не се бяха върнали за него. Нещо подобно е историята с изоставеното «Мие», което се търкаля в няколя край път на българска канавка. У нас много хора се усещат като чужденци. Естествено, те не са никак щастливи. Те са изобщо никак. Никой не обръща внимание на чужденците, които се заселват тук. Свършени сме от тази пъплач, от тези нови кръстоносци на недоимъка и незнанието. Той сякаш има некръв, а ефтина бира във вените си. Български министр започна отговора си така, честно казано. Честно казано? Това означава ли че до този момент министърът не е говорил честно? И не трябва ли тогава да се въведе надписът «Честно казано», когато някой случайно го направи? Но колко често ще влиза той в употреба? Ще бъде много интересно. Този тук говори честно. Вижте го, глупакът говори честно по телевизията. Говори честно. Или не с целия си, или има нещо на ум, щом говори честно. Може да има и рубрика «Честно казано». Ще се излъчва в полунощ и няма да трае повече от минутка, за да не развръщава зрителите. Все едно ще. Показва на глухия какво представлява музиката. Политиците са бесилни, когато ги уязвяваш с думи на собствените им имидули. В една държава, в която таксиметровите шофьори са по-важни от учителите, нещата не са наред. Официалните власти изпадат паника винаги, когато бъкшишите на обиколет парламента. В телевизията нищо не започва днес, нищо не свършва веднъж, завинаги утре. Рови в буклука, рови в небето, все ще намериш нещо. Някои от най-популярните водещи очевидно са просто търговски пътници. Те предварително са си избрали стоката, която ще продават по време на изборите. И това им личи, колкото и да се правят, че спазват някаква обективност. Това е като преструвката на някоя уличница която се опитва да се представи за девица. Повечето предизборни дебати са нещо като полуопечен фарс. Бойко не се притеснява да казва, че ни обича. Пак добре, че всеки път не изважда собственото си сърце, като данко на Максим Горки, и със светлината му да ни сочи верния път. А пък за враговете си казва, ще им извадя сърцата, ще ги изтръгна наживо. И нашите, и нашите, шепне вече електоратът. След поредните избори отново разбираме какви кратени има в предизборните щабове, но не и какво представляват самите кандидати. Бойко си има свои собствени водещи, които се трепят като гладни хамали да му носят куфарите и не му правят добра услуга. Те са бедни момчета да ги прати в кошада са за две седмици. Няма да му излезе скъпо. По време на предизборните дебати водещите премерват страхливо всичко, сякаш продават стрихнин. Интересно каква кампания ще направи NDCV, ако действително са наели Гарелов. Най-вероятно ще бъде много предпазлива, попредпазлива дори от самия него, което май не е възможно. Докато чакахме да видим нещо, изведнъж Иван се появи в реклама за лекарство срещу ставни заболявания. Съвпадението беше много поучително. Днешните студенти възкресиха комунистическото бригадирско движение. Те отиват да берат ягоди. Например, в Англия. Английските ферми са техният проход Хаимблас, тяхното поле на славата. Техните мечти се побират в хиляда паунда за три месеца работа. С отъчкуващите учители днес все още може да се водят разговори. Но с техните ученици, след 10 години, когато те излязат на улицата, този. разговор ще бъде невъзможен. Те ще бъдат не само непохватни своята наукост, но и неотстъпчиви и жестоки. Пак поради тази неокост. Техните стачки ще бъдат безмилостни. В някои предавания в определени моменти върлува някаква нова епидемия, при която температурата на доверчивостта надхвърля 42 градуса. В немалко случаи на водещите им трябва доста време, за да осъзнаят, че току-що са чули някоя глупост. И то след като цялата публика вече се е препънала в същата тази глупост и се залива от смях. Първанов казва, че трябва да се наложи политиката на високото чело, а не на дебелия врат. Но не признава кого има предвид. Някои хора много обичат да се служат с недомлъвки, които всъщност са един нереализиран рекет. Една циганка от Ваненско твърдеше, че изборите не са честни, понеже ще й платят за гласуването чак на нова година. Главата му е пълна само с симпатии, но не и съзнания. И тика събеседниците си към елементарното. Подобно отношение инвалидизира професията. Праща я е прителк да изложат първа степен. Всички политици твърдят, че са обсебени от грижата за народа. Но мекушавите им битки говорят точно за обратното. Те приличат по-скоро на следобедна дрямка. На успехът им е закачен като брошка на челото и въпреки това в БСП все се надяват. Телевизиите често захвърлят етичния кодекс на медиите в килера на чистачките. А и той все повече започва да изглежда като етичния кодекс на строителя на комунизма, на който на времето цяла България тайно се надсмиваше. Отначало и за дълго мнозина се лигавеха и подиграваха на Юлиан Вучков. А пък сега се опитват да заприличат на него. Някои успяват, но в далеч по-шаржиран вид. Отвратителна е злоупотребата с телевизионна власт, Карбовски Кани и Улиан Вучков в предаването си и после го нарича «приятният социопат». Във водещите на сутрешните блокове се забелязват симптомите на коварно в в собствената значимост, което изглежда комично и понякога дори налудно. Доктор Лачезар Иванов от Герб, когато пращаха като почтенския гълъб на бойко в различните телевизии, принуждаваше останалите политици да търсят преводач, докато го слушат. Но свърши работа на Бойко, понеже става очевидно колко поясен е патронът му. Българските политици изтърваха своя. Телевизионен Франкенштайн. Пробутваха под масата лицензи, вземаха подкопи и сега чакат за милостиня пред частните телевизии, където всеки Лумпен може да говори каквото си ще потехе на дрес или каквото му поръчат. Системата на рекета е в пълен ход и те първа ще се разгръща. Въщно изглежда че репортерките са проблем на Цветелина. Обаче, всъщност, те отдавна са проблем на Бойко. Той така е обгрижван от медиите, че има опасност скоро да загуби представа за себе си. А тази представа е единственото свясно нещо в един политик. Комплексите на сиротните репортерки се заселиха лесно и в някои ушна пористи водещи. Някои от тях се гърчат като спагети пред Бойко, вместо да го притиснат с въпросите си. Ако не се скрие от влажните си ухажури, скоро време той ще вижда нещата край себе си деформирани. Тогава часовникът му ще започне да върви наобратно. Репортерите се страхуват да са прекалено настойчиви с царя, за да не му докарат някоя поплектичен удар, за който историята да им дърпа ушите. Бойко все повече се превръща в обитател на собствените си медийни отражения. Но когато човек е толкова ухажван от медиите по Покъсно със сигурност ще стане доста кръвожаден към тях. А Бойко поначало е човек, който е наясно колко сантиметра го делят от гърлото на опонента му. В пълна промяна се опитват да подправят рисунката, направена с ръката на Господ. Героите им трябва да се видят в едно ново огледало. Само дето той е фалшиво. Опасявам се след време да не внушат на Бойко да казва, че е създал и българите. За някои водещи животът е само относително ясно понятие. На Бареков принадлежи думата «полутурцизъм». Плесна я по време на един разговор. Е, да, праве когато има полужурналистика или полуполитика, може да има и полутурцизъм. Политиката сякаше някакво мазе, в което се складират Вектории и пак ще изпълзят познатите призраци. Предистински живите хора доста политици изглеждат като замразени във фризър. Той сякаш не използва едновременно двете полукълба на мозъка си. Когато политиците ви говорят за поредната промяна, вие може да се сетите за фалшива, «пълна промяна». Снимката на българската действителност е размазана, безфокусна. Сякаш все още се проявява. Бареков така използва български язик, че сякаш го е намерил в склад за вторични суровини. Доста от днешните български, американофили са нещо като стока втора употреба. Мнозина от тях са учили и дори преподавали в школите на ЦК на БКП. Други са били откровени апологети на «Империята на злото, Великия СССР». Шечни момчета, които набързо намъкнаха американски шъртки. И когато американците приемат за свои подобни хора, това си е чист садизъм. Те би трябвало да се по-скоро грижа на някоя организация за защита на странни животински видове. Хаусът в главата на този водещ е лесно видим, защото интелектът му е тънък като цигарена хартия. Неговите интервюта са като кръжене на Пеперуда около силна лампа. Той има значителен опит в спането в обществени организации, заради това хъркането му всем не прави впечатление. Сем – свърталището за комбинации. Някой хора там имат постиженията в пируетите на знаменитата кубинска балерина Алисия Алонсо, която отгоре на всичко танцуваше и полусляпа. Рецидивистите отсем опровергават твърдението, че една ябълка не може да бъде изядена два пъти. И го правят редовно. Политиците все избират покорните пойки. Подлоста на някои политици е низкоренима. Тя не може да е придобита. Тя си е вродена. Антимафиотите се похвалиха, че конфискували техниката на едно пиратско радио от Монтана, а пък водещата я закопчели с белезници. Тогава вътрешният министр Румен Петков трябваше да прати танковата бригада от Горна баня, за да запечата пиратската ТВ-2. Ако имаха възможност, отцепниците от царската партия щяха да пуснат царя във ваната, както непослушните деца хвърлят там любимата си кукла. На царя му е удобен само някакъв свръхтърпелив телевизионен репортер, който е готов да задава най-безопасните въпроси. И да има по възможност и дървен мозък. Милен Велчев понякога се изразява като говорителя на държавния департамент, когато той трябва да обяснява защо американците са взривили по погрешка 100 цивилни на багдадския пазар. Доста хора късно схванаха, че не иска да са нещо като царски кочиеши. Царят е създал структура на инспекторите детективска агенция, нещо като царско шесто, за да опознае депутатите си. Някои политици правят героични усилия да се харесат на лидера си и в същото време да изплезят някакво подобие. На достоинство. Трудно е да бъдат опазени нашите политически първенци от телевизионните поцелуйковци. Например Бойко целият е олигавен от целувки. Направо си е влажен непрекъснато. Днешните поцелуйковци са понеприятни дори от вчерашните. Ония поне бяха принудени да го правят. Тогава в телевизията имаше отрасъл поцелуване. Панорама беше един от неговите важни отдели. Ако се чудите защо е в такова състояние днес, панорама ето отговора, защото е родена да целува. Създадена е да обслужва властта, и това и минало е хвърлило сянка върху нея за винаги. В нея над всичко вземаше превес тежката миризма на властта, така както та опоява сладникавият дъх на съветски парфюм. Дезинфекция е нужна на почти всички телевизионни предавания, които по някакъв начин се отъркват в политиката. Онова, което си позволяват вестниците, е непостижимо за телевизионните поцелуйковци. Те гледат към някои политически персони с възторга, с който съветските туристи са гледали скалните изображения на къма сутра. Със същото обожание и див интерес. Някакво момиче от държавната телевизия старателно не харесва Путин. Колко страда от това Русия? Обликато речни камъчета телевизионери, които само гледат на коя страна да легнат. Най-лошото, което може да им се случи, е комбинацията от еректилна дисфункция и завист. Някои предавания с удоволствие се отдават на малки канибалски пиршества. Искат да щукят пред публиката гръбнака на някой и се опияняват от това. Да го пуснат гигантски пасатор и да го смелят. По телевизията можеш да направиш някому само това, което би приял да сторят с теб. Как е прилъскаван нещастният народ от поредния политически мадьосник, който сетне се оказва най-обикновен шарлатанин. Скритата камера е толкова естествена в телевизионния занеят, колкото и нечи силиконови добродетели. Никой не е станал голям телевизионен журналист със скрита камера. По телевизията Божидар Димитров се държи като прототип на опълченците от Шипка. Според някой бил нужен закон за печата. И може би държавният резерв трябва да отпусне специално за нуждите на всяка нова политическа звезда целево по един бидон розова боя. Новото поколение комици сякаш са оперирани от представата за приличие. В телевизионната Джунгла се срещат главно картонени лъвове. Появи се един нов водещ и скоро се превърна в номер едно на нашия телевизионен пазар. Отначало беше любезен със събеседниците си. Сет не стана авторитарен, но все пак не стигна до физически схватки, където предимствата му, казват, били големи. Бойко Най-много се изпатиха уния, които са най-влюбени в него. Също и някои водещи, които минават за агресивни. Оказа се обаче, че са били болни от ликантропия, това е едно състояние, при което болният се смята за вълк. А те били горките, просто агънца. Немалка част от телевизионната продукция плаче директно да бъде насочена към фирмата Волф. Юлиан е, вън от съмнение, храбрецът на екрана. При рогатните, които той чува в ефир, новият водещ Бойко би се скрил под бюрото. И доста нови водещи хамстери се появиха. Преди години нарекох Слави, папата на шоубизнеса, докато чакахме заедно студиото на, всяка неделя да потегли най-сетне папският самолет. От тогава доста кардинали на слави го предадоха, като продадоха по изгодно себе си. Без предаванията на външните продуценти, телевизиите ще заприличат на нещо като дума за сираци в могилино. Нашите продуценти предпочитат да свалят цената си, отколкото да говорят помежду си. Те играят ръгби всеки срещу всеки. Способни момчета, обаче с менталитет на крепостни роби, а изглежда, че това им харесва. Чалгата комбинация от фалшиво пеене и фалшиви цици. За щастие по света вече стиват към тъй нареченото реалити шоу. То е толкова реално, колкото обезглавената хлебарка. Тя се движила още поне 15 дни с откъсната глава и неизменно се насочвала към мястото на последната й храна. Президентът Първанов каза, България се превърна в добро място за живеене. И българската наука била оценена по достоинство. И в новогодишно изявление има място за шеги. Българските актьори толкова са огладнали, че са в състояние да изядат дори последните остатъци от собствения си престиж. Гладът е на път да се сипе и тази професия. Сослужливата помощ на инфантилни телевизионни предавания. Политиката произвежда невероятни комедианти. Никакви комици... Аламинути и полуфабрикати не могат да се състезават с политическите клони, които говорят невероятен език. До такава степен, че дори метафоричното примляскване на царя е за предпочитане. На някои репортери устите им са по-големи от мозъците. Държавата се е превърнала в кораба Ванеса. Независимо от сълзите и сополите на Паси и царя, излети в тържествени евроритуали. Някои властници дори за собствените си деца няма да воюват вече толкова съзаети с приобщаването към европейските ценности. Днешните мрачни трафици, по които се изопачава една новина, нямат нищо общо със свободата. Може с дни да чуплят една трагедия, колкото да разкъсат окончателно сърцата на близките на жертвите, но няма да чуете нито една дума за виновника, ако е влиятелен бизнесмен. Това е забранено. Те винаги и за всичко се пазарят, освен за честа си. В новите българи отново представиха един японец, който живее в село Шипка и е втръснал вече на зрителите. Но не и на съселените си. Една женица, седнала на трапезата му, каза следното: Тия хора, японецът и съпругата му са ни като роднини, като братя и сестри. Като по-близки дори. По-близки от братя и сестри. Друга история от новинарска емисия. Рейсът на наши туристи катастрофирал в Тунис. И цяло денонощие никой не им обръщал внимание. Накрая рече една женица и се разплака, извадихме закупените за подаръци тамбури и зурли и запяхме химна. С и зурли. Страхме да гледам, панорама да не би нещо да се случи най-сетне. Там от край време всичко се отмерва с пипетка, една капка синьо, една червено, малко царска туршия и тъна. Блатото на нищо незначещата българска дума отговорност. Единственото тайнствено нещо в кръга Монтерей е рецептата на свинското с кисело зеле. Веднъж, след дълги оговорки. Послушах Виктор Вълков и го опитах. Става! Все задават въпроса за. Дясното, сякаш някой изобщо се интересува от това. И щом хора, като Юруков, трябва да ни го обясняват, ние никога няма да научим тази тайна. Той е ферата на вербалния неолит. Бойко ще управлява заедно с десните, когато на тях им се падне джакпотът от тотото. Те трябва да са доволни, нищо полезно. Изглежда, както има разделно хранене, така има и разделно мислене. При раздалното хранене спазваш диета, за да ограничиш теглото си. При разделното мислене пък ограничаваш паметта си, слагаш я в два джоба. Костов е специалист по това изкуство. Говори срещу Путин, а дава нефтохим на Лукоел, мобилтъл на чорни и пара, практиката на подмяната бе гениално развита преди години от него. Сякаш някой е бълсамирал езика на комунизма и го е пратил на Костов в Драгалевци с наложен платеж. Как функционира изобщо мозъкът на някой политици? Веднъж зададе ли си човек този въпрос, той няма да го остави на мира. И ще го навежда към ужасни мисли. Едно е сигурно, те смятат, че не е задължително да се вижда по-далечния смисъл на нещата. За това, в крайна сметка, както беше казал поетът, ще ни оставят спомен, в сравнение с който обаче и най-бледото мастило е поярко. Мнозина с удоволствие участват шампионат по блюдолизничество. Страхме някоя е заран да не се събудим с новината, че премиерът Станишев е бил ипотекиран от съветниците си, без да знае за това. За всеки случай не е лошо той да провери дали е достатъчно цял. Телевизиите са заложили проницателността си в полза на дребнотемието. Волята и куражът им са заменени от селастта да се занимават с субриските, които подхвърля властта, и които смело наричат новини. Винаги съм изпитвал подозрение към хора с папионки, като Георги Лозанов. Той същото като към онези, които държат да ти покажат пистолета си. Колкото по-голям, толкова поедро е самочувствието им. Фалическият проблем в случая е очевиден. Онези с папионките са същата стока. Приличат ми на глупавите нощни пепероди, които се навират в окото на светлината. Репортерките Рафат на удачника със същото удоволствие, с което сирачето блъска богаташкото дете. Този комплекс е прокобата на българското. Политическата класа е заложила куража си думата. Честни се вижда излишна тук, в някаква заложна къща на име Титаник. Твърди се, че част от надзетите от царя 4521 декара гори са вече негова собственост по давност. Ако той приеме и премълчи тази кражба, трябва да го смятаме вече за цар по някаква много специална давност, която ти дава възможност да преглътнеш подобно безобразие. Преди години продадена търкв се отби с ордените на дядо си цар Фердинанд. И перна българската история с опакото на ръката си, както би шляпнал португалския си готвач, ако ястието не е по вкусно. Ако има проучване в чест на Бастер Китън за най-низразителна физиономия, Георги Пирински ще бъде несъмненият победител. Неговото лице сякаше направено от някакъв нерастопяем лед. А изказванията му са изречени с тон, който е подходящ за ритуалната зала в Орландовци. И за началото на Третата световна война да съобщи, това трябва за всеки случай да бъде потвърдено от още някой. За мнозина нашият занаят е нещо като писането върху вода. Плещат върху водата. И защо? По дяволите телевизията не мина, както киното, през ням период. Може би резултатите днес нямаше да са толкова отчайващи. Повръщат с удоволствие повърхностните си знания. В телевизионната практика всички пият от една чаша. Идея – Козов да води предаване за борба с педофилията. Някаква дама разказва, че в тоталитарните години никой не е притеснявал. Напълно разбираемо, все едно попът да се кара на Клисаря, че е бил камбаната шест пъти, вместо три. Някои от Клисарите на Прехода вече си въобразяват, че са написали и Библията. Свиреп провинциализъм, натръпчив. Истината винаги е над нас. Това е девизът на «Всяка неделя». Той е най-подходящ за телевизиите. Най-голямото притеснение е което имат днешните телевизионни журналисти, е да не им кацне муха на главата студиото. И те дори се гордеят с това. Едно от най-трудно постижимите неща в телевизионния занаят – обсебеност на границата на налудното, но все пак на отвът нея. Безсмислените допитвания – това е любимият им протеин. Все едно в армани да кроят костюми с дюлгерски метър, така прави той предаването си. И ракета на Александър Кайда да оцели телевизията, Светанка пак няма да млъкне. Някои много обичат да героизират въздуха, който са произвеждали през годините. Андрей Райчев е умен човек, но сякаш всеки момент ще се разложи на съставните си молекули. Хрущов казал веднъж, че българите все се опитват да надплюват всички. И днес е така. Някои искат да пришпорят биографиите си, но с натиснати спирачки. Това не може да изкара на бял свят истината. Той отсипва със сито истината. Доста телевизионни изповеди се превръщат в производство на дим, който се издухва в лицето на наивниците. По време на строителния бум някакъв идиот построил четири жилищни блока с едно разрешително застроежна ограда. Какво чакат телевизиите, може би поредното заметресение, което ще бъде истинският арбитър? И тогава ще се втурнат към развалините които се виждат още от сега. У нас Бог е случайността, всичко е оставено в нейните ръце. Платени сквърнословци глъша тайна на предъка. Най-необяснимото е как човек може да намери сили и да заснеме с мобифона си кладата от човешки трупове край червен бряг. Ние сме затворени и заключени между могилино и червен бряг. И ключът е изхвърлен. Не стига че медиите произвеждат франк на звезди откровени инвалиди, но сетна и ги проотвърждават чрез разни форматни бълвучи. От това сношение с буклука нищо добро няма да излезе. Шефовете на телевизията вече спят спокойно, умността е нещо екстериториално. Сделката с властта е сключена. Има две-три предавания, отредени за поръчковия трафик, където се изпълняват мокрите поръчки. Останалото е свободната територия на безполезността. Днешните деца имат ли в себе си нещо, което да ги предпазва от уродливото в живота? Проклетият народ, все той е грешен. Мнозина се натискат за титлата главен мазохист на републиката. Телевизиите гледат на поредната драма сякаш от обратната страна на телескопа. И непрекъснато разфокусират картината, като притурят към нея словесни трици от голямата мелница. Много удобно. Те се държат като регулировчик, който показва едновременно в три посоки. Окото, картината имам предвид, не бива да доминира над словото. Дори и най-изразителните образи нямат особена стойност по телевизията, ако не са осмислени от думи. Но сега мнозина се крият зад картината. Така образите се превръщат в патерици на думите. Във форматните предавания върху Биг Брадър и особено в музикалните. Навалици и слепец може да бъде оператор. Там камерата регистрира едно най-банално воюрство онова на отечения перверзник. Представете си само какъв филм може да се получи, ако зададат простичкия въпрос защо българите непрекъснато виждат мута? В покрайнините на София имало улица Щастие но само двама души са останали да живеят там. Софийският кмет, който е разрешил тъй да бъде наречена на улицата, е очевиден садист. Парадният образ на нашите звезди е съчинен несръчно от медиите. По същия начин, по който ученик без въображение разказва за първата си любовна среща. Шампанско рядко има дори за истинските звезди, а за престорените да не говорим никога. Само унижения. И сънищата им са пълни с тях. Те ще си останат диваци, накипрени от медиите. Последното, на което изглежда биха се научили телевизиите, е да се учат от собствения си опит, който много често дава примери на примитивно безсърдечие. Репортерите се нахвърлят като изгладнали чакали, когато им доставят някой окован нещастник. Понякога гостите в студиото така ги пришпорват, сякаш са на борда на Титаник. Разумът на обикновения българин при всички политически епидемии зарази и пара е все още достатъчно трезв, за да не повярва на бояджиите активни борци срещу онзи режим, на който са били луксозни храненици. И единствената лустрация, и то безжалостна, трябваше да се направи тъкмо за тия актьори. При всяко положение в политиката е за предпочитане обикновен човек, излязал от низините, пред актьор, който набързо си сменил червения корсаж. Политиците отдавна не се интересуват как изглеждат във вашите очи, те просто разговарят помежду си. Днешното публично говорене е точно това словесно дърлене в един затворен кръг, публичността всъщност е привидна. Дори кинжалите, които размахват един срещу друг, са книжни и напълно безопасни. Телевизиите са вече прекалено лесни за чорбаджиите си. Те трябва да контролират само новините, откъдето минава единственият важен трафик на влияние на ритници и подаръци, заслужени или не. Не им е нужно да се занимават свироглави водещи. Доста предавания инфантилизират всичко, до което се докоснат. Те са заети предимно да принасят жертвоприношения пред ултара на поредната истина – пот. Диктовката на също тъй е инфантилни политици. Публиката приема суровите новини като стриди, а те не са за всеки стомах. Тя оставена сама под въздействието им, често няма кой да ги коментира или да проникне зад очевидното, Понеже то много рядко съдържа цялата истина. Политиците никога няма да възробтаят срещу масовото езиково и друго хулиганство, понеже и те са част от него. Те се интересуват единствено от собствените си ялови игрички, от нищо друго. И всъщност, кой от тях за всичките години на прехода ще посмее да каже, че не се отнасел към обикновените хора като към кучета? Има политици, които се чувстват добре единствено, когато рушат нещо. В тях демонът на разрушителното е наукротим. Неговият глад не може да бъде лесно заситен. Трябва да се изследват скорпионите в българската политика не са много, само неколцина, понеже това е висше политическо умение. Тяхната роля е много коварна не само защото е пагубна за собствените им партии, а и защото те поразяват важните стандарти в голямата политика, размиват критериите и обесърчават всеки който би искал да схване миналото в неговата цялост. Скорпионите жилят най-вече миналото, превръщат го в нещо разплуто, в нещо като неразпознат труп, изоставен от всички в някаква мурга. В нещо несретно, от което всеки извръща глава. Нашите цигани са си големи актьори. И за това неизключено по време на преброяването мнозина от тях да са се писали българи най-над, на майтап или понеже е трябвало да изпълнят дневната си норма от лъжи. Но те или иначе, трудно е да се сподели щастието, че българите в момента били 17 пъти повече от циганите. Картината наоколо не обеждава в обратното. Оптимизъм, по-розов от този на бойко, вече наистина си е прекалено. Един обикновен човек изрече следните думи – имам основно образование. Обаче имам памет. Тък му заради това този човек е извънредно опасен. Той е истинско чудовище за уния, които се гаврят с миналото. Едва оцелява от дивашките превратности на прехода, но е много по човечен и достоен от екземплярите от политическия супермаркет. И е и по-достоверен, вън от съмнение. И докато политиците, дори най-големите нарциси си измежду тях, си играят на поредната жмичка, този човек и подобните на него гледат живота широко. Отворени очи Сиганският е Бартия Кутата не е прочел нито една книга про живота си, съветвани да не го правим и ние, кръстил се на ряпонската мафия, а отгоре на всичко смята, че българите са грешен чип. Добър ден, Ваше Величество, вижте къде чак поникват глупостите, които расите. Новините понякога слагат точката на странни места, използват те, както намерят за добре. И по този начин деформират истината. Точката им служи като послушен роб. В някои медии изглежда смятат, че на всяка цена трябва да изглеждат като русофоби. Но когато патетично отразяват кризата с лукойл, изведнъж забравят, че рафинерията е руска. Русофоби до обяд, русофили след обяд. У нас има изобилие от смелост единствено по отношение на обикновените прасета кланетата над тях са нашите въстания, нашите ежегодни предколедни революции, тези пиршества на Касапския нож са нашата единствена осмислена кръвожадност, заради която пък всяко наше робство се проточва неприлично дълго, те са и нашето освобождение. Игрите на фалшива смелост отдавна са наложили една мрачна зона на привидност в телевизиите. И те създават привиден мрак от екрана, а не могат да проникнат в истинския мрак. Заети с обичайните си акции на смелост, Репортерите изобщо не се сещат предварително да проверят твърденията на поредния барон Нюхоузен. Ако тези проверки бяха практика в днешните телевизии, тяхната производителност щеше да спадне поне 50%. Закъснели хитрувания, закъснели храбрости, закъснели прозрения. Ние вечно се движим с закъснение на първа скорост. Но дори ли нивото ни придвижване не ни позволява да схванем важни послания, които се крият в привидно незначителни факти. Можем, макар и трудно, да усети миризмата на някакъв конкретен свинарник. Но не и още по тежката миризма на заплахите от бъдещето. Мнозина се държат като мародери със собствената си чест. Репортерите не знаят правилото, че когато всичко ти изглежда ясно, трябва да потърсиш невъзможното обяснение. Никой не знае какво става в тайния ум на един социолог. Видят ли белезници върху нечи ръце, репортерите придобиват невиждана храброст. Тогава проявяват канибалската си същност. Истината е и в детайлите. Ако проникнеш както трябва в тях, те придобиват силата на урадеен снаряд. Ако ги проспиш, снарядът експлодира в лицето ти. Мнозина предпочитат да се виждат като ефтини герои на деня. Да забравят че телевизионният занаят е хамалски труд. Смятат, че зрителят може да понесе всичко, че е нещо като сюнгер за глупости и комични недомислици. Водещата така се беше захласнала по госта си, сякаш опитваше да проникне в тайната на Мона Лиза. А онзи си е една най-обикновена мутра. Същинското мародерство, когато нечия смърт се превърне в средство за политически спекулации. Срумен Петков най-агресивно, дори в манячено воюваше Коритаров. Той се бе фиксирал във вътрешния министр така, сякаше жертва на възродителен процес. Сякаш онзи искаше да му смени името. Хората, които нарисуваха с цветни боички образа на царя и сетна го доведоха, никога не са били монархисти. И не той използва тях. А те него. За да сложат край на посткомунистическия, а също и на седесарския разгул. За да прекратят комплута на неколци на номенклатурни подлеци, личните предатели на Живков и на лумпендемократите, които и до сега си останаха само препинателни знаци в разказа на новата ни история. Но пък опитни въобще приватизатори, това не може да им се отрече. Пътните полицаи трябва да престанат да вземат рушвети едва когато царят върне надзетите двойно гори. Тогава. Едно общество се нуждае от подобни равновесни жестове. Другото е свирепа демагогия. С фрази като монархията не ми е бащиния, или Дългът. Преди всичко, царят просто се самоизвежда от терена на историята. 23 души направили подписка, за да не убеждават, че царят е разумен, умерен и пара на времето 101 души го поканиха да дойде. Сега тия 23 -ма може би го изпращат, или толкова са останали от гласувалите за него през 2001 година. Докато личните му доставчици на преувеличение го убеждават в разни небивалици, те го превръщат в барон Нюнхоузен на българската политика. И царят отдавна живее в някакъв свой сюжет за лично ползване, взет под аренда от историята. В книгите на Георги Стоев, този стахановец графоман, повечето позовавания са неизменно на мъртъвци. Понеже мъртъвците винаги са били най-удобните свидетели. Започнаха да съдят и с реклами. Един мобилен оператор крещи, ако всички хора между 14 и 24 години скочат в един и същи момент, паметникът край НДК ще падне. Този текст сякаш е писан от Иван Костов, апологията на забравата. Корпоративният капитал, обслужван от арогантни рекламисти, започва да се набърква прекалено дълбоко в живота ни. Това е копрофагия, хранене с екскременти, в рекламата. Честното удивление е най-дефицитното нещо по телевизиите. Онези, които най-много скачат срещу миналото, знаят отлично, и това не им дава мира, че няма да оставят нищо след себе си. Няма да събарят паметниците им. Няма да има такива. Хранениците от сем, които дори обядват тогава, когато им наредят, отдавна би трябвало да бъдат назначени за оправа на някакъв крематориум, където се изгарят телевизионни ценности. Повечето от днешните герои са наредени на опашка пред безплатна столова и очакват да бъдат забелязани от времето. Просеци, които си играят на аристократи. Екзекуциите на хора или събития от миналото започнаха веднага след 10 ноември 1989 г., главно като телевизионни. Тази неочаквана нагласа на телевизията и с основи промени природата и. Това продължава и досега. Ненавиждам тази практика, понеже тя обслужва най-натрайния материал на този свят – политиците. Кога разбирате, че политикът лъже? Попитали ли веднъж? Когато говори по телевизията, бил отговорът. Той е автофашист. Но много хора пострадаха край измислиците му. Най-острумното определение на паметника край НДК беше на Юлиан Вучков още преди 25 години. Наричаше го осмоъгълен. Четирихуиник. Би могъл ли да претендира, че е насилван, понеже, щом погледнеше през прозорците на дома сина Гаврил Генов, виждаше паметника? Един с претенциите на разследващ журналист Юрген Рот веднъж каза: Формулировките ми са поднесени по-скоро като предположения, които почиват на сериозни подозрения. Това му твърдение би правило чест и на булшевишката пропаганда. Бедната журналистика има страхопочитания от парите или от фантазиите за тях. На това се дължи и интересът на медиите към нашенските звезди, повечето от които имат благополучието на църковни мишки, но кой да го знае. Понякога телевизията дава представа за несъответствията, под които е заринато европейското ни бъдеще. И когато тези несъответствия се игнорират от усърдни чиновници като Миглена Кунева, те просто фалшифицират българската съдба. Всяка заран, както би казал Брехт, те излизат на европейския пазар и се нареждат там, където са продавачите на лъжа. Политиците не си дават труд да запомнят какво са изричали пред камерите. Сякаш да помнят собствените си думи, е непосилно усилие за тях. По телевизията думата може да плющи като знаме. Днес обаче знамената са свити и потънали в прах. Няма думи. Гледах репортаж за разпети петък и се натъжих. Не защото беше банален, а заради една реплика. Попитаха млада майка, защо е минала под плащеницата, и тя рече, гледайки детето си, Ами, заради божето, нали, мамо? Божето? С подобна фамилиарност това дете никога няма да се приближи естествено до Бог. По време на интервю за Часа царят имал на бюрото си» Една ярка табелка на английски. Тя гласяла, великите хора говорят за идеи. Нормалните хора говорят за неща. Малките хора говорят за другите. Такива надписи можеш да срещнеш в кабинет на безработен заболекар или в някое помощно училище. Пак добре, че не си е сложил табелка с името, да си го гледа. Веднъж го питаха знаели как го наричат неговите хора зад гърба му. Сякса, Нали оживил се той? Да, но не позна. Откакто е тук, винаги са го наричали горския. В този смисъл, една ярката белка с името му на английски и френски може да върши работа. В нашия занаят приспособенчеството не е толкова коварно, колкото лекомислието. Особено когато се натрапват на публиката отровни лъжи. Само. Едно работещо сърце може да те приближи до Бог. Фезика на Стоичков няма кавички. Фезика на лицемерите те изобилстват. Не се опитвайте да го вкарвате в мравуняка. Свестните хора от години са минали в нелегалност. А уния от тях, които все пак можем да срещнем, все повече намаляват. За сметка на това задниците се увеличават. И говоренето за задници също. Излиза, че у нас, за да станеш звезда, макар и за един ден, трябва Стоичков да те набие. И тогава да отвориш уста като пещера. Стоичков уважава, когото трябва. Избълхите също се държи естествено. Хайде всички срещу идолите, доколкото останаха. Тогава ще станем общество от джонсовци, в САЩ наричат обществената туалет на джонс. Повечето телевизионни водещи изобщо не се възприемат като звезди. Те се мислят за някакъв специален хибрид между сервитюр, клубен разносвач, жиголо и посредник от всичко по две капки. Заради това дават лесно път в предаванията си на толкова недоразумения и гледат на тях като на звезди и покорно работят за тях. Могат да си фантазират за всичко друго, но не и че самите те са или трябва да бъдат звезди. Те са временни квартиранти в някоя телевизия. Наемници, които са напълно капитулирали, позволяват да правят с тях каквото си искат. И виждат само това, което искат да видят работодателите им. При всички условности и трудности, нашето поколение имаше друго самочувствие. Най-добрите от нас не се нахвърляха веднага върху погрешните неща. А погрешните хора пък поначало ни бяха симпатични а и кой умрук, в края на краищата, не е погрешен. Телевизията трябва да се слуша. Телевизионната дума е опасно животно, живее по различен начин през годините. Слушай внимателно. Винаги има нещо извънредно важно. Може да е дори само една молекула в галактиката от телевизионни думи, но тя съществува. Телевизионните камериери на властта няма да оставят нищо за гърба си. То е ясно от сега. Свободата се опитумява с жестоки думи. Питай, питай, но по трудния начин. Винаги идва времето на истинската дума. Ние като народ сме оцелявали, изглежда, главно заради присъщата ни неблагодарност. Операторите на парламентарния контрол вероятно получават тройни заплати, а сигурни посещават специални курсове за самоконтрол, за да потискат. Мисълта че съществуването на политиката е някаква огромна грешка. Сметището, където гният думите и идеите на българските политици, непрекъснато расте. Къде изчезнаха градските луди емунчовците, чието ежедневни сеанси разваляха ленивото спокойствие на всеки български град? Да не биде да се почувствали излишни сред организираната лудост на «прехода», когато съзнателно бяха объркани нужните на всички ни медикаменти? Нашите политици използват непрекъснато думи, бъбрят, шумолят с тях, приначават ги, оглузгват ги, щупват гръбнака им и сетни ги захвърлят, без да се замислят. И не знаят, горките, че човек се подписва всъщност с думите си. Ако сега се разровите в архива на БНТ, ще излезе, че сме живели в най-свободната от политическо опекунство страна, няма ги сълзливите опуси за Живков, безкрайното телевизионно изречение за славната БКП, предаванията преливащи от некрофилска любов към соца. Всичко е унищожено. Някои сякаш са в състояние, в което изживяват непрекъснати безпричинни оргазми. Тази приповдигнатост обаче е за предпочитане, отколкото да отглеждаш непрекъснато вътре в себе си собствената си Лукреция Борджия, отровителка на надеждите си. Въобще ренегатите, интелектуалците след 10 ноември 1989 година Историята е нещо изключително неприятно, понеже не позволява всички да сме равни пред нея. Хубаво е за всяко нещо наоколо да има един специален човек. Роман Абрамович претендира да е специален. Похарчи полови милиард евро за отбора си, Челси, обаче изгони, специалния е и не е за треньор един обикновен еврейн Аврам Грант, Сякаш ще брани голандските възвишения, а няма да печели шампионската лига. У нас специалните хора са зарити под буклука от мутанти, които телевизията създават. Но въпреки всичко те си съществуват и някой трябва да ги преоткрие. Поначало в телевизията всичко се краде, това е заложено в природата и краде се дори лошото, което би трябвало да бъде изгорено в някакъв телевизионен крематориум. Отгоре на всичко сравненията се избягват като чума. Рубриката Събеседник пожелания беше едно внезапно озарение. Сякаш някакво хрумване на телевизионния Господ, ако има такъв. Някои телевизионни дами гледат направенето на интервю като на случайен секс в парк с непознат. И свършват там, откъдето трябва да започнат, понеже нищо не вдяват. И публиката, разбира се, не запомня бабрежи им. Или както каза веднъж една проститутка по телевизията, не мога да се влюбя в клиентите си, понеже рано свършват. Едно правило да се канят за събеседници само хора, по-мъдри от водещия. Случайните трябва да останат на един ораден изстрел разстояние. Днес водещите разговарят предимно с изкуствени знаменитости. Случайни водещи разговарят с случайни хора и преживяването е неописуемо. Има някаква стръв към фалшивите образи, при които дори телевизионната подра е поценна от същността им а се страхуват от специалните хора. И колкото по-малко знаят за онзи срещу тях, толкова по-добре. Жириновски беше казал в едно интервю, че майка му е Рускиня, а баща му адвокат. Подобна хлъзгавост е напълно достатъчна за днешните водещи. Единственото неотешение след някои разговори е, че сякаш за тях е измислена прочутата реклама за бира, колкото побързо изчезва, толкова по-добре. Ако някои репортери не си сверяват толкова често часовниците, ще бъде по-добре. Някои обаче са си сложили и по три стрелки, за по-сигурно. Когато някой способен водещ се хване на уловката на големите пари, покъсно ще си брои пръстите като сляб дърводелец. Принудената храброст върви за ръка с принудените притворства. Не мисля, че с телевизионните репортери трябва да се говори като с домашни любимци. В телевизията човек трябва да пази лицето си от прекомерна употреба, да е милостив към него, да не го разхищава усърдно. А пък днешните репортерки се саланирали, само когато трябвало да се навъртат около бойко. На някой вече може да му хрумна да използва в реклама и тефтерчето на апостола, за да придаде по-благоприличен вид на фирмата си. Миналото не може да бъде използвано за бакалски нужди. Входът към историята има висока цена и не може да бъде платен с някаква реклама. Подобни злоупотреби са толкова невинни, колкото и една осойница. Поне веднъж в кариерата си всеки би трябвало да драсне клечката и да запали собствената си клада. Едно варварство, на което системно сме подлагани, това е безчинството на псевдодарителите. В днешното дарителство винаги липсва нещо и то е най важното Дискретността. Нашите дарители са морални дълтонисти. Те се виждат като ярки пълни тогава, когато трябва да потънат в земята от срам. Разперват светните си пера, бутафорни, естествено, когато трябва да стоят сянка пред човешката драма. Просят си за обществено внимание. Трябва да си емоционален инвалид, за да се държиш по този начин. Като надоваема кукла, търсеща ласка. Бъдещият американски президент Хърбърт Хувър и съпругата му Лу Хенри живеят в Лондон, когато избухва Първата световна война. Маргарет Труман пише в книгата си «Първите дами на Америка». Двамата заедно помагат на 120 000 американци да избягат от зоната на бойните действия в Съединените щати. Общо заемите, които те дават от собствения си джоб на тези често обезумели от страхбъженци, са в размер на едно милиона долара днешни сто милиона. Всичките, освен 300 долара, са върнати. Което завинаги ги обеждава, както Хувар обичал да казва, в изначалната честност на обикновените американци. По нова телевизия един алпинист от тия, които санират блоковете, разказваше, че от време на време на някой българин му се приисквало да среже въжето, на което виси алпинистът. И го правили. Почти всички герои на публичния живот през последните 20 години идват от мъглата. Нашите шеечни демократи. Теориите на конспирацията са привлекателни за българските политици. Защото задоволяват жаждата към мистичното на хора, които идват от низините на живота. Нашенските лобисти всъщност са обикновени интриганти. Днешното подмазвачество е достигнало патологични размери. Соломон Паси е нашият шампион. Толкова усърдно се снима с американския самолет Ф, та човек съжалява, че не е станал пилот с пък е добър и флопингите. Телевизиите усърдно рафат весникарски текстове. И изглеждат като голяйджи на чужда трапеза. Горката Лили Попова толкова беше обсебена от своето слънце Иван Костов, че не виждаше истинското. Нашите политици дори не схващат, че се спасяват от бъдещето си. Повечето днешни репортери сякаш хващат с този занаят, за да се отучат да помнят. Човек дори би си помислил, че с някаква операция им премахват мозъчния център на паметта. Проверих обаче, не са извършвани тайни лоботомии в телевизиите. Той иронизира нечия силиконова цица, макар самият да е изцяло силиконов. Липсата на памет се дължи и на липсата на състрадание. Обзети от беса на уличното любопитство, повечето репортери нямат време да отгледат себе си подобно чувство. То не им е нужно. Целият преход е битка с колективната памет, той е безпримерна апология на забравата. Която отпуши същото и безпримерно марсуване. Милиони въпроси, защо остават под джобовете на репортерите? А това е велик въпрос. Много телевизионни революции можеха да бъдат предизвикани, ако репортерите го използваха по-често. Искам да емигрирам в страна, в която задават въпроса «Защо?». Нито един сериозен педеръст не излезе на Софийския гей парад. Жалко. А една репортерка спомена, че Оскар Уайлд лежал в затвора, пък у нас нямало съдени. Може би си мисли, че социализмът е бил толкова загубен, та дори и хомосексуалистия нямало. Всъщност, различната глупост ни я натрапват от телевизията в един доста по-системен парад. Водещите нерядко трябва да искат освидетелстване за политиците, които се подвизават в предаването им. Време е да разрешат и на педофилите. Колкото по-невзрачен е един човек, толкова посмело говори от името на България и дори направо с България. Къде отида ценностната ни система, къде изчезна моралът, вайкаше се по телефона зрителката Румяна Петрова, докато гледаше предаване на Юлиан Вучков. И завърши. Давиаде Кура, онзи зрител преди мен. Евгений Минчев, диамантът на различните. Напоследък сме във фазата на недовършеното. Изречение. Нищо не се казва до край. Водещите често остават с отворена уста. Тази недовършеност е в основата и на разпадащото се познание за прехода. Едно недовършено изречение покъсно винаги може да бъде подправено или направо фалшифицирано. Уж смислени хора облепват с фалшиви тъпети събитията от миналото. Някои водещи са като блонди, пеещото куче на Хитлер. Те знаят любимата песен на премиера, кмета и президента и я налучкват старателно. Може би не са били винаги такива, но в един момент все пак се превръщат в блонди, няма как. Неизбежно е, пеят фалшиво, защото не можеш да угодиш на много хора едновременно, но все пак издават някакви подобия на звуци. Директният телефон на зрителя е нещо велико, особено в сегашните времена на всеобща амурфност и нечувствителност. Веднага поставя всеки на мястото му. Той като оная е сме от амоняк и нещо друго, която поднасят поднос на боксорите, изпаднали в нокдаун. Тък му си се зареял във въображението си като всенароден любимец, трафикант на новини, и ето звънва телефонът, и поредният зрител те свестява. Той прави непрекъснати демонстрации на храброст, обаче това е храбростта на щабен писар по време на война. Толкова ли са закъсали сериозните вестници, че търкят невероятните интерпретации на сутрешните телевизионни кръци, които изваждат душата на сериозни материали или ги сдъвкват по един невероятен начин. Министерството на извънредните ситуации трябва да направи кампания за официалните държавни лица, може да нарекат азбука на оцеляването с мрънкане. Ако Коритаров може да бъде приеман в някаква степен като насилена жертва на несвободата, то Бареков със сигурност е продукт на абсолютната свободия. На един разгул, какъвто може да бъде видян само рано сутрин в някоя напълно анимализирана дискотека. Няма обяснение изтъплението с четворното показване на неговата Черковна венчавка. А кадрите станцуващия Бареков, сякаш бяха излезли от филм на Георги Мишев. Военен експерт метна че един дъжд е добре дошъл след зривовете в челопечене. «Дай Богу, дай Богу!» Рече той. Набоков казва, веднъж видяното никога вече не може да се върне в хаоса. Това не се отнася за нашия хаос. С враките от медиите може да се коментира само. Прогнозата за времето Понякога появата по телевизията е като да кажеш нещо на сънливата си жена заран. Несмисленото говорене на новите, първенци има и още едно дъно първенюшкото, то е още по-унизително. В притворството си политиците сякаш са забравили всичко, изречено от самите тях преди време. Но той поначало е нямало никакво особено значение. Кой ще спечели в задочния сблъсък между нормалното и фалшивото говорене? Обикновените гласове ще спечелят, дори е мълчайки празноговорене и аритмия, подскачане от тема на тема. Аргументите му са като наводещ от БНТ по време на управлението на Костов, много чувства и преданост и малко логика. Костов е много прозорлив, когато става въпрос за пари. Никой не се сеща за обикновените хора в прахоляка на политиканстването. В празната парламентарна зала някои сънливи депутати няма да трепнат, дори да им дадат да подържат за малко ядрена бомба. Този политик отдавна е жертва на услужливи репортери. Те му създават измамното впечатление, че всяка негова дума е безценна. А всъщност все потрайно го задържат във вътрешността на един огромен мехур. Колкото си подребен в нашия занеят, толкова по понаедро фантазираш. Некадърните водещите продават с намаление и ти дори не се усещаш. По талантливите хора непрекъснато трябва да мислят за мястото си в един бъдещ музей на телевизията, макар дори и въображаем. И да внимават да не попаднат там си скривени или неразличими лица. Писателството у нас вече се смята за светска дейност, коктейл, приветствено слово от някакъв дизайнер, манекенки, участие с утрашните блокове, понеже там никой не си прави труда да чете. А има и някаква книга, разбира се. На времето комунистът Гриша Филипов го даваше малко казачук нищо, че беше български премиер. И българският му беше казачук. Станишев говори изряден български и какво от това? Днешната куртуазия е чудовищно неприлична, по време на някакъв певчески конкурс по телевизията обявиха, че не че и рими били толкова страхотни, та Ботев щял да стане хлебър, ако ги чуел. Ботев щял да стане хлебър, ако ги чуел. Ботев Хлебър Кой да защити сега Ботев от телевизиите? Съюзът на хлебарите ли? А когато някой олигарх-бандит чуе две думи за себе си от Олаф, полицията на Европейския съюз, всички телевизии дружно започват да го перат, перат, перат. Опекуните му са готови дори да обявят война на Европейския съюз. След всичко това гледайте врачки терени и Руми от Селената душа. Питат ги кога ще излезем от блатото. Арени, руми, вижте рекламата след малко, там ще намерите телефоните ни, обадете ни се по-късно в офиса. За здравето на държавата ни е забранено по закон да говорим. Не признаха новия световен рекорд на някаква плувкиня, понеже басейнът, в който плувала, бил с 4 по покъс. Нашият български басейн, на черта, блато е с 4 метра по И го скъсяват все повече. Гледай какво става, девисна телевизия ТВ-2, която много искаше да не е пиратска. Чиновниците като Кунева не могат да схванат, че същинското ни приобщаване към Европа ще стане единствено живота на най-несретните си ромаси. Да си знаете това, колкото и невероятно да ви звучи. Езикът на чиновника е обсебен от кухи думи. Откъде и как изникват съзнанието му е загадка. Изглежда дремят в подмолите му като тлъсти, шарани и биват използвани безтактно и свирепо точно тогава, когато трябва да бъде проявено елементарно състрадание. Но сякаш министерските кабинети се дезинфекцират два пъти дневно срещу подобни сантименталности. Състрадание Що за глупости? Някои от интервютата с Бойко наистина са уникални. Те трябва да се изучават задължително във факултета по журналистика. В раздела «Какво никога не бива да правите по телевизията». Някои от сем непрекъснато ходили по врачки, понеже най-после са усетили, че наистина са рецидивисти в нарушаването на закона. И дори една от дамите там правила магия на друга, за да не я измести. Знам го от достоверен източник, един мой приятел, лекар, свестява от време на време някой от врачките. Той е толкова натръпчиво ласкателен, че гостите в студиото му трябва да носят противогаз. Парите и страхът това са двата основни допинга за бюрековци. Решили да събарят паметника на Леонид Илич Брежне в София. Авторът на паметника плахо предложил, все пак, ако може, да го ставят, Произведение на изкуството и пара... И какво да направим? Рекал един началник. Да пишем отдолу, че е Дора гъбели. Пример за български интелектуален хумор. Някаква наописуема паплач прави телевизионни. Реклами. Анонимни типове, които са готови да подложат и майките си, само и само да припечелят някой лев. Държавната телевизия отдавна е под отлумъците на собствения си паметник. Дори нещо повече вече иска да бъде третирана като олигофрен, който не е отговорен за решенията си. На БНТ все не изтигат парите. Добре поне, че имат в повече друго верноподеничество. След 19-ти конгрес на КПСС издават албум. На едната плоча е речта на Сталин, на другата и от двете страни са записани ръкоплесканията в чест на вожда. Бенете не е стигнала още до подобно състояние. Някои могат да бъдат надминати единствено от самите себе си. Други въобще не са стигнали до себе си. Парламентът и депутатите са за журналистите лавка за тестостерон. Фалшив. Да знаеш какво всъщност иска за себе си, в противен случай бъдещето ще те близне по врата и като отекчен пес ще те зареже. Мотая се безцелно в необятното поле на телевизионния ширпотреб. Доверието на зрителите не е ефтин грош, изгодно подхвърлян от социолози клептомани. Доверието не е и в някаква кутийка сенфие – се мръкнеш, кихнеш и всичко е наред. У нас то поначало вече не съществува. Милиони хора си нямат никакво доверие помежду си. Най-невежото нещо е да се правят анкети – имате ли доверие в парламента или в армията? Няма армия, но тя получава високо доверие. Ние нямаме равни на себе си, когато трябва да създадем бутафорния план на световните събития. В телевизиите е създаден карантинен пояс за големите имена от близкото минало, постриктен, отколкото онзи край палестинските лагери. Един писател казваше, че прави нещо, за да разбере защо го прави. Нашите телевизионни любители не искат изобщо да разберат, защо всъщност правят каквото и да е. Ако не можете да излезете от играта телевизия, влезте истински в нея. Потънали сме в малкото. Туризмат ни – морско фекален. Ефтин декор, построен с две леви ръце. Навремето имало следния надпис на одеския плаж, Забранено е да плувате по-навътре от останалите. Сега ти казват... Че не можеш да проникнеш в живота повече от другите, повече от позволеното за твоята медия. Бъдещето е зад теб, то те настига, но ако види, че си ме кушав, те изоставя. Дори когато злото възкръсне в нечия смърт, телевизиите се проявяват по-скоро като погребални. Агенти, не е ти да украсяват и пръскат благоухания. Да пренесеш телевизията на хартия, това е единственият начин тя да оцелее. Когато стоиш в малкото, когато си се хванал като отдавник за него, ти се самообричаш. Дремеш в малкото и си оставаш дребен, с дребна незначителна роля. И постепенно оставаш и без всякаква роля, присъстваш номинално, като демонстрант на първомайска манифестация, да живее нещо си. Оле! Никой от нас не знае всъщност за къде е, човек почти винаги си остава дърводелец, ако шансът не се стовари отгоре му. Ако Харисън Форд не бе оправил бравата на Джордж Лукас и онзи да го забележи, и до сега щеше да чувърка нечи и ключалки. Няма кой да спре езиковите вандали. Колкото по-нелеп е фразата им, толкова повече се радват шефовете им, колкото повече се чува хрускането на песечинки, радостта е още по-голяма. Този език може и да ви забавлява, но всъщност ви превръща в нендерталци. Челюстите им са заети да мелят политически субпродукти. Езиците им да ги олигавят. Почти никой вече няма жал за обикновените несретници. Да спасиш някого от пъста на живота. Тази водеща може да придаде бравурност на всичко, към което само погледне. Ако прибираха за лоши предавания, отдавна трябваше да се отворили отново конслаги разкравена. Заради клонингите си, всяка неделя и до днес се като актьор, който обира аплодисментите, без дори да напусне гримьорната си. Мнозинството днешни репортери имат диплома от някакво специално училище за коровосърдечие, на което някой Бюреков е директор. Буклукът от общи думи затиска истината. Венета Райкова е луксозният погребален агент на измислените днешни звезди. Докато се усетят, те са изговорили толкова глупости, колкото дори един депутат не би изговорил за цял живот. Танго изпълнено от Лили и Васил Найденов, е нещо като разгръщане на хербариум. Но пък днешните, звездни боболечки попадат там дори още преди да проходят както трябва. Централните новини представят поредната Мис Дупе. Бавно и неотклонно се превръщаме в страната на задниците. И това изглежда е неизбежно. Връзват словесни флънги на «Борбата с престъпността, а сетна се снимат заедно с типове», които са разследвани за сериозни престъпления. Докато чествахме едно 0-0 годишнината от... Независимостта на България се чуваше едно тихо стенание от към публиката, че ни е нужна независимост от... Брадарите. Матрицата налъжа конкретното бълва непрекъснато. В централна емисия новини на Битиви нарекоха Айнштайн известен учен. Още през 1997 година когато Симеон продаде на търкв се отбис ордените на дядо си цар Фердинанд, той веднъж завинаги доказа, че не се интересува от на историята. Подобно занимание дори му влияе зле. Повечето медии са бесилни да проникнат в усилията на днешното изкуство, те предпочитат единствено далекята фиши, еднако сервилни и към талантливия, и към безталантния. Днес хората от киното и театъра живеят фада на повърхностните вестникарски или телевизионни анотации. Да си любопитен, колкото една фризьорка все още не те прави годен за нашия занаят. В него въздържанието е важен белек. Не можеш да поглъщаш всяка глупост с петите на просяк. Днешните водещи прекалено лесно се изумяват, и то от очевидни глупости. Можеш да се изумиш ако, например, студиото ти влезе Мюлер, шефът на гестапо. Някои хора си мислят, че ще живеят вечно. А онзи, който мисли така, всъщност изобщо не се е родил. Някои предавания са един ксерокс, доверчивите им домакини просто размножават поредната порция глупости. Струва си да се познават, освен циганите и турците, още и българите. Отвратителни пазарлъци са представени като аристократични игри на ума от лесничиите в българската политика. Алчността е най-празното усилие. Президентът Първанов отдавна си мисли, че говори директно с историята. Дори когато се напъхва в българската песен на Евровизия и усърдно и ръкоплеска. Идеята за лустрирането е интересна, накрая могат да бъдат разкарани всички, живели при социализма. Да наричаш повечето от временните квартиранти на парламента политици е чиста клевета. Този писател е петел на бонището на книжните отпадъци. Всичко у нас е объркано до неразпознаваемост. Играят голф с американци, обаче пеят на сън интернационала. Те си измислят нещо и сетне като лешояди и рафат трупа на измислицата си. В словесните ни сблъсъци обикновено доминира воят на банцига. Дотам са докарали, че дори когато погребват егото си, го правят с безпомощна провинциална суетност. Леснодостъпните в нашия занаят не могат да очакват от опекуните си нищо повече от това, което получават момичетата на «Лъвов мост». Почтеността напълно е покрита от нечистотиите на празнословието, на хитрите сметки, наивното брокерство и курвенската изменчивост. Напусни собствения си затвор. Баща му направил паметника на диктатора Живков правец и сега той иска да признаем това за цялата му фамилия като някакъв жест на дисидентство. Подобни хора са напълно объркани, те сякаш са удавени в собствените си вътрешности. Дребен човечец, а си пазарува опорито дрехи от магазин, гигант. Каквито и качества да има един днешен водещ, той е роб на слушалките, в които му диктуват въпроси. В този жанр вече е по-добре да махаш с три ръце, нямаш време да съчиняваш умни мисли. Не винаги това, което той казва, е същото, което искал да каже. В телевизията обикновено успяват унези, на които амбицията не им е изписана с червило началото. Какво се случва с държава, в която езикът се изнасилва толкова брутално? Изпълзяха преди 20 на години от някакви коридори, бяха нещо като разсилни там и се самоназначиха за дежурни по всичко. Хората се надяваха царят да дойде са защити джобове. Или ако е нямал време да го направи, поне да ги обърне с хастара навън при първата си поява по телевизията. Трябва да бъдеш трън в петата на властта. Когато българските писатели политиканстват, дори концлагерите не ги притесняват. Веднъж рече. Всяка неделя да не говори само за гърбицата в края на крайщата, Ловеч е бил само един. Звезди, пък с чувството за хумор на простолюдието. Колкото и да се старае, понякога бе не те ми напомня. За Емелс Това е любимият персонаж на Филчев от казахстанското му изгнаничество. Емелс бил дворник-портиер на посолството. Емелс било малкото му име идвало от Маркс, Енгелс. Ленин, Сталин. Да се надяваме, че след време Бойко няма да твърди, че не е бил премиер. В безкрайния бъбрежна цветанка не може да се вклини дори една карфица. Защо трябва да смел, когато в повечето случаи в предаването си има работа с изпечени лъжци? Етичната медийна комисия ще има право на съществуване едва тогава, когато започне да се самосезира за въпиящи примери на подмазвачество. Няма да го дочакаме, разбира се. В замяна на това, тя ще се занимава с всеки, който каже две думи срещу циганите. За някои истината е евтина курва, с която може да поступиш както си искаш. Непрекъснато крадат опашките на лъвовете от лъвов мост. И това е истинската причина да искаме циганите ни да си стоят във Франция. Дали думата срам все още означава това, което би трябвало да означава. Никой вече не смее да произнесе думата циганин. Произведоха ги фроми, дадоха им този статут на фалшивото приличие, направиха ги нещо друго, но на думи и сметнаха, че това им е предостатъчно. Вече са роми и могат да оскотяват до крайна циганска степен. У нас всичко е безобразно омутано, затова историята избягала и се скрила някъде като оплашено куче с подвита опашка. Ако стане тук, ще се спука по шевовете от недомислията ни. Ние се добираме до истината все от втория опит, дори и той не ни е достатъчен. Толкова пъти нашето познание идва от лъжата, храни се от лъжата. Искат да приватизират историята. Обърнаха с хастара навън клетата ни литература, нарекоха вазов, торта, изхвърлиха мнозина достолепни автори, понеже се извън снобския им вкус на иначе потомствени селендури. Вечно съскат да се откажем от българското. И обикновено го правят и новерци, някакви евреи, които се отнасят към историята като със стока от магазинче за кинкалерия на Леге, любимата им на времето улица. Новата ни история е разядена от молците на реваншизма и на реставрацията. Къде, в края на краищата, е нашето българско долу? Някой все се репчат, какво са искали да направят или какво са искали да си помислят в онези години. За тях имам една готова реплика – кой ти? Пречеше да дойдеш във всяка неделя, тя беше наживо, никой нямаше да ти сложи лепенка на устата и да кажеш – долу живков, долу тиранина. Повечето водещи или репортери изобщо не си правят труда да огледат госта си, дали няма люспа пърхот или пудра върху ревера на сакото му. Те това не забелязват, та ще усетят фалша в думите му. Когато не ти прави впечатление, че възелът на вратовръзката му е дразнещо накриво, никога няма да обърнеш внимание на нещо криво в главата му. Както са обидчиви до краен предел, в същото време повечето от нашите политически актьори изобщо не чуват важното, същностното. Обитчивостта им е част от един нескопосан театър за наивници. Глухи хора ушедуелират заради някоя думица. Това обаче не са истински полемики, в тях няма страст. Политически кокони се намразват някак вяло и ревността им е притворна. На времето беше въпрос на чест да откриеш читавия човек и да го наложиш пред публиката. Сега пък е престижно да се усере всичко свясно. Това е точната дума, не ни трябват на парфюмирани звуци. Значителна част от и без друго скъдното българско време се изразходва с пожелания. Ако премахнем израза, ще направим от езика на българските политици, той ще остане почти ням. На медиите им са нужни изобличения, без значение какво представлява изобличителят. На тях той им се привижда като поредния медиен Робин Худ. А по-скоро е посредствен иллюзионист, който се измъква светкавично и при най-плахия досек с истината. Бойко посети някаква кръвеферма и му подариха телето Бойка. Сега остава вежди да му намери някоя нова вера мухина и да му направят паметник Бойко Гушка Телето Бойка. Все ще се намери някоя папионка да обясни, че това е блестяща метафора на народната любов. Не схваща ли Бойко, че и той започна да си купува сандвич от сладкарница, която е далеч от спирката, че тази стока не е прясна, че това са изтъркани номера? Ние всеки ден сами се организираме по едно батъшко клане над достоинството. Как са опоени някои хора? Изглежда, това е най-голямото постижение на прехода. Уния, например, които палят по две свещи едновременно за божеството си Костов, са по-големи фанатици дори и от науките комунисти в първите години след 9 септември. Движат се като ято, от сайт в сайт, и... Само да си посмял да кажеш нещо, и започват. Сещам се за гениалната притча на Радичков. Видял цигани над мърлявите си, окалени деца и рекал, «Лебеди мой. Първанов щял да съди бойко. Няма да съди булевардните вестници, които поругаха семейната му чест. Те неведнъж го замеряха с разваления яйца. Тогава обаче честа му беше нейде другаде. Тя не се води, изглежда същата ведомост, в която той фигурира като държавен глава. В края на мандата си един държавен глава би трябвало да въведе порядък в отношенията си с историята, а не да калкулира колко е страдал от прооценените шегички в политическия Лидъл. Алексей Петров се снима с маската на Бойко пред кореспондент на Монт. Това бе акт на саморазобличаване, с който подсказа, кой всъщност иска да е сам, демонстрира най-интимното си въждаление, признава мечтата, в която се оглежда непрекъснато. Той направо сам си се арестува публично. Голям гав, по-добре да беше хвърлил някой кьорфишек пред Монт. Не можеш да омаеш Бойко с букет Гербери. Това би имало ефект, ако си сигурен, че в някои дни от седмицата Бойко има някаква скрита сексуална другост. Днес да си водеща е нещо като светско занимание. Продължение на интимната ти връзка с някакъв продуцент или шеф на телевизия. Не всяко гадже е подходящо за нещо извън кревата, но в телевизията мълцина го разбират. Нашествието на екрана на Фулк Диви или бивши манекенки, или просто Мадами във всякакво отношение, е видимо. Бивши диджеи също се вреждат. Някой иска да ни внуши, че това е журналистиката. На днешните светски особи почти винаги им личат потурите. При рейтинга на БНТ по амбициозните водещи от другите телевизии биха се хвърлили от десетия етаж, заедно с Олена Прамова за авторитет. От край време телевизиите са пълни със са самопроизвели се гении. Това е една болест, която е силно заразна, сякаше причинена от смъртоносните вируси, които някои служби отглеждат в тайните си лаборатории. Нашият занаят живее единствено заради стръвта да правиш крачки, макар и ситни, но все по-напред и напред. Това не е възможно всеки път, но все пак не е лошо да се опиташ. Телевизиите все по-охотно се ровят в септичните ями. И все понахално твърдят, че те са пълни с розова вода. Лъжливите похвали за телевизионния буклук. Отчаиват кадърните хора. Дори политическите обещания не са поднасени вече с подобни чудовищни лъжи, както новите телевизионни проекти. Ние сме най-добри на другаде а в дребните хитрини, също и в допадавщините, в производството на всевъзможни дупета. Който иска да прави пиар от бедността, да не разчита на истинска обич. Показваха репортаж за Софийските бездомници и изведнъж се извиси Дръзгавия двойна един кошар Моя страна, моя раздесала България. Ако се бях опитвал 30 години да се харесвам на всички, сега щяхте да ме познавате като водещ на панорама. Нашето поколение наднича днес и зад ъгъла към това, което наричат телевизия. Може и да не забелязвате, но сме там. Виждаме всичко и може би дори се усмихваме иронично. Миналото разръфаните краища на един сън, който току-що е отлетял. Джени винаги ставаше рано и накрая си отиде рано от живота. Дали Бог не води сметка и за ранното ставане? Емерсон беше казал: звездите, звездите вечни. И те са беженци. От много години разсъждавам върху тази фраза, когато ме наскърби нещо или някой. Имам десетки отговори, и в нито един не съм сигурен окончателно. Тази заран си казах: дали вече не сме беженци от собствената си памет? Или по-скоро в собствената си пустош? Сериозните народи осъзнават все още непреживяното. Ние хвърляме в пеща преживяното, ако е възможно. Всеки ден ще започваме от начало. Искаме да се събуждаме с празно съзнание като удавник, когато са намерили на брега и той не си спомня нищо. Автори на илюстрациите Сътра 12. Борис Димовски. Сътра 17. Професор Димитър Аврамов Сътра 26. Христо Велчев. Сътра 29. Ген Любен Гоцев. Сътъра 38. Иван Котузов Сътра 60 Любомир Левчев. Сътра 69 Донюдонев. Донев. Сътра 77 Донюдонев. Донев. Сътра 89 Георги Трифонов. Сътра 110 Стоян Гроздев. Сътра 123 Борис Димовски. Сътра 140 Райчо Минков. Сътра 154 Хорацио Мълвеле. Сър 162 Неизвестен автор Сър 172 Янко Кръстев Сър 177 Професор Димитър Томов Кеворк Кевортян Магла от Тамян Кеворкизми Българска Първо издание Предговор Професор Иван Славов Художник Виктор Пълнов Коректор Снежана Бошнакова Предпечат Лиляна Карадьозова. Формат 1.6 -е на наклонена черта X90, Печат 8 18. Airsbn 978 HTTP двоеточие дабл наклонена черта ETI.MI SOFIA UL CRAKRA 20 TEL 02 наклонена черта 9 Fax 02 наклона e на черта 9438718 Имейл mail office.enthusiast.bg Фирма книжарница Enthusiast Bookhouse, София, Ул, Кракра Книгите на Enthusiast може да закупите с отстъпка. От www.bookstore.enthusiast.bt